Hej og velkommen til Game Toast episode 14, Game of the Year Edition. Mm -hmm. Vi skal have fundet ud af, hvad de 5 bedste spil er i Game Toast fælles top 5 i år, i forhold til det tidligere, hvor vi har lavet en top 3 hver. Og som det er blevet konverteret tidligere, så det er det ikke en top 5, det er 5 gode spil. Det er stadig, det, det er stadig en top 5. Ja, var ikke her i, <går> er det, en, det er bare ikke er Irakisk! Irakisk! Er det, det kan man ikke sige. Det er de det fem er. fabulouste spil, der har været i det ja. overhovedet. Fab five! Fab five! Game <går> test! Indeed. Uh, jeg ved Johan, så sidder med listen over de fem spil. Vi har nomineret fem spil hver. Der altså, er ja, man rimelig mange man, spil, kan man, man sige. helt det vildt excited uh. <laughs> Det bliver en holder ting. Det vi har gjort, det er, at vi hver især har, som Tommy så korrekt sagde, har nomineret fem titler, og ja. så har vi indskrevet i et stort, hemmeligt dokument, som uh, vi ikke har set alle sammen. Sikkert et A4-ark. Øh, ja, det er en meget fint at ark vil sige. Hvor at, øh, alle spillene, der er overhovedet repræsenteret i vores respektive top fems, så også er repræsenteret. Yeah. Yeah. Det vi så vil gøre i den her podcast, det er at uh, først og gennemgå alle spillene, argumentere for, hvorfor de er fantastiske eller elendige. Der er nogle af dem her, der er rimelig elendige, så det kommer vi sikkert til. Mm -hmm. uh, og så uh, vil vi snakke om det, og så vil vi sådan langsomt begynde at eliminere, til vi har fem tilbage. Yeah. Yeah. Yeah. og hvis vi ikke kan det, så begynder vi at eliminere hinanden. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Peter forlade rummet. Kurser. Kurser. Der er nogen, der, der har nomineret spil, som heller ikke er her. Ja, altså ikke, ikke spillene, men dem der har nomineret jeg kan, jeg kan, Der kan jeg i hvert fald sige, at alle spillene Minus et <gødder> Der er kun et spil som Der ikke er nogen af der har spillet så, Som jeg alligevel har nomineret well, okay, yeah, okay, okay. Det er, er, er, er nogen, der ikke jeg, der her, der har spillet der Vi vil, kan starte med at sige, hvem der er her Så kan vi sige, ja. hvem der ikke er her Så, så kan okay. vi, vi, vi, vi tager det som det kommer Det var det, jeg vil sige, før I begynder at snakke undskyld Sofie I til denne podcast er der Marcel, Tommy, og ved siden af mig sidder Peter Wirtz. Jeg kan ikke lige når vi skændes. <laughs> og vi har Johannes Wirtz. Jeg har en liste. Han har en liste. Lars, han har en hat. Sisse, <coughs> hvad er du? Jeg har, har intentioner om at sige noget i dag. Åh, oh, fantastisk. <laughs> What? Du må lige se, om vi giver dig lov til. Jeg vil kan have ja. med til den podcast. Ja. Og så har vi Christian Bach. Nej, det er mig. Er den første, der blev I, udstemt for Robinson. <laughs> ja. Ja. <laughs> Morten. Og Mikkel kommer måske i løbet af podcasten, så vi ja. lige se, hvordan det går. Emil, har var syg, og Grønfeldt, Peter Grønfeldt, han brugt på Fyn. Yeah. Ja. Ja. Ja. Og hvis moden kommer, så er det ikke sikkert, er de opdager det. Ja. Jeg ved ikke, så. hvad siger noget. Men øh, jeg har hvad det liste fra Mikkel og Emil, ja, hvor de argumenterer det. for, hvorfor de synes, deres spil er super. Yes. Deres så ja, ja. Er der er spiller også representeret på den her liste, så vi ser bare, om der nogen af os, der har spillet dem, eller så kigger vi på deres... Øh, hvis hvis ja. vi går fuldstændig i sådan stalemate, så kan vi hive Mikkels papir frem og læse over dem. Ja, ja. det synes jeg, vi skal lave nogle små breakers, for han har ja. virkelig forklaret. Ja. Nu har jeg har jo læst idéhistorien. Det står <laughs> da lidt <laughs> hvert spil. Men øh, skal vi ikke bare gå i gang? Ja, jo. jo, nu skal vi dele listen ud. Lars. Ja. Tak. Sisse. Tak. Christian. Yay. er Tommy. Tak. Og mig. Er de allerede Er, er den måde, Det bedste Ja, øverst. Det bedste står øverst. Den måde, den her liste er skruet sammen på, er, at jeg bare har randomiseret dem. Sådan, så vi gennemgår dem en efter en. Har du gjort uh... det vilkårligt eller uvilkårligt? Jeg har trykket på nogle knapper på computeren. Så du har gjort det uvilkårligt? Jeg har trykket på, på nogle knapper liste. i Word. Okay, så det er uvilkårligt? Der er et fodboldspil på den her liste. Ja. Det, er ikke klar. det er ikke meget der det skal jeg straks skønne mig Det er Nej. Ja, okay, Og hvad, lad os tage det første spil på listen. Ja. Og start med at slætte den. Ja, yeah. slætte <laughs> <laughs> 3 til PC. Jeg gik ud fra, at det var PC, fordi kontrolversionen er fuldstændig elendig. Det ved, det, det var, jeg det. har ikke spillet den. Nej. Alle kontrolversionen er helt vildt elendige. Ja, det kan man sige. Det kan man sige jeg er blandt andet en af dem, der har smidt 3 på. Ja. Det har vi sikkert alle sammen. Jeg har ikke. Jeg okay. ikke. og Wurzheim, men Hvor på mig, du sikkert Det har vi sikkert alle sammen. Jeg Nå. Det, det har vi næsten alle sammen. <laughs> <laughs> Æ... Hvorfor har I to, synes det var en god idé at sætte <laughs> den på listen? Ja. Nu har du også. Ja, det har jeg også. Okay. En, altså, Battlefield 3, øh, vi snakkede lidt om i den sidste podcast, som ikke blev udgivet, at, øh, <laughs> at, at det er et, et, et spil med nogle fejl. Uh, Singleplayeren er ikke specielt god. Jeg, ved, jeg kunne du lide den lidt bedre end jeg kunne. Ja. Men det er også fordi, jeg bare er et dårlig menneske. Mm -hmm. jeg ting. Øh, men Battlefield 3 er en virkelig fed multiplayer. Det ja. er virkelig hævet niveauet. Altså, Ja, altså de har jo, Med Battlefield 2 havde de også allerede den perfekte opskrift næsten på ja. multiplayer-spil, og det synes jeg bare er blevet bedre med... Hvorfor er det blevet bedre end 2? Altså first by 2-motoren er rimelig vild. Altså, dels det, at den er optimeret så godt, at det kører så godt, som det gør, ja. men også at alting kan gå i stykker. Det er skide fedt. <laughs> det er som i virkeligheden. Ja, jeg vil sige, at der er ikke, jeg synes ikke, der er så meget, der går i stykker igen. Jeg jeg synes faktisk, der er helt vildt lidt destruction i spil. Ja, jeg synes, ja, det Ja, jeg. jeg har lidt forlæmpelse af, det faktisk er mindre, end det var i Bad Company 2. meget mere i Bad Company 2. Men det er også i, i Bad Company 2, hvor der er meget nogle små skuer og sådan noget. Mm. Øh, hvor det her det er meget større bygning. Men det i hvert fald også, lyden er ja. ekstrem fed i Battlefield 3. Ja. Man er virkelig bange, når man spillede. Fordi det larmer du, du så meget. Bange, når kunne spiller det. så bange, Fik de rettet alle fejlene? Virkelig fejl. Ja, jeg har nogle gange I ikke på gymnasiet, ja, sådan nogle ting, falder igennem verdenen. Og... Det er kun på konsult. Nej, ja. ja, det er så Ej. kun på PC. <laughs> Jamen, yes, det har jeg ikke godt okay. okay. Altså, jeg er sikker på, at det eksisterer, men altså, ja. det er ikke noget, jeg har, har, har stødt okay. ind i, så det jeg første, tror, ikke det, tror, det er ikke minimalt. Det første, der skete, da jeg spillede på PC, var, at min karakter sad fast i jorden og i Jesus-stilling. Han er Jesus-stilling? Ja, fanden er Jesus-stilling. Of course, hvad er Jesus-stilling? Ja, standard Jesus-stilling. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Altså, er det det samme som missionær-stilling? Ja, <laughs> eller yeah, <Yes>. indianers. <laughs> jeg ved det. Hvad? <laughs> Lidt mere laid-back missionær. <laughs> <Ja>. <laughs> <coughs> oh, det er værd til at opgive det. Jeg, <laughs> <hers> jeg har ikke investeret i det her længere. Men Battlefield 3 er bare et, et rigtig godt produkt. Det er en rigtig sjov motivator. Jeg har ikke spillet helt lige så meget, som jeg har lyst til at fie men er, er det så fordi, at det ikke er helt det samme som tidligere, eller at man bare har fået nok af det, eller er det fordi, at Nå, men altså, de har bare har været andre ting? De har formået at tage det gode for Battlefield 2 med det store åbne og legepladsen, og så ligesom øh, også taget det i deres erfaring fra Bad Company og følte det med mm. at gøre det lidt mere intenst. Fordi, altså Battlefield 2 kan du godt ramme rundt rigtig længe, uden at der skete noget. Mm. Det sker mere sjældent i, øh, i Battlefield 3. Men det er så er der særligt det onlook-fis, som jeg er ved at være lidt træt Er der dubstep med? Der er masser af dubstep. Nice! Nej, det er nok. Jeg må ikke løbe. Oh. Men igen kan vi se, at det, det startede lidt en, en vis tradition i, øh, i år 2011 med øh, træer i trilogier. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Der er ofte en træer i en trilogi. Ja, det kan man sige. <laughs> men, øh, men dette år var, var rimelig proppet også næste år, der er også en del af det i men altså er der nok nyt i det her til at det er det er helt, altså er lige så sjovt igen som det var før øh, det er, at... ja, jeg synes at de har fået det fornyet nok altså man kan sige det er Battlefield øh, og det, altså, det kan man være så kritisk af, men altså det er svært altså, jeg kan ikke se en måde på at de kunne have gjort andet for at gøre det mere nyt og anderledes øh, jeg synes altså DICE har virkelig øh, gjort hævet op på et helt nyt niveau ja. hvor det føles nyt, selvom det er Lidt af det samme. Altså, man, man, man kan sige, at øh, altså, der er en first person shooter, krigssimulator ting. Og, og som sådan, så er der jo rigeligt af den slags spil. Og det drukner så meget i i, bland i i mængden der. Øhm, altså jeg synes, de gør det, der skal gøres rigtig godt. Men det er ikke fordi, der sådan er noget, der skiller det særligt ud, udover det her battlefield, og man kan så mange ting. Det er også begrænset, på nyskæbende man kan være i en realistisk krigsshooter, eller realistiske godsøjne, krigsshooter. Ja. Um jeg synes noget, der er blevet meget federe af bevægelse. Bevægelse føles meget mere organisk, og ja, det ser fedt ja. ud, når man sådan sprinter rundt og hopper hen over ting. Og sådan. Det synes jeg også. En af de første ting, jeg lavede mærke til, det var, når man kørte tank, det føles... Altså, jeg lavede næsten... Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg kunne mærke underlaget, når det sådan var ujævnt, og, mm. og den bevægede sig. Det, jeg synes, det var skide der godt. meget var noget camera shake i det, faktisk. Ja, altså, det, det, var, det var lækkert. <laughs> Og fordi de gør alle de ting så skide godt, så synes jeg virkelig, at det er... Ja. Og der er jo heller ikke noget andet spil, der ligesom giver den oplevelse. Ja. Der kommer noget i løbet af næste år, som måske... Sådan noget, tribes eller sådan noget, som måske kan, kan give lidt noget oh. sammen. Men yeah. Tribes? Jaa... Yeah. Tribes sent? Yeah. Free to play? Det er det jo uh. <laughs> godt lige. Ja. Er det en fejl, at de har brugt tid på at lave den her singleplayer-del? Øh, jeg vil sige... Jeg synes sagtens, det har været øh, men på den anden side, så er det også noget af det, der sælger spillet sikkert til en hel masse. Men er det det? Er det det, folk gerne vil have fra det Nej, ikke fra Battlefield. Det er mere ideen om der er en singleplayer, som jeg tror, der sælger ja. meget. Ikke nødvendigvis, at den er, om, jeg tror, det er om det er god eller dårlig. Men... Jeg, jeg har savnet singleplayer i, i Battlefield tidligere, fordi det der med, at bare kan se ud online, det kan, være, det kan virke intimiderende. Også. Mm. Altså, også selvom i Battlefield, der er det sgu ikke så farligt, når man egentlig kommer ud. Mm. Det er det sjovt. Øhm, men når man kører spillet, så vil man gerne lige lege med det først. Øh, og, og der synes jeg, det var fint at have en single player, men den var meget generisk, og den, altså, det, som, også, som, det må også ret i efterhånden, at det, altså, det minder for meget om, hvad der er i forvejen. Og Den, ja, ikke, kort, ofte, den bruger ikke battlefield-elementerne særlig godt. Nej. Jeg ville meget gerne have haft noget, noget mere med mere, at altså flyve, mm. øh, i stedet for at det bare var lineært hele vejen igennem. Altså. Det bare, når jeg hører at snakke om Battlefield i forhold til det her, også i forhold til det, vi ligesom sidder og gøre nu, så tænker jeg bare, at I siger det helt vildt godt, men der er måske ikke noget, der skiller sig sådan helt vildt voldsomt ud fra sådan, mængden, og det drukner lidt i alle de her krispe og så videre. Jamen, det er Lad nu hvis I har fokuseret 100% på multiplayer, og lavet den bedre og friskere og så videre? Jeg tror ikke, at, at der er en single player, der har gjort multiplayer dårlig. Okay. Jeg tror, det er også to forskellige hold, der og arbejder på det. Mm. Ja, jeg ved ikke, der er, ikke er så penge, det. men Yeah. Men altså, altså, de har investeret en masse penge i det, men jeg tror ikke, at altså, hvis de jo har taget den fra, at de så bruger mere tid på motoren. Man tror ikke, at så mange penge på single player. Oh, <laughs> det så, så skynder <laughs> vi os til. Den har nok ikke kostet meget mere end to-tre hundrede kroner. Sådan, sådan. Det. <laughs> det var bare lidt voice-over. var en mænd, der så inde i sådan en kasse i ja. hjørnet af kontoret. <laughs> men, altså, single player er ikke god, men mus player er god nok til, at, det alligevel, at jeg alligevel synes, at jeg vil nominere det. Ja, ja. det er det. Lad os hoppe videre til næste titel. Ja. Yeah. Saints Row? The Third? Ja. Yep. Er det der træer? Det er det, er. Oh. <laughs> The Third? Er det en træer? Det er, ja. ja, men dog ja. ja, siger, at det er, den, det er den træer med den bedste titel for indikeret en træer. The Third, det kan jeg lige. Det er afslutter den episke trilogi om... Mm. Uh, det er ikke rigtigt noget. Og noget med noget eksplosioner og sådan noget. Nogle, der ja, afslutte en en lille på. Vi afslutter mm. den episke trilogi om Johnny Gat. Yeah. Gat, hedder uh, nice. yeah. han Gat. Johnny Gat. Han er måske asiaten, men jeg siger, at ikke kan se det for en sammen, du sidder ved at spille. Jeg tror han er <laughs> Jeg fornemmer lidt, at du er en af dem, der er nomineret. Det er jeg nemlig. Um, det er også mig, der anmeldte det jo. Jeg ved ikke, uh, jeg tror, i det her rum, at det er kun der også to, der har spillet det, Jens. Ja. Um, jeg synes det, kort sagt, er et helt fantastisk genialt spil. Jeg har både kunnet lide St. Tro 1 og 2, Um, selvom Idlemmet tog sig selv alt for seriøst, og toren måske ikke var fjollet nok, øh, så rammer de. Oh, og sømandsdansen Dansen. Ja, okay. Der var nogle ting, i toren, Gode der var originale i toren Jeg kan godt lide, at min kampstil det var betegnes som Bullabasses-til i kampen. Ja. Det er det desværre fjernet af træer. <laughs> men, um, det er en god dansk oversættelse, i jeg. Ja. Men, men, men grundlæggende så. At treerne var sådan et spil der kommer på en eller anden måde ud af nowhere fordi folk troede sådan godt at de vidste og jeg troede også godt at de vidste hvad Saints Row var. Det var sådan lidt en en en startet som en guitar kopie gik lidt i sin anbringning blev lidt sjovere og lidt mere løs, løsluppen, mens mannsguitar bare blev lidt mere, kan sige, bundet, ja og bundet bundet fast og sådan. Og så kommer Saints Row the Third og er bare balls out crazy. Der er sådan ikke det der ikke sker i Saints Row. Det illustrerede måske meget godt, at vi, spillede rigtig meget, vi tog, at vi spillede meget c, hvad hedder det, GT San Andreas sammen. Mm. Det, på Xbox er det sådan en underlig multiplayer-funktion, hvor man kun kunne løbe sådan inden for samme skærmbillede nærmest. Okay. Så zoomede det lidt lille smule ud, og det var ikke særlig godt, men det var en hyldende morsomt, fordi der var ikke rigtig noget af den slags mm. dengang. Ja. Og så løb vi altid på sådan en flyplads ude i Ørkenen i GTA, og så tog Peter sådan en flymaskine, og så skulle jeg kravle op på vingen af den og stå, mm. så længe jeg kunne på flyet, uden at falde af. Og det er fuldstændig den samme oplevelse. Det var noget af de sjoveste jeg nogensinde har med et spil, vil jeg ja. sige. Og så når, man, når den ene faldt ned fra vingen, så gik spillet i stykker, fordi at jeg faldt ned, og flyet fløj jo videre, og så kunne det ikke sove langt nok ud, og så lige det eksploderede eksploderet og ting. <laughs> øh, Og det er sådan fuldstændig det ja. samme ting, der sker i uh, Saints Row, ja. så lige fra det med, at går i stykker. Øh, for eksempel, det gamle, hvor, så også lidt. Ja, der, hvor vi fløj op i, så holdt op, vi kunne, og så hoppede du ud fra flyet, landede på et højhus, efter jeg fløj flyet ind i højhuset, så du faldt ned og landede ned jeg har også nogle gange hoppet ud af et fly og blevet ramt af mit eget fly bagefter. Ja. Men det er sådan lidt, altså, hvor det er sådan lidt, i San Andreas måske var lidt meningen, at man kunne ødelægge verden på den måde, men det var alligevel også lidt sådan, måske noget man selv gjorde det til, så, så er Saints Row the Third bygget til at være sådan... Ja. Altså, det er bare craziness hele tiden. Nævn et andet spil nogensinde, hvor der er en mission, hvor du er oppe i et fly, hopper ud af det fly, slår det andet fly i forinden og kravler ind i flyet. Øh, stjæler, stjæler en tank, kører tanken ud af flyet, falder ned gennem luften, mens der falder andre tanks ned, og folk og skyder efter dig. Og så lander du bare på jorden i den der nej, du hopper faktisk ud af tanken og hopper ind i en anden tank, og så lander du på jorden, og så falder folk ned, og så kommer der zombier. Mens et Kanye West's power spiller. det er til ikke i den mission, ja, der, er, der er også en mission, hvor hele Kanye West's power sang som bare har været seks minutter eller sådan noget, bare kører i løbet af missionen. Det var et toilet på et tidspunkt. Altså... Du kan, du kan tale som en zombie. Ja, ja jeg, jeg vil næsten ikke spoile for meget om det, men, men, men specielt slutningen bliver rimelig crazy. Og det er fede også sådan lidt, at for det første, ja, det er helt vildt sjovt, at alt det er sker. Men på en eller anden måde, så i spillets eget univers, giver det hele også fin mening, og det er faktisk ikke engang så er det dumt. Mm. Det er også det bedste det, wrestlingspil, der er udgivet i 1300 år. det er det faktisk, ja. Det er faktisk det bedste wrestlingspil. Men det er sådan... Det er svært at forklare på en eller anden måde, men det er ufatteligt dumt på en helt vildt intelligent måde. Fordi det er et spil, der for en gang skyld bare indrømmer, at det bare er et spil. Det skal ikke være en film, det skal ikke være en bog, det skal ikke være noget, der får til eller noget Hvis spil skal kunne være kunst, så skal det kunne være sådan noget her på en eller anden måde. Altså, det her, det er det spil kan. Det kan være helt vildt sjovt og dumt, og jeg kan rette rundt og slå folk i hovedet med en gigantisk dildo, bare fordi... Og der er et tekstbaseret adventure-spil midt i spillet. <laughs> <laughs> jeg, sige, jeg, jeg er også imponeret over, at, at man kan gøre noget så fjollet, og så gøre det, så altså at man, at man køber det. Køber, ja. køber misen for, hvorfor det er okay at rende rundt med et toilet, det er pludselig i en tron-inspireret del af ja. spillet. Øhm, og så, på den anden side så er der også noget, der skriger i mig og siger, at det kan bare ikke komme i nærheden af en topliste for, for året. Men jeg kan godt se din, din, din pointe i, at, at, at kunsten i at lave noget så dumt, så godt. Det, det er sgu en bedrift i sig selv. Man må give dem i det mindste et stort øh, cadeau. Men jeg vil så det, det er et af de to mest underholdende spil, jeg har spillet mm. i år. Spil. Jeg tror det er så sjovt. Nej. Jeg har desværre ikke kommet i gang med det, men jeg glæder mig til at prøve det. Og jeg forstår godt pointen. Det, det er og, pointen. og samtidig er det også det mest velfungerende øh, det mest velfungerende der. Ja, det ved, jeg skulle jeg også altså altså, ja. er, er lang lang bedre sådan, GTA det og de andre same ja. ja. Jamen det er det, der er imponerende, hvis I siger, at, at det at køre bil fungerer, det at ja. kæmpe fungerer, det at skyde fungerer, det at wrestle fungerer. Ja. Det at være et fungerer. Noget, <laughs> no der faktisk er det mest ved spillet rent mekanisk, det er, at når du kommer ind i de her ting, hvor du lige vil styre på en helt anden måde og spiller spillet os anderledes, så er du aldrig det føles aldrig underligt, og du var aldrig rigtig i om, at man skal have blivet spillet er vildt godt til at forklare, hvordan det nu fungerer, mm. og det fungerer måske kun sådan i to minutter, og du sidder og tænker faktisk, der det, det kunne jeg godt bruge et helt spil på, mm. men det går kun to minutter, fordi det var en sej sekvens på et tidspunkt så kom jeg ind og så Peter spillede hvor der er sådan nogle store lysende ting som er sådan mærkelig bitmap ting, og jeg stod med min langt sådan hvad fanden er det der med det skærmbord, hvor det bare min tank, så det mest naturligt sådan den har hentet den fra cyberspace, ja. den eksisterer nu i den her verden, og når, når den skrider, der kommer en explosion sådan <laughs> det er vildt fantastisk. Men okay, altså også så med, at det er, det er dumt og sjovt, og sådan, mange af i spillet, faktisk de fleste af dem, er, er faktisk en relativt intelligente og helt vildt sjove. <laughs> um, det der ultra-postmodernism-joke i starten, den synes jeg er meget god. Ja, er Johnny Gat røver en bank, forklædt som Johnny Gat. <laughs> De er alle som stort Johnny Gat masker ja, ja. på, hvor der, så en fyr, der ham sådan fylder spørgsmål til lidt sån, hvor fanden går det er sådan? Hvem vil ikke være Johnny Gat? Det er bare ultra postmodernism. I love it. Det <laughs> <laughs> vil godt. Ja. Man kunne tale meget meget ja, længere om ja, ja, ja, ja, det, så, virkelig, det så vi bliver inde, men det spil kan heller ikke blive diskrimineret for at slås ind sådan op. Lad os bare gå tilbage. Gå igennem alle sammen, så kan vi diskutere ja. det bag. Nej, vi kan diskutere dem on fly, hvis der kommer sådan noget, ja, som bare ikke er hvis... Og her kan man måske se en vis uh, variation, jeg har prøvet at lave, sådan så vi har actionspil, vanvittigt spil, rollespil. Der er jo rimelig mange rollespil, så jeg har prøvet at ligesom, sortere en lille smule mellem. Den, <laughs> så der ikke kommer så meget træk. Um, så nu, det næste vi skal snakke om, er Dark Souls. Yeah. Ville? Øh... Det er... Spillet, du snakkede rigeligt om det. Ja, nej. Det er spillet, jeg er den bedste i verden til. Ja. Ja, Tommy var noget Tom, bedre om Peter. Tommy Tom, er rimelig godt. Det er, hvorfor jeg så skal ja. Jeg var lidt piso dengang, men Tommy Tom, er rimelig hardcore til det. Ah, bare ja. gå tilbage og se ja. vores hurtige snæse på... <laughs> der er rimelig lange snøs, Ja, så. Altså, skal... Jeg har snakket så meget om Dark Souls allerede. Øhm... Um, et af de spillere er nomineret af flest, i hvert fald. Okay. Um, nice. So. Okay, altså... Lad os sige sådan... Jeg, jeg tror så godt, jeg kan rykke nu, at der er et andet stort rollespil på listen um, i Nej. <laughs> Det Dark, kan, det, spil, sådan, det Dark Souls kan, som det spil ikke kan, er, at Dark Souls fortæller sin historie så fantastisk godt med utrolig få redskaber. Der er næsten ingen pc i spillet. Der er næsten ingen dialog. En men der sig? er en helt vildt. Ja, fordi at den smule, der er, er vildt obskur, -træder og, sådan noget, og du er hele tiden forvirret. Men du har, du har hele tiden fornemmelse af, at der er en helt vildt dyb ja, historie bag det her spil. Ja. Som, som du aldrig finder og ud af. Du, du, kommer aldrig... Jamen, du, aldrig ned. du, du føler altså, at du bare krasser på overbladen. Ja. Mm. Men folk, der har spillet det, collect, og som kollektivt har samlet informationer og lavet analyser, du kan sagtens komme frem til en komplet øh, verdenstolkning af det spil, som er vildt fed. det, er, og en det rigtig der er sikkert også en korrekt tolkning. Men du får det aldrig bare sagt igennem 10 minutter fra en eller anden NPC, eller læser det i en bog eller sådan et eller andet. Ej. Du får det forklaret gennem alt i spillet med så lidt som muligt. Altså hele verdenen er i modsætning til nogle af de andre rollespil i år. Hele verdenen er så perfekt tilrettelagt og, og sat sammen, at hver lille del af den fortæller en del af historien. Når du går fra et sted og bare går ned og ned og ned, indtil du kommer ned i en underlig rødden verden, hvor verdenstræet sådan lidt sådan står og breder sig ud i en eller anden rødden sump, men så samtidig er det toppen med helt flot. Og sådan. Det har altid noget med verdenen at gøre og historien at gøre. Og jeg, jeg, jeg tror faktisk sjældent, de har været så investeret i en, i en historie. Så det er meget, haft... meget kort fortalt, så det er den bedste historie, der ikke er blevet fortalt. Ja, faktisk. Godt. Øhm, og derudover, det har jeg også snakket om rigeligt før, <laughs> men, altså gameplayet er jo fantastisk, hvis man kan, hvis man kan lide at blive straffet. Ja, ja det her spillet også et uh, en af mine top 5 spil, og uh, det, som jeg synes er det mest imponerende ved det, det er sådan set, at... Uh, den her følelse af oplevelse At man ja. oplever noget nyt og man bliver overrasket hele tiden Man bliver bange og man bliver panisk Altså det her spil det kan vække nogle følelser i en Som ingen andre spil kan Ja 100% Plus der er noget helt Der er noget ret fantastisk ved et spil hvor Alt du gør er permanent mm -hmm. Og den ene gang jeg kom til at slå en NPC ved du uheld <laughs> Og det var en NPC jeg holdt ret meget af i det spil Det gjorde så ondt at slå ham i jeg ikke, jeg havde, jeg var nødt til, og man kan aldrig få ham tilbage. Nej, jeg kunne ikke gøre noget. Han, han begyndte ikke at give mig. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg var nødt til at slå ham ihjel, og det gjorde så ondt. Og der var, var ingen safe reload? Uh... Der, er jo, der, er der er intet af sådan noget spillet. Det lyder det var som var et forfærdeligt spill. Det lyder som ja. det værste i verden. Det er det. det er det ikke. Altså, man skal da have lov til lige at lave en fejl. At for for, I for, hvert fald når det er den <laughs> slags. Altså, altså, så, det er ikke for at spille sig ud. Det behøver ikke være en fejl. Jeg får også nødt altså, at slå ham ihjel. Jeg får noget for det det var ikke det, jeg ville gøre, jeg kom til det, men, Arh, men så må måtte også lige være i kode, det, er, når man kan sige undskyld, my bad, det var ikke lige fordi jeg vi kæmpe til nej, jeg med dig. Nej, sådan at Stavros fyr med med ja, det kan man sige simpelthen. Det, det skal være undskyld. Med... Ja, det ved jeg, sgu ikke, at altså, Johannes har Frost min hund af, med det ja. er Han sagde også sådan lige, my du bad. også efter mig. Ja, jamen, så sagde du my bad, og så jeg. Okay, jeg det, det. Altså, der var lige ligesom. Men du havde så stærkt. Lad os komme videre i teksten og det går rimelig hurtigt det her, for det næste spil på listen er Rage, Rage. som jeg ikke at de ved, om nogen af os har spillet. Nej, nej. jeg har ikke spillet det. Er det godt? Er det nogen, der får selv noget godt med Rage? Ikke. Morten siger det godt, men Morten. han har ikke sendt noget til mig, hvor han siger det godt. Nej. Det er noget med enten en meteor, eller et rumskib, eller ingen af delene. Der er et zombier, tror jeg. Nej, der er det, der zombier? Nej, nej, nej det er det. ikke rigtig zombier, mutanter. der var. Mutanter, ja. mutanter. Det har været under udvikling i rigtig Også, lang tid. Og så er det bedst at skyde med en, med en, en flaske og en håndpistol. Så kan man ja. så er det en scope, fordi når man har en... En kigger de i den ene hånd, og en pistol de i den anden hånd, så virker det som et scope. Mm. Det er det dummeste, jeg nogensinde har set i et spil. Jeg faktisk er ret sjovt. <laughs> det, er, det er en af ting, jeg synes ser ret sejere i spillet, selvfølgelig holder du halv op til øjet, <laughs> i stedet for et scope. Ja, men det gør ikke mening, altså. <laughs> det rammer jeg med sikkerhed. Det er vildt sjovt. Nogle af de skriver skrive at Lars sidder og kigger til den ene side og sigter op til den anden side, fordi... Det... Men jeg vil se, om vi mm. må... måtte dukke op, inden vi fjerner en list. Det ja. er godt, god, man er med i spillet, kan jeg lige Næste spil på listen er Shadow of the Colossus slash til Collection, ja. yeah. Collection, som er en genudgivelse af et, uh, gammelt, eller to gamle, to gamle spil to. til Playstation 2. 2. Yes. Ja. Og den tager de, for det er mig, der har spillet den på. Mm -hmm. Og Tommy kunne desværre ikke gennem en god diskussion til en uh, relevant forum, <laughs> så vi har allerede i resten rasende termer uh, diskuteret om, hvorvidt man overhovedet kan putte et spil på, der ikke er uh, produceret uh, til det år, hvor man snakker om, hvorvidt det er et godt spil eller ej. Jeg synes stadigvæk, Shadow of the Colossus er det, det bedste konsolspil gennem tiden. Det, jeg har aldrig spillet et konsolspil, så det jeg lige så som det. Og eftersom, at det nu er udkommet til en, til en ny platform, og der vil være rigtig mange spillere, der for første gang har muligheden for at smide i deres konsol og opleve ja. den her, som Christian, ja. opleve den her fantastiske oplevelse, Shadow of the Colossus er, øh, så mener jeg, at det er en udgivelse, som inden for min verden er en af de stærkeste udgivelser, der har været inden for året. Så man kan diskutere om, hvorvidt det er spillets produktion, eller om det er spillets udgivelse. Sidste år nægtede vi jo at nominere Minecraft, indtil vi gjorde det alligevel, fordi det ikke var udkommet. Det bliver et problem, vi får senere. <laughs> ja. øh, så, så, så det er det der med, at hvis den her liste skal kunne være et redskab, der har nogen relevans, så er det jo, at når man har set programmet eller hørt podcasten, så ved vores fans, jer derude fem spil, man med sikkerhed kan gå ned i sin spildealer og tage ned ad hylden og være glad for at tage med hjem. Ultima 7 fra 91. <laughs> yes. Hvis du vil tage den ned fra så hylden... Hvis du spillet det spil derude også. Ultima Online. Oh. Så Så nye spil. Ja. Mm. Og jeg vil sige, der er ikke nogen chance for, at, at man bliver skuffet. Man vil simpelthen ikke blive skuffet over at, at prøve at give sig et kast med det bedste af spil. Nogensinde. Nej, det, det tror jeg heller ikke. Men det er jo to spil. Ja. Ja. Så får du, så, så får du et, et andet godt spil oveni, men det er udgivelsen som sådan, øh, og det er halvdelen af udgivelsen, der er min. Det jeg, faktisk godt sige, jeg synes faktisk, at IK er det bedste af de to ja. øh, Og det ved jeg nemlig, at der er andre, der synes, og derfor gør det jo kun stærkere, mm. at man kan tage, tage en udgivelse ned, hvor at. Præcis. En fantastisk pakke. Der er to mm. helt fantastiske spil på. Og så er man klar til The Last Guardian, som forhåbentlig bliver oh, færdig næste år. Det gør det ikke. Nej, det gør det nok <laughs> og, ikke og jeg har jo personligt ikke, jeg har nemlig også med IK haft oplevelsen, at det havde jeg ikke spillet før, det havde jeg ikke på en PlayStation 2. Så so, yeah. det er en af årets stærkeste udgivelser. Og så kan man sige, at man endelig får lov til at spille Shadow of the Colossus i en nogenlunde ordentlig rate. Ja, det, der var nogle tomme, jeg argumenterede for, at det var ikke tale om andet end en texture pack. Og det synes jeg, ja. det er, at, at, at det, det er, et, det er uh, helt nu, med. nu er det spilbart, kan man sige. Altså, det er med det. Før der var det rigtig ja, godt med sine fejl og mangler, nu er det rigtig godt med faktisk ganske få fejl og mangler. Jamen, det kan ja, man, altså, bedre gør det, det ikke nødvist til udgivelse jo. jo, for det er udgivet i 2011. Det står på C, inden jeg har puttet i ah, min Playstation. Ah, kan, jeg, kan jeg forresten nå at nominere Battlefield 3 texturepakken til Xbox? <laughs> ja. Kan jeg nå at nominere patch 1.3 til Skyrim oh, til Xbox, så det virker? Men jeg, jeg synes Vindes også, at Xbox sindsæt noget igen. Altså, jeg vil argumentere, at jeg synes, det er et problem, at det er to spil. Øh, ja. Fordi vi på samme måde heller ikke, hvad er det, to? Uh, Orangebox. Vi kan sætte sådan en lille note ved den, tænker jeg. Der tager han jo en lille penis. Og vi kan også lige sætte en note ved Rage, tænker jeg, fordi der er ikke rigtig nogen, der har kommenteret fandt til videre. Altså som jeg kunne forstå på Morten, der jeg snakkede med ham, så er sådan, han har ikke rigtig spillet så mange spil, så er det ikke fordi han sagde, at spillene var rigtig, hvor gode... Han bare nævnerede de fem, han har spillet. Jeg er ret sikker på, at han at Rage var rimelig godt. Hans anmeldelse var også... Den lader vi lige stå. Men for eksempel, nu kommer vi jo så til et andet spil, som jeg så rent faktisk har spillet, som er Warhammer 40.000 Space Money, som jeg så vil sige er et rimelig middelmodigt spil. Ja. ja, altså det gør det fint, men det det prøver at gøre at være et spil, hvor man slår en masse i. Mm. Altså altså de, de forsøger at lave et middelmodigt spil, og det lykkes til fulde. Ja. Så, så, altså, der er nogen, der, jeg tror ikke, der er nogen på det udviklerhold, der ville sige, at de gik efter Game of the Year. Altså. Det, det er Gears of War uden cover i bund og grund. Mm. Jeg synes, det er helt vildt sjovt. Jeg synes faktisk også på mange måder, det er sjovere en det, er, det er sjovere of War. Det er, noget, det er en ny oplevelse, som alle de her cover-baserede shooter ikke lige giver. Uh, og det er velproduceret. Det er faktisk pænt sine steder og uh, ja. en fin historie og sådan nogle ting. Det er rimelig americerede Uh, Melee-system, yeah, okay, uh, som det jeg så... aldrig helt forstod. <laughs> <laughs> altså, og der, der er sådan en god progression, fordi man hele tiden bliver presset til at gå ind og angribe til en finner fordi det er den måde, du får uh, dit liv tilbage igen ja. og så videre Og uh, det, alting, alting fungerer faktisk rigtig godt i det spil, synes jeg. Uh, men det er bare stadigvæk også sådan lidt generisk og kæmper i det. Er meget der. Ja. Det er det. Det er en god salg mm. Så den vil, uh, <laughs> uh, den vil jeg næsten anbeføre, hvor vi sletter nu. Ja. Det synes jeg også. Det er et godt spil, og man, hvis man kan ja. lide blodet og orker. så Ja... Yeah. Og Space Marine, O Space Marine. Det er en der har sat på Det jeg tror, det, du, siger ikke undskyld til folk. Hvad med der med. Så er vi kommet til et af vores allerbedste <laughs> spil. Jeg kunne sige fire. er det nogle tidspunkter. Max ikke spil golf. In altså der in er yeah. jo nogle af det med bliver fra Japan og mm. see, USA yeah. og Europa spillet nogle af. Det er det Det er nogle ting Altså, i Yakuza 4, der kan man jo gå ind på sådan et øh, resort sted og gå ind og et spa bad ja. og så bagefter have Mooncup på at gå ud og spille bordtennis mod en pige i Mooncup, uh. som jo bedre du spiller, og du rammer Kylie's brøst og når uh. du klarer det godt, så falder hans Mooncup's lidt mere ned og sådan og bliver mere svide og sådan. Uh. Det det. Det en sådan side close og sådan pink fluffy baggrund med sådan. Åh. Uh. Uh. Lyder meget japansk. Ja. Ja. Kan du slå en tiger i ansigtet? Det man i toeren. Nej. Det kan Du gør mange andre really crazy ting. Okay, ja, men hvis man tager bort fra de der lidt vanvittige japanske ting, som for eksempel det med bordtennis og sådan noget, så jeg så også være argumenteret for faktisk ret sjovt. Ja. Øh, og det er ikke meget anderledes end, at man kan spille bowling i guitar, det er bare på en meget japansk måde. Mm. Øh, så er Yakuza 4 det andet mest drivende rollespil, jeg har spillet ud i år, med hensyn til historie, bare på en helt anden måde end Dark Souls, for Yakuza 4 er proppet med dialog og tekst, og meldsekvenser. Jamen, det er sådan lidt på samme måde, som man kan sige, som, altså, at meld at solid der proppet med fire timer lange lang langskvenser, mm. så er Jakob Sofia proppet med fire timer lange dialogskevenser, hvor det var bare sådan... Da, da, da, da, da, da, da, da, men det er så. også det svage ved spillet, at det kører ekstremt langsomt. Det, det, det synes jeg, kører ikke, det ikke langsomt. Nej, det, det gør <laughs> det faktisk ikke. Det synes jeg, jeg synes, at alle ja, set det spillet, det var men, sådan, men, men Tommy, du skal også forstå, at det er en helt anden når du er inde i det. For det første er der lange passager, hvor det bare er sådan action. For det andet... Så er de der dialogsekvenser nok det mest spændende mm -hmm. i spillet. Altså, jeg sad konstant ude på kanten af min stol for at finde ud af, hvad fanden der skete nu. Fordi man bliver så... Du får, og det, det tror jeg så snart en i modsætning til alle andre, andre spil, hvor, så for eksempel Heavy Rain, hvor karakteren defineres ud for noget, der sker for ham, så bruger det her spil faktisk ret lang tid på at definere karaktererne, før der sker noget for dem. Så du rent faktisk skal investeret i karaktererne, og derfor bliver det meget, meget mere betydningsfuldt, når der så rent faktisk sker noget lort. På. <laughs> And, jeg, jeg vil sige, Jacob Sørensen er om noget min absolutte en ja. af mine to yndlingsspil, tror jeg overhovedet. Og øh, det der er så godt ved Jacob er, er det er det perfekte japanske rollespil. Det er ja. hurtigt i, for, i, i stedet for at være langsomt, det, det er men er det har alle hvor... <laughs> de gode ting fra Japan. Det er vanvittigt, men det er samtidig også utroligt gribende og dynamisk og gode kampsystemer og gode, virkelig øh, gode fortællinger. Ja. Ting, man virkelig, en fortælling man virkelig er involveret i, øhm, ja, og den ser bliver bare bedre. Og det fremstiller et samfund, som vi intet indblik har i på en ret ærlig måde faktisk. Altså normalt, når Japan ligesom skal skal sig se selv frem, så sker det på en meget clean, pæn måde. Mm -hmm. Altså jakus handler om prostitution og marfærder og sådan noget, og det, og det foregår i den, de foregår alle sammen primært i den bydel, som så har fået lidt navn her hvis nok. Um, hvor der bare er fyldt med prostituerede og mafiafolk og alt muligt lort. Og selvom der er alt det der glamour, om det er også fordi, der er alle de der underlige fluffy pink baggrunde, når der er lækre piger og sådan noget. Hvis man tager bort fra det og bare kigger på sådan kildematerialet og hvad der egentlig bliver fortalt her, så er det sådan ret seriøse historie om rimelig korrupte og, og ubehagelige ting, sådan set. Og på nogen måder meget mere ærligt end vestlige spillere, synes jeg. Mm. Altså det berører ikke mig særlig meget, når der er i vestlige spiller en eller anden soldat, der skyder en, en eller anden mand i hovedet, og der er en bygning, der falder ned på dem, eller sådan noget. Men det er da ikke nogen af der bliver rødt af. En der står en tiger i ansigtet. Ja. Nej, men altså... De ting, der sker her, som, som, som i Yakuza bliver kørt op til at være de vigtige ting, der sker i spillet, er ikke, hvad vi er i Vesten køre op til at tage de vigtige ting i spillet. Altså, I et spil som Skyrim er det, når der kommer Ej, en drag. Nej, det må jeg ikke nevne det endnu. Jeg det det sagde ikke noget om, det var på listen. Det er runde spil spillet når der kommer en <laughs> Nå, altså Skyrim er jo, jeg tror, at der er mange, der er at for, et spil, der, der sælger sig selv meget på historien, men de store øjeblikke i Skyrim er stadig sådan de der episke øjeblikke, når der kommer en drag, når du møder en eller anden dude, som er helt gammel eller vigtig for et eller andet, som altså, har lidt efter i 40 timer. I Yakuza er det... I, I Yakuza er det jakkusæ <laughs> er det når, når en fyr, der har sidt i fængsel helt länge længe, sådan ikke fået en par smører alene fyre eller sådan det er de underligste små uh, ting han som de ja, <laughs> der gør for de det er det du det, det er de underligste små ting som som som du dog forstår betyder rigtig meget for karakteren det, det, det er en interessant fortælling som, som vi ikke ser sig meget her nej det er japansk ja noget af det, synes, det synes, nogen er så fantastisk. Nogle gange kan jeg godt blive ja, glad for, for japansk for, for teknik som Dark Souls, hvor man bare er at fortælle historien, og så finder man selv fuldt den op. jeg må sige, at cutscenes på den længde, som, som du viste mig, det er tekstbaseret dialog. Ja, det er simpelthen 90'erne. Oh, ja. Det er ikke mm. godt. Kommer du med at fokusere på? Ja. Jeg vil, jeg vil hellere have det velskrevet, end at der er noget, der eksploderer i baggrunden, ja. mens de siger det. det vil jeg sælpe. Jeg har en tid af eksploderingen. Det er fordi, jeg er fæsten. I took a narrow to <laughs> Nå, men det var så jeg hos Safia. Fantastisk. Nu skal vi så videre til Deus Ex Human Revolution. Ja. Er det en træ? Jo. jo, jo. <laughs> jeg ved ikke, om jeg... er der er andre her, der har det med. Jeg, er faktisk jeg har ikke haft det, med det. men det var kun en nød. Men jeg har genfønt det. Nød? Ja. Du kunne ikke finde, hvor færds vil. Jeg, jeg synes, det er udmærket, men sådan rimelig tæt på at være Nej, Jeg synes, synes det er noget af det, det gør rigtig godt, også når det bliver overset meget, det er f.eks. Fantastisk Pacing, der er i spillet. Jeg, historien... uh, jeg synes, det gik langsigt. Synes du det? Ja, helt vildt. Jeg synes, jeg synes at historien, han nu, altså, at, at, at, at den har nogle gode... Højt og punkt der og ligesom... Altså, jeg har bare slet ikke investeret øh, i det. Hvorfor ikke? Jamen, jeg synes bare ikke, var spændende. Jeg synes ikke, der okay. var nogen dragende historie. Jeg synes ikke, at karakteren var særlig interessant. Altså, jo. det oprindelige, det synes jeg synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig godt. jeg synes, at altså, er rigtig godt. jeg synes faktisk, at var er bedre end uh, Human Revolution. Især i forhold til historien. Altså, jeg er ingen tvivl om, at historien den måske er lidt mere simpel. Men jeg synes, at, at, at, at, at den bliver fortalt lidt bedre end den. den der, altså som sagt bedre pacing. Det kommer. Jeg ja, det ikke. er faktisk ikke historien, jeg vil fremhæve i, i, i D63, 3 som, som, som det er vigtig. Det er mere det, at man giver spilleren et redskab til at spille et spil på den måde, man har lyst til at spille spillet. Og spillet fungerer godt, uanset om du vælger at vælte ind med håndgranater til alle sider, eller om du vælger at snige dig rundt og være lidt usynlig. Og jeg synes, det er meget fedt at have et spil, der ja. åbner op for at være både et af de bedste stealth spil jeg har spillet i længe, og jeg ved, at hvis jeg havde haft lyst til at spille som øh, Space Marine, altså, så kunne jeg også have valgt at gøre det. Og, der, og derfor er det fantastisk, fordi man får lov at bestemme, at hey, jeg så jo ikke folk ihjel. Spiller hele spillet igennem uden at dræbe den eneste person. Det er, jo, det er jo fantastisk. Men det kan man ikke. Jo, det kan man ikke Nej. Du kan ikke gennemføre Human Revolution under dræben minste person. Det er noget, de har sagt, og det kan man decideret ikke. Ja, der der, der, der er dræbte dræb jeg faktisk kun to ud af de tre, den anden uh, sucker punche der ikke gulvet. Jeg synes også, alt det, du siger, er rigtig, rigtig godt i teorien. Jeg synes bare ikke, at Human Revolution gør det særlig godt. Jeg synes, at de to første spil gør det langt bedre. Især det første spil. Og det, det er mit store problem, der har med, med Human Revolution. 200 var meget monotom. Når man først havde lagt fast på en spiddestil, så blev du aldrig udfordret, for du gjorde det samme igen og igen. Det synes jeg ikke var så repetitivt i 3'erne her. Men, men historien var ikke særlig god, og, his, og slutningen var direkte sådan lidt, fuck dig. Ja, ja. Slutningen, det var ikke øh, det bedste med det. Jeg godt lide historien, øh, selvom altså, det er en historie, som er blevet fortalt før, mm. hvis, altså, hvilket også, man kan lidt forvente, når det er en prequel. Øh, men jeg synes, at, at den blev... Altså, fortalt bedre stemmeskuespillet, det synes jeg var meget godt. Altså, Adam Jensen han havde lidt Christian Bale's Det gøre, Men jeg synes at alligevel, at han fik de følelser igennem. Han skulle og så videre. Og derfor synes jeg, at, at historien var dragen. Altså, jeg synes, også, det er godt. Men jeg, jeg synes faktisk, at øh, den største mangel ved det var også en af de største forsatser. Altså, universet, byerne, man kom til, var jo helt fantastiske. Mm -hmm. De var virkelig, virkelig var lækre at bevæge sig rundt i, men jeg, jeg føler også bare, at jeg ligesom kom for hurtigt videre. Ja. Altså der, der var ikke nok sådan øh, liv og engageret sig Der var masser af, af sådan, småtting, side -missioner, det her det der, men det var ligesom, at man kunne få dem overstået alt for hurtigt. Ja. Og der var ikke sådan ja. en dybde i... Men i det miljø, som ellers præsenterer sig så godt. Det, men det synes jeg også var en... Altså, det vil se som svaget, men jeg synes, det var en lidt stærk ting ved spillet, at det ligesom dragede spilleren frem. Altså, det ligner en åben verden, og det kunne jeg egentlig godt i, at dejligt var det med, så render du rundt, og så finder du et svært, og så skal du til 10 forskellige steder for at finde et sted at købe. køb. Ja. Jeg husker, næsten det næsten føltes forlinjært nogle gange. Altså, no, jeg synes, det ligner med, du kan klamme sig som du vil. Det synes jeg var meget, meget fast i at du dybt på den her vej. Ja, det synes jeg også. Når du er du på den her vej, du går noget andet eller så. Altså, jeg, jeg synes det var meget sådan der. Er de her parter, du kan vælge. Ja. Hvis du vælger den her part, så er der én en måde du kan følge den parter på. Og det, det bliver meget bedre senere ja. i spillet. Jeg tror ikke der er nogen der argumenterer for at at at det her det ikke er et linær spil. Altså, Nej, er altså, historien er altså en streng linje, men netop hvordan du vælger at løse det på. Om du vælger at hack et turret, eller om du vælger at... Det er, meget, at det, det er ikke så meget, det Peter tænker over, fordi det havde <laughs> jeg også i starten spillet det her med, at i, i, i måske halvdelen af altså, spillet. Jeg har også lov at, at jeg har ikke spillet spillet igennem. Mm. Men måske halvdelen af spillet. Der er det nemlig lige præcis det der med, at man kommer til sådan en skillevej, hvor man siger, når, så er det de her tre veje, du kan tage. Det mm. er meget tydeligt, hvis du gør det her, så er du den her type karakter. Hvis du gør det her, så er det nok, fordi du skal være den her type karakter. Hvis du gør det her. Og så bliver det mere dynamisk mm. senere hen. Og lige præcis, når man begynder at kunne hacke de her uh, turrets osv., så, så, mm. så, så bliver det også et bedre spil. Der var bare... Det, der var ikke nogen wow øjeblikke for mig af det spil. Altså det, det første, det er jo for eksempel den allerførste bane der. Mm. Ja. Der bliver du bare stået løs, og du er sådan lidt, hvad fanden skal jeg gøre? Mm. Og så finder du bare ud af, hvad din, hvad din part igennem banen er i løbet af den bane. Det er også det, det føltes også, når man hoppede op i de der kasser, og kommer op og snise op på siden af fede spiden. Så ja, føltes ja. også lidt som om, man, man... Det fandt jeg på, det her. <laughs> ja, præcis. Det er ikke som om man er sådan, jeg bryder spillet nu. Mm. Ja. Og så I stedet for det bare var, så okay, man bag, okay man overhovedet åben den her lem eller gå igennem den her der. Ja, og når man, når man så finder, man overhovedet ikke brød det, man faktisk gjorde noget, de faktisk havde tænkt over, så ja. eksploderede en to år. Wow. <laughs> altså, jeg synes, om spillet opstiller det mulige veje, eller om det lader som om, at det ikke opstiller, det synes jeg er lidt ligegyldigt. Altså, det handler om, hvor godt man skjuler det, ikke? Og det synes jeg måske ikke altid, det gjorde lige godt. Ja, det gør, gør hvad? Altså, det handler om, hvor godt man skjuler, at det er sådan meget kunstigt opstillede korridorer. Ja, yeah. Så altså jeg synes nogle gange, der, der, der fangede jeg simpelthen ikke, at der var en sneepath. Og så snæg jeg mig igennem en combat-sted, og så kommer mm. ud på den anden side og får det, det der kick in the face, og så finder en lem, og man lige se, hvad der er derinde, og så kommer tilbage til, der man lige startede. Mm. Og så tænkte jeg lige sådan, ah! Det var også meget beton. Ja, ja. ja. ja. ja præcis. Så tænkte jeg sådan, okay, jeg færdig ikke det, men så kæmpede jeg mig igennem med, ja. med bedøvelsesstarts. Mm. Og... Det synes, altså et spil, der, der også giver dig den mulighed, at du så kan gøre det på den måde, uden at det bare straffer dig fuldstændig. Præcis. Det, det synes jeg også meget fint. Altså, det, det synes, jeg, men Jeg vil give ret altså i, at, at hvis, hvis jeg skulle have en top 3 i år, så ville jeg ikke have taget mm. det her på. Og da jeg ligesom sad og tænke, hvad, hvad skal jeg egentlig, hvis jeg skal nævne 5 spille, øh, så kom jeg bare til at tænke på det her som et helt naturligt spil, for det var en rigtig god spiloplevelse, mm. og det der er meget vigtigt for mig, det er, at når jeg spiller et spil, at jeg har lyst til at spille det dagen efter. At det ikke bare er sådan, at det var hyggeligt, og så, hvad var det egentlig, jeg spillede i går? Og det her, det spillede jeg igennem fra, fra ende til anden over ja. en 3-4 dage, og... Så er det et godt spil, i hvert ja, ja, ja. altså. ja, fald. Det er et af de få spil, jeg har tænkt mig at tage tilbage og spille færdigt, når vi når den stille periode her om ikke så lang tid. Ja. Um, og det, det er ikke vildt mange spil, jeg har tænkt mig at gøre det ved. Ja. Um. Så altså, der havde jeg i hvert en helt anden opfaldelse end dig. Det var, en, det var lidt det der med, at det var sådan lidt en kamp at komme igennem det synes mm. jeg. Okay. Fordi det var sådan lidt og sådan noget. Men, men samtidig et rigtig godt spil. Jeg er også lidt bred af, at det var et af de spil, jeg havde klart størst forventninger til i år. Ja. Altså, altså virkelig frem til det, Jeg synes, det er så fedt ud. Af. Jeg kan rigtig godt lide den grafiske stil. Og Netop det, som Christian siger, med byerne, synes jeg er absolut det bedste mm. ved spillet. Ja, det er jeg, siger, det. Ja, er energi, jeg har sådan rimelig for født energi, fordi jeg tænkte, okay, det er jo 6, og så har de gjort det meget, de har ned, øh, gjort det meget mere action actionpræget, men jeg synes, at, at, at de har formået at gøre det på sådan en, en mass måde hvor de ligesom mm. har alligevel en del action, men stadigvæk øh, beholder rollespillet. Mm. I, Altså, det var helt klart, et spil, jeg sådan ville, ville cut fra den her liste. Må jeg lige spørge, hvordan, hvordan var din spilstil? en spilestil? Var du... Øh... Ja, sådan lidt en blanding af stealth og kamp, faktisk. Okay. For det er sjove, at vi kan sidde og egentlig tale forbi hinanden, hvor, hvor, ja. hvor jeg vurderer Deus Ex, ja. hvor godt stealth-spil det er. Ja. For jeg fik en rigtig god stealth ud af det. Så kan det egentlig sidde ind her i rummet og sige, Præcis, ja. det fungerer helvedes, når man har maskinkaber i ja. hånden. Og så, I don't know. Altså, det, det fungerer ikke super godt, når man har maskinkaber i hånden, men så, altså, jeg skiftede lidt over og begyndte at lave mere. Jeg startede med at være meget... Øh, combat vi og så mm. bliver mere stealth og så bliver mere teknologi og så videre Begynder mm. at hacke meget mere, og sådan noget. Um, så sådan lidt af det hele, ikke? Yeah. Um, ja, fordi jeg stadig har hacket mig igennem hele yeah. spillet. Yeah, yeah, Jamen, jeg tror måske også, det der spillet rent faktisk ikke sætter, når... Det, uh, jeg tror, altså, det var det helt klart også, da jeg så skiftet over. Altså, men, jeg synes, shooter game er ugrueligt. Nej, det er... Nå, men jeg ved, det er heller ikke forfærdeligt. Noget, det er til par med, altså, altså... Når der er så mange tydeligvis bedre valg eller muligheder i spillet så sådan lidt så er det bare trætter at, at være den der eller hvis man så kommer til at vælge den der måske ikke er særlig god mm. det er lidt trætterende når der er flere muligheder for hvordan du spiller spillet at der så er en der tydeligt er dårligere end de andre mm -hmm. det er mere, det jeg vil sige ja, altså, hvis det bare skal vurderes som en en en shooter så er det en middelmodet shooter ja, ja men min det. point er, at det burde også have været mm. en lige så god shooter som, mm. som, lige så, som det var et stealth. ja det kunne jeg man håbe på mulighed, der ja. øhm, men det, det er der sidste ting jeg viser om det er jo 6 Øh. Hedder man Hudson-tid? Hedder man. Hans hoved er så småt. Hans skuldre er så brede. <gørs> det er bare og fantastisk. Jeg mærkeligt hans hår under skulder Hans han han skuldre han han hans, han hans hans, hans, hans er så spids. Og hans arme er helt vildt sønder. Faktisk alle helt vildt underlivet i ja. det spil. Men det er også lidt der på Englands transhumanisme. alle folk, ja. Vil, ja. Vart, der er, der er op i fremtiden. Skal vi lade den stå, eller skal vi godt med det samme? Jeg er bestemt ikke klar ja, til at godt Okay. Jeg ja, vil faktisk også sige, at jeg synes godt, vi kan den stå. Batman Arkham City. Jeg klarede godt den. Jeg er også godt den. <laughs> Jamen det, det er mig der har sat den på, men det er oh. også lidt ligesom øh... pin. Ja. Men, men, men jeg tror det er også lidt ligesom med, med Lars, at øh, jeg jeg kunne, jeg kunne ikke, jeg skulle komme tanke om nogle de spil vi lader på listen. Og jeg sad med tre spil, som var Assassin's Creed, Battlefield øh, og Battlefield, som jeg ikke har fået spillet igennem nu endnu. Oh. <laughs> nemlig, jeg har nemlig ikke sat den på, fordi jeg, jeg ikke har fået ikke spillet hjem. dem igennem, øh, som jeg kunne forstå mig kunne på, og så måtte jeg finde nogen, som jeg har spillet igennem, så der var Batman en af dem, fordi jeg synes, det var et rigtig godt spil. Ja. Øh, men det druknede også lidt i, at det er før omtalt i rollespil. Kom, lige <laughs> bagefter. Så ja, det var så, meget, der druknet i. Ja. ja. Så, har, du, har du spillet den første Batman? Ja. ja. Hva, så, og, hvad synes du i forhold til, til det? Fordi... Jamen, det, jeg har hørt fra andre, som også synes, at, at det var værre, og nogen synes, det var bedre. Jeg, jeg synes egentlig, det er nogenlunde lige så godt. Der er nogle steder, hvor, hvor det gør det lidt dårligere end et hvor jeg synes historiemæssigt, der gør det ikke lige så godt som andet. Øhm, men men er det godt lide den måde, at man bevæger sig frit rundt i, i Arkham City øh. mm. Ja, det, det virkede som lidt, altså på mange måder ligesom DSX, det jo dem, at det har en åben verden, som mm. egentlig er en line af verden Ja, netop. Men, men man får stadig den der fornemmelse af, at, at man kan selv vælge hvor man bevæger sig hen. Ja. Altså, men, men der er ikke så mange muligheder rigtig at... altså, jeg vil sige, jeg jeg har sjældent spillet et open world spil hvor verden føltes så lille, ja. synes jeg. Altså, altså det er bare sådan nu starter jeg nede og så Svæver alligevel til den anden ende, det er to sekunder eller sådan noget. <laughs> jeg, jeg blev virkelig sådan lidt chokeret over, hvor, hvor lille den faktisk var. Um, og det er ikke, fordi det gør mig særlig meget, men... Jeg spørger, Arkham Asylum havde sådan en fed verden. Mm. Den var så lineær, og den var så flot designet, og, og du... Alting føltes som om der var en grund til det ret op, en eller anden Ja, noget. og du kendte alle steder. Ja, og jeg, jeg, jeg for synes, når du rundt rundt ude de der haver og sådan... Mm. Alle de fucking awesome locations, der var jakken sammen. Når, når du er inde i, altså fordi, lad os være om markedet, om det er ikke et open world-spil, det der åbne verden er bare, når du går fra den ene bane til den anden bane. Ja. Fordi ba Selve banerne er jo stadig indelukkede. Mm. Og de fede, øhm, inden at meget af den åbne verden føles lidt ligesom der er en bygning, der er en bygning, der er en bygning, der er, bygning. Det er, der er meget få af bygningerne, der faktisk ser specielt interessant ud, synes jeg. Mm. Øhm, når det så er sagt, så synes jeg også, altså, det er en fed følelse af hatebatmanspil, at du, sidder op på en eller anden gargoyle på en bygning og kigger ned på nogle thugs og swooper ned og slår dem ned eller, <laughs> eller okay, nej, slår dem ned, slår dem <laughs> ned. <laughs> um, men altså det, det, det, det, det er meget godt til at få det til at føle som Batman men jeg synes ikke nødvendigvis det på nogen sværs måde forstærker spiloplevelsen øh, vores nye tester Emil er noget at sige om mm. Arkham City han er okay. også på sin liste okay. okay. ah. så er deres der høre. i Tommys dybe stemme i 2009 var Arkham Asylum en absolut favorit det tog lidt tid før jeg tror oh, før jeg satte mig ned med det Men i dag er jeg glad for at Rocksteady har gjort det Med The Dark Knight Har de gjort for det for med for... The Dark Knight? <laughs> I, I dag er jeg glad for hvad Rocksteady har gjort med The Dark Knight Nå for hvad? Okay oh, Det giver mere mening <laughs> Ej hold nu op! Det går rigtig godt det her Det er ikke sjovt hvis jeg læser det op som det står Arkham City er mere af samme skuffe Bedre og mere badass gattes Free roaming verdenen er der på trods sit mindre størrelse end forventet, stadig giver spillet et puff i den rigtige retning. Det var ham, der skrev det, du har ikke mig, der læste Stop Orange. <laughs> <laughs> er den færdig? Var det det? Ja. Yeah. Okay. Han har også noget til DS6 og Dark Souls. Okay. <laughs> Nej. <Næh, ja. laughs> mm. Det er ikke blevet cuttet, det for mig. Ja. Uh, jeg synes, at Arkham City var markant kedeligere, end det første ja. spil. Ja, jeg vil også sige, jeg havde to rigtig sjove dage med Arkham City, men at det var slut ja. mm. altså jeg lidt, Det er slet ikke noget imod den oplevelse, jeg havde med Arkham Asylum. Ja. Men det, det, er måske også, altså, det er selvfølgelig også lidt der med, at Arkham Asylum var nyt. Der vidste vi ikke, at, hvad fanden det var, og så kom det altså sådan lidt, wow. Altså, det var Batman, lidt Batman som Batman skulle være, ikke? Og det var den der, altså, det er næsten det eneste gode Metroid-spil ud over Metroid, Arkham Asylum. Um, og det er så også noget, der, jeg synes er lidt trist ved Arkham City, at Arkham City er simpelthen ikke Metroid nok. Mm. En hey, nu har jeg en god uh, late kandidat til det her. Jeg er selv Robot selv wants kitty. Det er også spil. Års oh, spil. Års spil, ja. Altså, jeg, uh, ja, det ved jeg ikke. Hvad synes du? Jeg vil gerne godt, den, men altså, det. Altså, jeg, jeg er ikke okay meget der okay nu det. Altså, det, det er okay for mig, at den bliver kædet. Nu er det mig der er sat den på. Det er ikke værre end mig. I could go either way. <laughs> om, <laughs> <laughs> ja, jeg ser ikke imellem, Ja, ja, ja. Klar. <laughs> <for>. <laughs> men jeg, altså, jeg er ikke altså. Er du kedt, jeg er meget ladet i jakkemæsilen. Ja, så, så, så, så er din stemme allerede ugyldig. Jeg vil sige på den måde, at hvis, hvis Arkham City ikke kan siges at være en væsentlig forbedring, ja, det er også jamen, så, så, så, så kan det bare ikke komme op i, i, i de fem bedste spil, fordi... At, ja, jeg vil også sige, at der, der er andre spil på den her liste, som jeg, jeg gerne vil køre der samme grund. Ja. Jeg synes egentlig, Emil siger det meget pænt i hans, i hans anmeldelse, at her er der mere af samme skuffe. Og det er så selv diskvalificeringen i forhold til at være de fem bedste spil, for det skal jo... Ja. Lige har været en tand over, hvad... hvad... Og det er, pisse godt. Mm. det er godt. Det er også godt Det, det er ikke så sikker på, men... Kan vi så fjerne Zelda med dem? Ja, Ja, selvfølgelig kan vi det. Nej, jeg må ikke afsløre, vi kommer. <coughs> kommer. Vi cutter Vi uh, cutter Batman City. Og går videre til World Pro Evolution, Evolution Soccer 2012. <laughs> okay. Som er et fodboldspil, som jeg ikke har nomineret. Skal vi cutte det? det? Hvem, hvem har nomineret Jeg, jeg kan jo ah, godt lige sige vi, noget vi, om... vi det. Hvem har nomineret det? Jeg har Morten. Brudelsen 2012 er en af de bedste udgaver af den serie, men det er sådan fuldstændig mere af det samme. Og, altså der er ikke de store revolutioner. Jeg synes godt vi kan godt. Den dag, hvor et af de der årlige sportsspil bliver et af årets spørgsmens bedste spil, så bliver det ydermame um, et dårligt spilår. FIFA ja. faktisk kan i år være markant tæt på at komme med på sådan en liste, fordi de har virkelig ændret nogle ting så, han, så hvis han skulle have fået sportsspil med, så skulle han have valgt det andet spil. Det, ja, det vil spil. jeg næsten altså, det vil sige. Det når FIFA får til at græde, så er han med på at tage <laughs> ja. det med i top 5. Jeg synes også kun, der kan være spillet der med i top 5, som rimelig, har fået en til at græde. Der er faktisk en rimelig gribende kamp i FIFA, hvor, øh <laughs> eller var der hvor at, øh, Mikkel han scorede mod mig, da jeg indspillede. Det var rimelig stor af <laughs> Jeg har Videre <laughs> til The Witcher 2. Så er det mig igen? Nej. <laughs> uh, er der andre end mig, der har spillet The Witcher 2 egentlig? Ja. Kort. Jeg spillede spillet første fem minutter. Det er jeg også. Men ikke fordi det var dårligt. Ja. Det var bare, de ikke kører. Det fantastisk <laughs> Det er så flot. Det er kæftigt spiller. Og sjovt. Jeg ja, kan se også fantastisk godt ud. Og 6. Er der seks i det? Der har masser af seks i det oh, spil. Det er nok det mest seksheds i år i hvert fald. hvis vi havde noget til. Hvad det er Jacobus? Var det? Ja, det Hvad er det med Jacobus Er faktisk det? Det? det mest spil i år. Hvem med Saint ja, Det er faktisk. Oh. vi er <laughs> spil er det mest, sexede <laughs> sexede <laughs> spil er det mest <laughs> i år? top 6? Top Catherine. Oh. Uh! Catherine ja, <laughs> er, er faktisk der med at hvad der kommer. The er. Ja igen. Det er sjovt. der er de her på mit vedkommende tre rollespill liste som jeg vil ikke sige, hvad det tredje er. Nej, nej, nej. Øhm, Som er så vidt forskellige, men som, sjovt nok, på hver deres egen meget forskellige måde fungerer over at fortælle en historie helt vildt fedt. The Witcher 2 er nok helt klart årets bedste karakterrollespill. Hvor mm. du får en karakter, som er beskrevet, altså de har skrevet bøger om ham. Øhm, og så bliver du bare sat i hans skoer. Fiktion, skal lige sige. Er det bibel? Det er fiktions ja, fiktionsbøger, ja. ja. Det er ikke... Bibografien og... Spiller ja. som Jesus, det er twistet. Hej. Øh... Årh, oh, det er vildt. Men det. Det er lykke du at <skrællige> <lave et> <skrællige> ja, <skrællige> ja, se den her person rundt <skrællige> ah. i verden og se hvad der sker. <skrællige> og... ja, altså det, er, det er bare en velfortælde historie. Alle dialoger, alle dialogsekvenser er meget mere cinematiske end for eksempel sådan noget som Mass Effect, som også er relativt cinematisk. Det fungerer basic bedre her, fordi det er altid custom, og der er altid forskellige er statister med i dialogscenerne og sådan noget. Det er, ja... Vil du, vil du sige, at det muligvis ikke er så meget et rollespil, fordi du ikke får lov at spille en rolle? Nej, det ja, det, er, det, det, det er mere i en interaktiv historie. rolle, Ja. du træffer konstant. Hvis der er noget at valg i det ja, okay. spil, okay. I spil ja. så er det det. Ja, det, er det. det altså, og det gør det meget mere rollespil. Og det, det, sagt, det var, det er det, ja, og ja. Det var okay. også det, vil ville komme til. Moralske valg har aldrig været så godt som i det spil. Fordi du træffer en beslutning på et tidspunkt, som måske ikke engang føles særlig stor. Eller Skal jeg knalde hende eller hende? Faktisk, ja. Sådan noget som det også. Men også, altså nogle gange træffer du nogle kæmpe store beslutninger som altså, der er ingen tydelig god eller ond. og det vi spillet heller ikke her der er, det skal ikke være sådan noget med, at du du har svært ved at regne ud hvad der er god eller ondt, der er ikke noget godt eller ondt, og det har ingen umiddelbare konsekvenser. Det kan, men det kan til gengæld være, at der kommer en virkelig stor konsekvens otte timer senere i spillet, og så på den måde fjerner spillet også din mulighed for bare at luge det og gøre det igen, hvis du ikke var tilfreds med resultatet. Så det er der med, og det, igen det tror jeg måske også, jeg ikke fik sagt i min anmeldelse, men med at at det spiller giver dig nogle, nogle reelle konsekvenser ved dine valg og fjerner muligheden for bare at fortryde det. Sådan, du skal leve med, de, med konsekvenserne af din valg, som et voksen okay. menneske på en eller anden måde. Ja, det er jo fedt. Og derudover er det et, et underholdende og udfordrende kampsystem, jeg har på langt hen ad vejen. Og som sagt grafisk vildt fedt. Dejlige, dejlige lukkede miljøer, som fordi de er så lukkede, kan se super fede ja. um, Fantastisk levende byer, sådan noget med, at når det begynder at regne, så løber alle ind under halvsager, sådan, eller bare kan dække. Og sådan. <laughs> The Witcher 2, det er mit yndlingsspil, jeg ikke har spillet. Ja, det er jeg faktisk ja. nok også mit. Og I skal med spille. Jeg lavede den fejl, da jeg tænkte, ej, jeg er så sejt på Witcher 2. Den Jeg, start, jeg, jeg, jeg, jeg starter med at spille etteren, og så går jeg bare død en halv time i etteren. Og sådan, Åh, det er altså også godt etteren. Oh, jeg, skal etteren. Jeg, jeg, jeg, jeg vil også sige, etteren har fantastisk historie, men der var nogle ting, jeg, jeg heller ikke kunne komme over. Det var kampsystemet. kampsystemet er, jeg kunne ikke lide det. Er det det samme i toeren? Overhovedet ja. altså, Så skal Arh, Er en altså det et action-combo-baseret ja. kampsystem? Så jeg skal en bare springe, springe videre til næste ja. i død. Den halv time inde i det. Ja, kampsystemen er simpelthen øh, ja. dårlig. Og det like. er det andet af de to spil i år, der har rimelig awesome drag-sekvenser. Mm -hmm. Dragon Age? Ja, Dragon ja. Age 2. <laughs> Dragon Age 2 har sjovt nok ikke særlig sjove drag-sekvenser. Åh, <laughs> oh, nej. Ja, ja, ja. No. Ikke, ikke sådan det her. Men lad nu være spoilt. NEJ! Så kom vi så langt. Velkommen tilbage, lidt efter en kort pause. ikke BANYO! men noget godt uh, bagno og dubstep. <laughs> og oh, lad os hoppe hurtigt videre til næste spil på yeah. listen. En 3'er. Uhhh! Modern Warfare 3. Lad os godt den. Ja. Ja. Ja. Uh, seriøst, ja, er der, ja, er der altså, nogen, der vil sige noget, noget sødt om den? Jeg vil ikke noget positivt. Altså, det er rimelig populært. Ja, så derfor skal den jo selvfølgelig som en smagsdommerning, vi er. Cut <laughs> Ja, vi cutter den. <laughs> altså... Bum. Markant dårligere end de to andre. Altså, der er eksplosioner. Ja, hvis ja, historien jeg grænsen, bliver fortalt. Jeg kan argumentere lidt for de eksplosioner nu, måske. Øh, er det hver eneste gang, man har en dialog? Det hele tid. Ja. Der er ikke noget <laughs> dialog. Der er kun eksplosioner. <laughs> altså, jeg bruger jo Modern Warfare 3, eller bare Modern Warfare det hele tiden som, som repræsentant for alle vestlige spil. Det er faktisk en form for <laughs> heavy drop dubstep. Ja, det er faktisk lidt. I bund og grund. Der var ja. kun heavy drops. Er ja, Modern Warfare bare, bare dubstep egentlig? Det tror jeg. Så skal den jo se med på listen. <coughs> vi er videre til næste spil på listen, som er Portal 2. Katten. Cut. Hva? Cutten. Nej! Katten. Nej, den skal overhovedet ikke cuttes. Ja, den er cutten, cutten. ja. Er cutten. Cutten. Nej, Vi skal overhovedet ikke cuttes. Men havde jeg det på min liste? Ja, det tror jeg nok. Det er det, det samme, Katten. Vorligere end det første, Katten. For, fortæl dig om det, Christianen. Okay. Kan jeg se hvorfor det er <laughs> Det er Portal. <laughs> Men er det lige så godt som det første? Jeg er solgt. Øh, nej, det er ikke lige så godt som det første, men det er, godt. Det er sindssygt godt. Altså, jeg synes, det er lige så godt som det første. Ja, ja, ja, ja, ja. Men jeg synes ikke, det første var lige så godt, som du synes. <laughs> uh -huh. altså, det, er, det er jo to væsentligt forskellige spil. For det første, det er en fantastisk mod, og det her, det er et godt spil. Så værst, diskutere om et godt spil i stedet for om. Det synes jeg, det er. Ja. Jeg synes, det er en fed historie, dejlig karakter. Øh, altså, og det, det eneste problem, jeg efter han har med det, det er, at når jeg spiller det igennem igen... Så, så, så, så, så tager de der historiske sekvenser så lang tid, jeg har set dem. Og det gjorde de ikke i de første. Nej, nej. Josen i 1'eren har været også længere, synes jeg, på en eller anden måde. Josen i er vildt mm. men de er så lang. Det, det bedste i Portal 2, synes jeg, er Steve Merchant. Ja, ja. 100%. Den bedste karakter i 2'erne. Jeg synes næsten, det er den der co-op, fordi altså, det, den er, er fede. Øh, Ja, altså, jeg, jeg synes, den måde de, de smed kog op ind, også fordi jeg har, jeg har lyst til at spille det mere, jeg får ikke spillet det så meget der er Jeg Der har ikke prøvet det nye. Ja. Altså, jeg kan lide alt, der hedder noget med Prometheus og prætentiøst græsk mytologi. så... Ja. <laughs> ja øhm, altså, det, jeg, jeg har forhelvede sangen til sidst. Altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at sætte ord på det, Men fordi det ikke er... ikke lige så god sang som i The First Portal? Ikke. Det synes jeg. Nej, det, det, det synes jeg. Altså ikke. Jeg har ikke så... hørt den nok. <laughs> okay. øhm. god. Er det god? Den er rigtig god. Den mangler lidt mere dubstep. <laughs> oh, <laughs> Hvis Portal 2 havde sluttet med en dubstep-sang, som <laughs> var det årets spil. Ja. Det, det gør den jo så rent faktisk. Ej, jeg, jeg, Sluttingen på multiplat i den. Ja, det er rigtigt. Okay. Jeg synes, jeg synes, <laughs> at... Øhm, ja, det er dubstep så, Det er ikke bare Steve Merchings karakter. Det er altså også glat og sådan, at stadigvæk... Fantastisk. Ja. Jeg kan ja. jeg simpelthen at det ikke helt dum i det. Nej, han er Nej. virkelig, virkelig fucking god. Jeg men det er bare til gengæld den dårligste sekvens i spillet, synes jeg. Mm. Der, han er med. jeg synes, det er en god aktivt. historie. Jeg synes, der er nogle elementer i den sekvens, der er ret fede. Ja. Mit, mit problem... Jeg synes, jeg synes, jeg synes ikke det er med de kæmpe rum, du bare går igennem, og sådan noget, så er det mm. men sådan nogle Men de puzzles, der er, der er noget der er meget skægge. Mit problem ja. er Portal 2, og jeg kan rigtig godt lide det. Og øh, jeg synes også, det er et af de øh, bedste spil i år. Jeg ved ikke, om det er det fem bedste spil. Det er i hvert fald ikke på min liste, kan man sige. Men, øh, men mit store problem, det er det der, at de indfører for mange forskellige elementer. Ja. Og det vil sige, at der aldrig rigtig nogen af gåden, der bliver lige så tricky som i det første spil, hvor man havde færre øh, muligheder, men hvor de så til gengæld kunne udforske de, altså de begrænsede muligheder, man havde meget mere ja. til at lave nogle meget mere avancerede gåder. Jeg synes, at var for nemt. det ligger så i, i k-opdelen, og synes jeg, de er mere avancerede. Ja. Det er ret nok. Ja. Men i hvert fald single player-delen, som er det, jeg har spillet, øh, det føles mest alt som en tutorial til de enkelte elementer. Jeg ja. var skal man have den? En gåde skal ikke blive mere kompleks følelse for at er flere elementer. Den gud skal blive mere kompleks fordi fordi de enkelte elementer, du allerede har, bare bliver sat aflødes op. Altså, jeg synes, at man ser det som singleplayer-delen som en rigtig fed historie, mm. hvilket jeg mener, det er. Helt klart. Og multiplayer-delen som, som den reelle puzzle-del er spillet. Så er min eneste anke egentlig, at øh, jeg havde håbet på, at de havde været lidt mere vaks på fødderne til at udgive nogle flere baner til multiplayer-delen. Mm. Mm. Øh, jeg ved ikke, om de har tabt bolden helt, eller om de stadig kan nå at, at komme tilbage med, med et godt release. Det håber jeg, de kan. Jeg vil gerne have flere baner øh, mm. hurtigere mm, yeah. Fordi at modspat var super sej ja, men så, ja, nu har de også gjort det med at øh, Jeg ved ikke om de har det nu, men de har udgivet developer tools til, til Folket Så man ja. kan lave sin egen post og sådan noget, det tror jeg også kommer til at finde en del Gjorde øhm, okay. det lidt sæt om? Nej Okay Der var et eller andet, der var i hvert fald nogle custom baner og sådan noget men jeg ved ikke, Ja, ja. det var sådan noget, hvor man skulle ind og hardcore mm. Altså et eller andet var jo, jo bare modtet, ja, du ja. kunne lave alle baner, du er lyst til ud fra samme. Ja. Jamen, ja, yes, yes, det, det var så dejligt, Portal 2. Jeg synes også, altså, jeg kunne godt lide det. Og det er derfor, jeg også mener nok, at jeg tror, jeg har det på min liste. Mm. <laughs> altså, ja. jeg, jeg Jeg synes også, at, at det var et fantastisk velproduceret spil, ligesom alt, hvad det laver er. Ja, mm -hmm. øh, selvom det måske ikke er så altså, introduceret. Jeg synes, det var fint, at de formåede at introducere, introducere nye ting... Mm til Portal-universet, som allerede føltes som om, at... De hørte til. Ja, fordi altså, man kan sige, at de så ikke rigtig i Portal-gunen, meget, altså der var meget sådan noget med en ja. slim, man hoppede på og sådan noget. Øh, men, det, altså, altså er sjovt. Det var godt. Jeg vil sige, at det, det Portal 2 interesserede, som jeg gerne ville have det interesseret var bare en dybere historie og en længere historie. Mm. Det var ikke nye gameplay-elementer, jeg gerne ville have af Portal 2, for jeg synes som sådan, at... Det gameplay, der bare på det lidt kunne jeg godt klare at spille noget mere mm. i Altså jeg behøver ikke de der slim-hop-ting. Mm -hmm. um, jeg, jeg ved ikke, jeg synes... Jeg synes ikke, det blev dårligt jeg synes, at Jeg de, at de kom kom fokuserede med. meget på nogle ting, som, som, som jeg ikke synes var nødvendige, faktisk. Nej, for de fokuserede meget på historien. Og det var også det, du startede med at sige, var at, at det var det, der jeg, skulle jeg det være. Siger, jeg siger ikke, at de ikke fokuserede meget på det. Det var rigtig godt. De fokuserede meget på historien, og det var super fedt. Jeg synes bare, de fokuserede rigtig meget på nogle andre ting også som for mig også var, var fuldstændig overflødig, og måske endda skadet oplevelsen. Ja, du synes jo ikke, at de var lavet Portal 2, uden at introducere nye ting til det? Miljøet. Nej, det vil jeg også sige. Ikke, ikke som sådan en fuldpris-spil, der skulle være over 10 timer langt. Nej, nej selvfølgelig. Ja, et andet problem er også, at jeg, synes ikke, at jeg synes ikke, at alle miljøerne er lige interessante. Især, og det er så igen, jeg synes at især at miljøet med Jackie Simmons-karakter er altså lidt kedeligt. Det, det, det, jeg, det fortæller en god historie, men det som visualiserer det sådan en lille smule kedeligt ud og sådan noget. Synes jeg måske. Du kan ikke tale om visuelt kedeligt, når du, når du holder op mod Portal 1, som jo stinmæssigt bare var visuelt kedeligt Men jo, det, det, er også, så det er også et kort spil. Ja. Øh, så man bliver ikke vil, lidt træt af det. Nej, men det ville du gøre, hvis de holdt ja, ja. fast i port så klart. Så, jeg synes, de, så, har, de har slidt De udlagt lagt enorme miljøer langt under jorden. Synes, det var meget, meget. synes Og det du var nemlig også noget, der, der bidrog til en historien en om Aperture Science. Mm. Hvordan du ser de sikkert, her, den her tossede måde, de har skruet deres virksomhed mm. sammen på. Mm. Og, mm. og bare bygget det, ovenpå det. hele tiden. Fordi at, ja, det synes jeg faktisk var Ja, Nu kommer vi måske ind på noget af det, som jeg faktisk husker, jeg synes var lidt... Lidt irriterende også det der med, at jeg synes måske, de fortæller for meget i virkeligheden. En af, noget af charmen, den store charme på portet lidt, var det der med, at man vidste ikke helt, hvordan det der Apple science fungerede. Det var vildt underligt, og alting var hvidt og klinisk osv. Og Her er det sådan virkelig, man får virkelig hele tiden smidt ting i hovedet og hele glatters jeg jeg ting, synes jeg også er sådan lidt... Jeg, jeg ville gerne have været for uden at vide, hvad gladders er. Ja, det, det vil jeg også. Altså, det, er lidt, det er lidt for eksplicit, når man nu tænker så, på jeg, det er, fx fx Dark det synes, Souls, som er fuldstændig... Jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke, det er så eksplicit. Jeg synes, jeg tror bare, at der er rigtig meget historien, du har absorberet gennem miljøerne, og derfor føler nu, at du har fået meget forklaret. Fordi det, du får for igennem lyd, de der lydfiler, du hører og sådan noget, det er ikke ret eksplicit. Det, det, det, det, det er kvarteret bitte små aspekter af en kæmpe stor historie, skal, og så stykker jeg synes, jeg, du det sammen til din jeg egne. Det er eksplicit, at ja. ja, og det synes jeg Jeg det er en lille ja. ja, Og det, det synes jeg ikke er noget problem. Men hvis I meget gerne vil holde hende steril, så fint nok. Jeg synes, du var fedt, hun havde en backstore. Det, det er også udløbende smagssag det er, det, det er det er, det er for mig. Jeg vil sige på den måde, at hvis jeg, lavet, eller hvis jeg skulle have lavet en top 3, som vi plejer at gøre, så vil jeg ikke vide, om Portal 2 skulle ligge 1, 2 eller 3. Men ud fra i år med de fem bedste spil, så kan jeg i min univers simpelthen ikke. Se, at det ikke hører til. Som en af de fem bedste spil, der er lavet i år. Og du vil have med på din top 3, eller hvad? Ja, det har ja. været... Jeg ved ikke, om det var kommet helt ned på tredjepladsen, for der er et spil, der måske i være over, og måske mere. Hvorfor er, er så mange gode spil i år? Men, men altså bare ud fra, hvad der er udkommet af gode spil, fra 1. januar til nu, så er Portal 2. En lille ting, der irriterede mig, det var, at, at det blev sådan ekstra fjollet. Mm. Og det er mest fordi, at det hænger sammen med Half-Life-historie. Ja. Altså, ja. Det, det, det, det, jeg kan ikke helt se at de i verdener mødes, som det egentlig... <laughs> det bliver sådan lidt skulle... kunstigt nogle gange. Altså. Ja, øh, fordi, altså, det bliver sådan lidt... Altså, Man siger, okay, der er en fjollet, glæder sig af en ond robot, og det er fjollede, det er fint nok. Men man så altså også introducerer J.K. Simmons som et rigtigt uh. menneske, som har eksisteret over mm. ja, jeg, jeg, jeg synes, det er Aperture Science, der bliver utrolig fjollet. Og det er også fordi, mm. det er så åndssvagt urealistisk. Ja, men altså, det bliver stadig det opstillet deres... som et firma, som konkurrerer med Black Mace. Ja. Ja. grund til, at som... de tabte. Ja, præcis. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg synes, det er to sideløbende historier. Jeg synes, det er helt fantastisk, at Aperture Science historien er det her gå på mod med no regards for sanity. Ja. Og Black Mace mere af den mm. sterile øh, Uh, nu laver vi noget, der giver ja, mening der var Og så går det galt ja, men, ja, men Lad os holde den her, fordi det er helt klart noget, vi kommer til at diskutere mere ja, Der er ikke nogen af os, der ja. er klar til at nu i hvert fald øh, ja. Så lad os hoppe videre til noget, vi måske er mere vildt til at cut Nu 2070 til PC altså, jeg, det, jeg vil sige, at jeg, jeg, øh, jeg det på også igen Det var fordi, jeg skulle have en femte uh, Jeg okay. synes, det er et rigtig godt God. spil jeg har ikke noget at det bliver koldt. Jeg synes ikke, det er rigtig godt. Nej, jeg men... synes, altså, jeg kommer ind i det, og jeg aner ikke, hvad der foregår. Simpelthen, altså, der, der er ikke nogen tutorial, der er ikke noget, vil være smidt ind i det, og så beder de en om at gøre noget, men man ved ikke, hvordan man gør det. Jeg synes, altså, hvis man ikke kan spille Anno før, så synes jeg, at Anno 2080 er en rigtig dårlig start. Det er det et rollespil? Nej, det er det ikke. Okay, godt. Nej, jeg vil, jeg vil gerne lige sige lidt om det også, fordi det, det er et rigtig godt spil, og anno er Unikt, øh, en helt unik serie. Altså, det er mere om Sims og sådan nogle men der er ikke nogen, der har gjort det på den her måde. Og mm. Rigtig mange rigtige gode, mænd der så bare blandt perfekt. Det ser ret fedt ud, faktisk. Ja, og det er anno 2070 også. Øhm, og det her med, at øh, man bare bliver smidt ind i det, og man ender ikke, hvad man skal gøre, det er rigtigt nok, og sådan havde jeg det også selv med at spille anno før, indtil jeg så bare begyndte at gøre det, jeg plejer at gøre, og så, hov, ja, det virker. <laughs> um, ja, det var jeg bare også begyndt at gøre ting, og så egentlig ikke, at man gjorde det rigtigt. Nej, men <laughs> altså det er jo, det er ligesom, men, altså, det har også nogle interface problemer. Det synes altså, jeg synes, ikke. interfacet er rigtig dårligt. Så sådan, nede i hjørnet, så skal man trykke på nogle billeder af nogle personer, og så skal man trykke på det, billede af den ene person, så kan bygge en vej, så trykker billedet af <laughs> den anden nej, fordi, person, nej, bygge det, det, er ikke, det er ikke dårligt, fordi det hænger sammen. Det hænger rigtig godt sammen med, hvordan hele spiloplevelsen er opbygget. Øhm, og i forhold til, hvor komplekst det er, fordi det er åndssværdigt kompleks så er det virkelig et rent interface, de har fået lavet. Så altså, det, det synes jeg også er rigtig, rigtig godt. Men det er meget sådan en... Øhm, Ja, yeah, det er niche, det ligger på. Og jeg har ikke noget mod, at det bliver koldt. Det er ligesom inden af det nu. <laughs> Men fuck det godt spil nu. Det er selvfølgelig. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg glæder mig til at prøve det. Mm. Og spille noget mere, altså... Altså, hvis vi spiller en multiplayer, så forklarer jeg hvad jeg skal gøre. Mm -hmm. Næste spil på listen er sensor for Solar Empire, Tommy. Ja? Oh, nej. Han <laughs> <laughs> ja, vil godt spille. Simpelthen man faktisk er svært. Nu, øh, nu kommer vi til det. Øh, Årets spil? Den store... Oh, ja, jeg er sådan lige tæt på... Kørt ud. The Elder Scrolls 5. <laughs> Skyrim. Hader det. Og lad, lad mig lige stå med at sige, har vi det alle sammen på vores liste? Ja. Ja. Ja. Ja. For godt det. Ja, yeah, der, yeah. <laughs> der er noget galt der. Alle der <laughs> har sendt spil ind også i formorden har haft det her spil på deres liste. <laughs> ja. I min. I min. Ja, i min og i min hader det. I min har det også. I ja. min har det også. Sådan med Redguard. Oh Redguard. Hvad er der i Skyrim? Det er Uh, ja, Ej, hvor mange der er explosioner, når der er dialog. <laughs> ja, ja. Altså, jeg vil sige, der er mange explosioner, når man spiller pure mage. Vi havde vi vi vi en podcast, uh, hvor vi gennemgik de sidste 10 års bedste spil, så vi jeg husker. Uh, ja. Hvor vi også blev enige om, at uh, Morrowind faktisk Morrowind er var det bedste spil. Morrowind er det bedste spil. Mm -hmm. de Nej, oh, det var, det var Morrowind. Og, og uh, det var Resident Flashpoint. Jeg kan meget hurtigt stræbe Battlefield Lad os prøve at gennemgå, hvad jeg ser. Hvornår hoppede vi på Elder Scrolls-vognen, Christian? Hvornår, hvad var det første Elder Scrolls, du spillede? Uh, det var Oblivion. Oblivion. For <laughs> dem, der ikke kender interne <laughs> ja. jokes. Det var også Oblivion. Morrowind. Daggerfall. Morrowind. Oblivion. Ja. Mm. Jeg vil også sige sidenhen Daggerfall. Hvis vi starter med Daggerfall, Daggerfall er... Øh, nu har han uddraget sig selv som for, et, præsident på det, det her spil, bare fordi han har spillet det tidligere, oh, det er og blivet gammel. gammel. Vi, vi, vi, skal, vi skal ikke komme <laughs> til nogen af mine spillerne. Øh, nej, jeg mener bare, at hvis vi lige skal, sådan, gennemgår historien, så kan man sige, at Daggerfall er det her meget sådan, øh, tilfældigt genererede spil, der var kæmpestort klart. Så der spiller nogle sådan lavet øh, millioner af kvadratkilometer og en kæmpe kæmpe verden, hvorefter vi har skaleret det mere og mere ned sådan som man i Morrowind har den her øh, vildt fede, dynamiske og vildt underlige verden, hvor man øh, <coughs> render rundt øh, på øen Morrowind og kæmper mod Dark Elves osv. Så videre, så videre. Øen er valdens for som ikke eksisterer mere i universet? Men uh, altså. det er jo ikke ja, nej. Det er, uh ja. Skal du uh lige holde der til kaneren? Ja, ja. Og Ob Oblivion, som så faktisk går ind og ligesom, gør spillet meget mere sådan, brugervenligt og i mine øjne ødelægger rigtig meget det der fedt ved serien. Ja, æh. Hvor Skyrim er sådan, faktisk en rigtig god blanding Præcis. De den, elementer. Præcis, den forsoner det er rigtig ja, det. De. Morrowind-element med ja. det lidt game i opleveren. Ja. Men det er sjovt, faktisk en af de ting, jeg er lidt træt af, også i Skyrim og Oblivion, Altså det er fast travel, mm. fordi det ødelægger rigtig meget Det man altså oplevelsen af at være i verden. Ja. Ja, jeg havde også tænkt mig ja. ikke at bruge fast travel. Men det starten. har man hurtigt for. <laughs> ja, man er, man ender med Når man ja. har lyst til at sælge noget... Så skal man forsøge hver eneste butik ja. er hele Skyrim. Ja, men så, så er problemet jo netop det, at jamen, altså, hvis du har lyst til at sælge noget, så kan du bare fylde alt lortet i din, din sæk, og så tage afsted i stedet for, at du skal gå, og så være sådan lidt begrænset med, hvordan du bruger dit inventory. Og det ville jo være en helt ja. anden oplevelse. Mm. Hvis man bliver nødt til at gøre det, og så når man endelig solgt noget, så vil man kunne det. er det var jo nødt til at lige at justere en for du kan ikke fast travel, når du, når du har ja, når fyldt man, dit når man, inventory. man mindre, man sidder på en hist. Ja, det er rigtigt. <laughs> Nej, no. øh, jeg vil lige sige, at en ting, som alligevel redder Skyrim ud af denne her fast travel helvede. Det er at uanset hvor du står i Skyrim, ser det fantastisk ud. Ja. Og der er altid så, små detaljer, som ja. du kan gå hen til på dit lille kompasser. Ja, der er altid noget du kan. Du, du, du, du er altid glad, uanset hvor du er. Så det med, at man Hidden springer en lang og smuk rejse over, bliver kompenseret ved, at. Uanset om du bare skal ud og finde udhuset, så er det sådan en rimelig grafisk, ja, ja. fantastisk naturoplevelse. Jeg har gået ruten før, ja, men ja. jeg vil, jeg vil så ja, også ja, ja. sige, at altså, man, man når ja. nemt et punkt, hvor du eller sådan lige nogle gange i streg. Så mm. næste gang, du skal have tidligere spillet sådan lidt, kan man også tage Og så, og så, og så rider, rider du hele vejen, der går hele vejen, og så du, og så kommer du sige, at det var det var egentlig ret hyggeligt at gøre. Præcis. Og det bringer mig faktisk videre til den næste, jeg gerne vil snakke om lige her ved Skyrim. For nu har vi om, hvad det er, der er et rollespil. Du sagde med The Witcher, det, det gav dig den her personlighed, mm. Æ, og, og, og du synes, det var rigtig godt, og det var det sikkert også. Det, jeg synes er fantastisk ved om, det er, at du får den her helt clean slate, og det eneste, du får ud af spillet, det er, hvad du vælger at pøse i ja. af din egen personlighed, og hvordan du mener, at din person, hvor den kommer fra, og, og hvad du gerne vil. Og derfor, når du kommer lidt længere hen i spillet, og begynder at sige, i dag tror jeg, jeg vi tage på jagt, ja. og så bruger du en hel dag på at rende rundt på slitten og... Yeah, ja, ælger med fireballs. Altså, how can this not be a winner? Skyrim vinder scorer mange point på at bare at have så so mega lang og dyb en lore. Altså, alle ja. de fucking bøger, du kan læse. Og glæden ved at finde The Lost Diagonian Maid, part 2, <laughs> oh. er jo noget af det største. <stainIII> ja. Men jeg synes, synes stadigvæk, <laughs> at det har nogle af de der ældre historie problemer. historieproblemer. Med at ja, det, er ikke den bedste det aldrig med bliver specielt interessant, ja. selv i historien. Ja. Altså, det er alt det udenom, som ja. er interessant. Det er, de det er de små sidequests, og ja. så videre, ja. der giver ja. den, den uh, involverende fortælling. Og hvad, Men, du, hvad du selv gør, hvad du selv ligger i din ja. historie. Ja. ja. ja. Fordi altså, jeg er endelig en endelig lille situation, og jeg har genført uh, hovedkvesten, så kommer jeg ud, og så vil jeg egentlig gerne have, at alle hele Skyrim giver mig high five's hver gang. Ja. <laughs> Men altså, jeg starter så på. Companion, de der Companion-løsninger bagefter, hvor de bruger de første fem minutter på at svin mig til at sige. hvem fanden er du? Ba <tid> like. altså skal vi prøve, nu går vi lige udenfor, så skal jeg lige se, om du kan noget som helst. Gå lige op og hente mit svær. Ja. Jeg har awesome. Du skal hente mit sværd. Jeg okay. ved ikke, hvem du, du er, du der. du ved bare, at du er allerede 40 levels over ham. Yeah. Ja, altså, jeg har White Run, jeg har gjort det hele, jeg er, altså, jeg er ret sikker på, at den mand på et eller andet tidspunkt har set mig stikket svært i en eller anden, så. Så, så på den måde så mangler der, altså, for det ligger systemet med fame og sådan noget, det ligger gemt i, Ja, yeah, altså, man, man, man i, får hentet sådan, Skyrim. Oh, could you enchant this for me? Har jeg fået rigtig meget på min ja, nye karakter, det, ja. fordi jeg er god enchanter. I, både Oblivion og Blivianne tror jeg, at folk øh, reagerede på, hvor højt din skill var i det yeah. næsten ja. ting. Ja. Så. Ja. Men der var ikke taget højde for det. Det vil sige også kræve en del mere, mm. øh, hvis de skulle have ja. taget højde for, hvad man har gjort tidligere. Jeg bliver I, snart, snart træt af, at alle vagterne kommenterer min maze. Jeg <laughs> <laughs> <laughs> er bange for den. Jeg synes stadigvæk, at det største problem med Skyrim, som gør, at det stadigvæk er et... I mine øjne ringer spil end Morrowind, det er, at der er for meget, der er tilfældigt genereret. Øh, alle de kister, du finder i en grotter, er bare sådan tilfældigt loot. Øh, du føler ikke, at du kan gå til sted hen og finde noget, som er specielt unikt, fordi du gik det sted hen. Det kan du gøre nogle gange, og det er derfor, det er en blanding af Oblivion, som var fuldstændig den anden grot, som bare var totalt tilfældigt. Ja. Og så Morrowind, hvor du virkelig begynder og få det bedste, den bedste rustning med det samme. Ja. Det her det er sådan en smøjsblanding, og det fungerer klart bedre end Oblivion, men jeg synes, at... Det gør, at det kan blive en smule trivielt at gå igennem den ene gråd efter den anden, fordi man ved, at meget er bestemt af den underliggende spilmekanik. Ja, fordi når man mm -hmm. først rammer det der level 20, så ja. holder man op med at finde ting, man egentlig kan bruge. Ja. Ja. Men, men så er der også en, en dyb crafting-del og en klar ja, ja, jamen. Jamen. Men nu skal vi ikke diskutere, hvordan det her i forhold til Morrowind, vi diskuterer, hvordan det er i forhold til de andre udgivelser, der er, har været i år. Og det skal helt klart ikke køtes sig. <laughs> og vi diskuterer jo også for eksempel Modern Warfare i forhold til de andre, og Arkham City i forhold til Arkham Asylum og Nå, jamen, så videre. Du, du, du, du kan holde op bare fordi, at, at det bedste spil igen de sidste 10 år er ikke synes, helt Men synes sådan jeg synes stadig, det. det er et reelt kritikpunkt af spillet, som jeg ikke kan lide ved det. Det er jo, det er jo, det er jo konsolernes skyld, og det, det må man jo bare acceptere, at de har valgt at sige, at det skal ikke være PC-exclusive, som Morrowind var. Jeg er ret være... sikker på, at det ikke er noget <laughs> om det er på konsollet Oblivion Og blev ødelagt, fordi det var et konsolspil? Det, det er der ikke nogen vej ud af. Morrowind er også et konsolspil. Ja? Ja. Jeg spillede Morrowind igen på Xbox. Xbox. Kunne spørges Xbox? Ja. ja. Det har intet med at gøre, om det på på altså man ikke. Det er jo et det, spørgsmål om, hvordan man det, vælger det, at lave. Det var og... lavet til PC, det der... En... Det blev lavet sådan, det blev til konsol er du sikker? Og så trækker jeg mit u af mig igen. Vi skal bruge en fact-check, og det er ikke af mig <laughs> <laughs> til, til at tjekke mine facts. Men det er et fantastisk spil, selvfølgelig, så lad os uh, lad os cutte det <laughs> og hoppe videre til det næste. Vil vi kan lige se, at uh, Mikkel er kommet. Jo. Ja. Hej Mikkel. Vældig. Velkommen til. Nu går du igen. Jeg har ikke tur at sige noget, fordi jeg ikke er blevet intruseret. Vi <laughs> ja, har cuttet alt i det spil. Ja. Psst. I er faktisk ingen engang nået til min Ej, det, det var mit første spil, <laughs> kan jeg se på listen. Er det første er nogen sådan, at spil, du nogensinde har spillet? Ja, det første, der er første spil, jeg nogensinde har spillet, så det er faktisk lidt overraskende, for at jeg testede en del inden det kom ud. Mm. Men det spillede du ikke? Afsløret. Jeg plejer aldrig ikke spillet. Skal vi Godt. Det kan vi alle sammen blive inde mm. Så kommer vi til måske et lidt mere divisive spil. L.A. Noire. Hvem har det på listen? Det har Mikkel, kan jeg se her. Jeg, at... <laughs> jeg bad om at skrive sådan cirka fem linjer i Eller var det til den anden jeg sagde det? det det sagde du ikke til mig. Okay. Det er ret sikkert. Jeg sagde at det skulle læses op. <laughs> er det, det er er meget glad. Vi for. vil ikke swipe starte med nu at læse Mikkel's uh, tekst til mig op. Jeg vil lade Spuen time på. Skal jeg gøre det så? Ja, det ja, er, jeg er her, så gør det jo mening. Elenao er en fantastisk oplevelse første gang du spiller det. Første gang. <laughs> <laughs> lige præcis, <ikke>? <laughs> Der er utrolige mængder af detaljer i den virtuelle verden, og de korresponderer perfekt til virkelighedens Los Angeles. Der er ikke meget at lave udover hovedhistorien, men mens man sidder og spiller den, er man for det meste dybt engageret og spiller med en pirrende nervøsitet i forhold til, om ens valg kan vælte sagen, og man sidder tit og poker pokkers meget i tvivl om, hvad man skal gøre. Anden gang man spiller spillet, er man fuldstændig lige glad fordi det hurtigt går op for en, at det ikke gør så meget, hvad man gør, for man når hen til den samme slutning alligevel. Dragon Age 2 led lidt det samme problem faktisk <laughs> med, skrædskrede parentes, spoiler, <laughs> Den ligegyldighed, der er over for spillerens valg imellem templeret og mage til sidst, fordi det er sammen med ah, to Når spil som disse to, der er meget historiedrevne, finder ud af at gøre gameplayet sjovt nok til at stå fuldstændig for sig selv, og ikke bruge historien som en belønning, der skal motivere til mere spil, så bliver det gode sider. Det var hyggeligt. Så er vi et kort og la jeg jeg sidder og lidt og kigger på de her øh, forskellige ting, og det er godt, og det viser noget, som der måske kan blive mm. fedt på et tidspunkt, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det er et af de bedste, når jeg kigger på de andre kandidater, jeg synes, der, jeg skal være ærlig. Jeg var overbevist om, at det var et af de bedste, mens jeg spillede det. Ja, øh, og bagefter har jeg måske fået en, jeg vil ikke sige, at jeg har fået en anden holdning, jeg synes der er ikke det er lige så godt, som jeg synes dengang, Men altså. Der er ja, bare et eller andet ved det, billede, så. det som. Yeah. Ja, Jeg havde det sådan, da jeg skulle komme i tanke om fem spil, øhm, så kunne jeg ikke komme i tanke om andre end Poul 2 og Skyrim. <laughs> og så kiggede jeg over en liste, og så var sådan, gud, nå no, ja, der var også Elay Og så, nå no, ja, det var også ret fedt, og, og netop på det tidspunkt synes jeg også, det var de fedeste spil, jeg havde spillet i lang tid. Mm -hmm. Men det er sådan lidt... Det, det, det ringer ikke så meget. Og der er spørgsmålet også. Ikke? Altså, hvad er det, vi vil sige er fedt? Er det den oplevelse, man har, når man spiller det første gang, man prøver det første gang, mm -hmm. man finder ud af alle de her ting? Mm -hmm. Eller er det det, at det bliver ved med at kunne fungere? Ikke? Altså, og der er så mange af de her spil, som bliver ved med at kunne fungere. Ja. At, Men der synes bare, det, det er meget det. vigtigere, at det er fedt, når man spiller det. Mm. Altså, jeg, jeg, havde, jeg havde jo en rigtig dårlig oplevelse. Jeg synes, det var et, et dårligt spil fra, fra enden til anden. Der var ikke et element, jeg synes, var virkelig godt. De skal have props for teknologisk set, og, og skubbe mediet fremad med det her face capture, som jo er brilliant og jeg glæder mig til at se det i et godt spil. Men... Hvis det overhovedet kan bruges i andre <laughs> ja jeg, jeg synes, at historien var, var, var dårligt fortalt, og, og, og personerne hvad hedder og karaktererne var og, oh, irriterende. Og... Bilerne kører dårligt, det dårligt spil. Jeg synes også, at bilene kører, jeg synes, jeg synes, kører rigtig, rigtig jeg synes, godt. godt. Jeg, altså, faktisk, alt fungerede rigtig det er, godt i spillet, sådan, hmm. også når man skulle skyde, der var I, der er ikke så meget af det. Var dem. Var man, man, man havde en chauffør, det var jeg rigtig glad for, for jeg blev kørt rundt <laughs> rigtig meget. <laughs> ja, altså, nu, der, der er sådan nogle små detaljer, som faktisk gør det ret, øh, ret let at komme igennem osv. Det var bare en fed oplevelse, en fed interaktiv oplevelse. Vi, vi snakkede også om det, var, tror, det var, det du havde spillet det gennem Lars, også, at, at der var den der hvor del, hvor man skulle komme rundt til forskellige steder i byen ja. og, og, og sådan så ud. Pusledelen. Ja. Det var rigtig godt. Øh, Arh, jeg kunne en del. Altså ja, det synes jeg var fedt. Jeg ja. synes, det, var vild godt, <laughs> det var Det eneste spil, man har spillet. Jeg vil gerne, jeg vil gerne have mere af. Ja. Vi gør, det jeg synes, jeg synes lige præcis, at det var det værste. Ordentligt. Det var et sted i et, et spil, der, der, der giver udtryk for, at man kan få lov at tænke og selv være detektiv. Så var det det eneste sted i spillet, der stillede krav til min, til min egen mentale fakultet. Jeg var tæt, jeg var tæt på at løbe med at spille det der. Det er også, fordi du ikke har det... forudsætningerne for at... Det var mere jeg findede, at jeg fundede ud hvis jeg holdt stille længe nok, så sagde spillet, hvor jeg skulle hen. Ja, det synes jeg også var lidt er dærlig. Okay, så, ja. så dum var jeg ikke. Jeg nåede at komme frem, før spillet <laughs> threw me Altså jeg vil sige, at spillet sag men problemet er jo for eksempel med, med den sekvens, at det øh, baserer sig på, at man har været henne ved de forskellige steder. Fordi hvis man ikke har noget på sit kort, så kan man slet ikke se, hvor man skal hen. Nej, jeg havde ikke været henne ved de forskellige steder. Ja, men hvordan kan du så regne det ud? Fordi der er jo ikke nogen indikation på kortet de fleste steder. At der er det på det sted? Jo, det synes jeg ikke er noget problem. Ja, så jeg fandt det også lidt hurtigt, men var, fordi jeg kørte rundt så stod der hvad det var. Men hvis man nu, jeg prøvede så også bagefter, hvor man ikke har noget som mm. kort, og så kan man sige at det er måske ikke det Er, det, er, det, er, det, er, det, er det ikke meget sent i historien, at, at det kommer det eller ja, det, man... det kommer, jo, men hvis man har kørt en... rundt og været chauffør hele tiden, så er langt det fleste jeg snakker om det. De har ikke haft nogen anelse om det. Sådan havde jeg det også ja. lige præcis. Ja. Mm. Mm. Altså jeg jeg jeg, jeg til til noget internet, fordi jeg skulle teste det her smil, ikke, så jeg skulle ligesom komme videre i det, der var ikke så meget at gøre, så jeg blev nødt til at finde ud af hvor det var henne ikke? Altså. Så det var måske også et problem. Men jeg tænker lidt, at det her spil, der er ingen tvivl om, at Alain Noir er et vigtigt mm. spil. Der er ingen tvivl om, at det her det bliver noget, som man eventuelt, afhængig af hvad der sker bagefter, nu ikke kan, kan gå tilbage og sige, at det her spil var det første, der gjorde det her, mm. og det her spil var det, der gjorde det her. Mm. Men er det et sindssygt godt spil? Nej, det, det er lidt samme diskussion, vi havde med, med Heavy Rain sidste år. Mm. Det her spil er lidt det her års Heavy Rain, som jeg... men ikke lige så godt som ja, Apple. Men, men, er, jeg, vil sige, jeg tror bare ikke på, at det kommer til at tage en så stort. Som Men det er stadigvæk et af de spil, jeg synes var bedst, mens jeg spillede det i år. Helt klart. Mm. Og et af de spil der var mest dragende, og som jeg gennemførte ja, ja, jeg hurtigst. Og hvis man for eksempel siger, nu, da jeg snakkede om DOCX, så er det her med, at det var sådan noget at nu skal jeg også have gennemført det, bla, bla, bla. Sådan mm. havde det aldrig maler en rar. Altså jeg er slet ikke klar til at det endnu i hvert fald. Det er noget. Det eneste jeg synes, der var sådan et ærgerligt mindre, man var færdig, det var, at da man har skiftet karakteren hen imod slutningen, der vi der mm. ikke huske, hvad de hedder. De to. Men ham, den sidste, man ja. spiller, der adjævnede jeg mig lidt over, at man ikke havde fået lov til at spille ham mere, for jeg synes, han var interessant. og han, ja, ham, var også øh... Det er en god dynamik i spillet. Altså, meget altså, Nogle kan ikke lide slutningen. Jeg synes, at slutningen var noget af det bedste, vi spillede faktisk. Mm. Ja, det sluttede, at man pludselig ikke at spille mere. Det var en fantastisk oplevelse. det <laughs> var så. <laughs> ja, lad os sætte den første team ja, Der var aldrig nogen, der havde Jo! I begyndte jo at sige, det var et passioner. godt spil, og jeg og ventede jeg er på, at det blev et godt spil. Bilerne styrer rigtig lent. Det, er, det, er ja. <laughs> det gør de også på. Lad os så videre til næste spil på listen. Assassin's Creed Revelations. Cut. Som det er vel kun af mig, der har spillet. Og ja, det var, jeg har ikke, ja, de er jo at være med at spille det. Ja, det, det er Grønfeldt, der nominerer det. Jeg har ikke nomineret det. Jeg synes, det er... På de fleste måder bedre end Brotherhood. Men mere skuffende end Brotherhood. Fordi ja. at det bare er, jeg jeg er bare en, en, en udvidelsespakke. Uden uden at have spillet ret meget af det, og derfor minor ikke har ret stor vægt, så vil jeg sige, det her er det dårligste, at der er sådan spil til dato. Jeg synes, det er, det synes, det er markant inden. bedre end Brotherhood, for ja. der sker flere interessante ting i forhold til øh, historie. Amerika. alle tre overordnede historier sker der nogle langt mere interessante ting i Brotherhood, øh, og der er meget mere af det. Men skal og, der mere interessante ting her eller i Brotherhood? In at, I det her i Revelations, der mere oh. er mere af det. I, brother, I Brotherhood er der én ting, der oh, er fem ja. minutter i slutningen af spillet, som er interessant, ellers oh. er der intet. Oh, er Og alle gameplay-elementer, som er ført videre fra Brotherhood, fungerer bedre her. De nye gameplay-elementer fungerer bedre end de elementer, de er indført i Brotherhood. Så jeg synes, det er et bedre spil, men altså, jeg er siger. enig i, at når man har spillet de tre andre foregående, så er det mere skuffende end Brotherhood. Yeah. Jeg kan bare ikke se, hvorfor jeg stadig skal spille som kan... etsyger. Det, det synes jeg ikke er noget problem, for etsyger kan jeg egentlig godt lide som person. Jeg kunne ikke lide starten af spillet, det var helt forfærdeligt. Men det er så fordi, jeg har noget med det her in action start, hvor det hele lige... Uargh! Og så tager vi et trit tilbage. Jeg kan ikke bare... baby steps. Og så synes jeg, at jeg har haft problemer med styring, hvilket er det første Assassin's Creed, hvor jeg ikke kan få min min spasser, Italiener til at gøre, hvad han skal. Jeg går ud fra, at der stadig sker at du står på en eller anden lille bjælke, og skal hoppe den her vand den her Nej, nej, nej, nej, nej. Nu, nu tager jeg et skridt fra, fra en tagryk til en anden tagryk, en meter, men jeg når de åbne et faldskærm i mellemtiden. Nice. <laughs> hvad, så, hvorfor? Det har jeg, det oplevede jeg. Så var det ikke for dig, der bare bliver lidt bange for at falde ned. <laughs> måske skulle det bruges. Altså, det, i den sidste, det skulle jeg sige, Brother kunne ikke finde ud af at deploye min faldskærm. Det. Var helt ja, svært. Ja, jeg brugte det kun, da jeg skulle have den her cheap man tror på det. Ja, men det er jo ikke fordi, man skulle have ud fra en højde, før ja, ja. den kunne aktiveres. Nu kan du aktivere din, din, din falskærm, bare fordi du hopper op i luften. Ja. Så en halv meter op i luften. Det er simpelthen... Jeg synes også, at Assassin's Creed-spillen er stadig lidt lider af, af det samme problem, som jeg måske har sagt dem til, at de gør, at, at, at der er for mange inputs til en controller. Altså, mm -hmm. der er simpelthen... Ja, ja, der er for få knapper til alle de funktioner, der er. Så bliver det sådan noget med, at du skal holde en ned og trykke på den her knap, to knapper ned og trykke på knappe, tryk den her knap, eller så på her. Sådan, altså, det, det bliver forvirrende nogle gange. Må jeg fortælle en historie om Assassin's yeah. Creed Revelations? Yeah. Uh, Assassin's Creed 2 spillede jeg første gang sammen med min, med min gode ven, uh, Henry. Uh, og... Efter vi så spillede det, da, da Brotherhood så kom, så, øh, så var han på en jordmrejse, så jeg kunne ikke spille det med ham. Yeah. Men jeg lød værd med at spille det selv. Jeg spillede 10 minutter af det, og tænkte, det her, det er simpelthen forkert. Jeg skal spille det sammen med ham. <laughs> så så, øh, så ville jeg spille det sammen med ham, og jeg sad bare og tænkte, jeg vil så gerne spille det her spil. Jeg vil helt vildt gerne spille Brotherhood. Og nu har vi det her øh, Revelations, som er kommet, og det har jeg købt, og jeg har købt det i en... Øh, sååpigt dyr edition, ikke? Altså eh øh, <laughs> Animus og, Edition. Med, ja, lige hvis men bogen med til og altså noget, ikke det. Animus Edition. Det leksikon. Og han har så lige fået et barn, så han har ikke tid til at spille det med mig. Det var <laughs> Odin oh, Stark. Og nu tænker jeg, jeg vil gerne spille det vel. Ja, jeg kan godt vente til han har tid. Jeg synes bare, det bliver den. Ja, lige præcis, ikke? Det vil det være okay, ikke? Så kan jeg pushe det ud af min af min Xbox 360, altså Ja, ja, jeg, jeg, ikke, jeg har det. ikke spillet det, men jeg er heller ikke excited om at spille det. Altså, at, at det synes jeg også ligesom er at, at sparke ind i den her diskussion. Ikke at det skal vælte til den ene side eller den anden side, men det er også bare et eller andet sted. Det her giver os nu noget andet, Netsjø. Jeg synes, det mest sige man kan, man, man kan sige om Assassin's Creed-serien, det er, at nu er det virkelig tid til Assassin's Creed 3, men mm, de må ja. godt lige vente 3 år med at udgive ja. det. Men det kan de ikke, for historien starter i 2012. Det har man ude at sige, at vi bliver nødt til at udgive det nu. Mm. Så lad os kotte ja. Assassin's Creed Revelation. Ja, det kan jeg godt ind. Og det skal ikke lyde som mig, det er et dårligt spil, bare fordi jeg brugte mig over, jeg synes bare ikke, at det er Ej, bare, det er et godt spil. Det er, det er et, sted, et fint spil, men, men det er bare ikke top 5-spil godt. Fører vi at om det næste? Nej. Så kommer vi til årets spil. Legend of Zelda Skyward Sword, som jeg vil starte med at sige, at det er vel egentlig den næste der har spillet her. Ja, jeg synes, det vi bliver spillet i partier i dag. Og det var bare intro-sekvens. Og det var bare intro-sekvens, ja. Jeg vil godt det samme. Det her, det er... Hvis jeg skulle vælge et spil, så er det det her spil. Det er klart det bedste spil jeg spillet. Det er også klart et af de allerbedste sælgerspil der nogensinde er lavet. Men det er, det er okay. en næsten perfekt blanding af den visuelle stil. En blanding af den visuelle stil fra Twilight Princess øh, blandet med den her tegneserierige stil fra Wind Waker, øh, som giver sådan en smuk smuk malerisk oplevelse og så kombineret med det utrolig stramme gameplay fra Majora's Mask som er sådan et meget underkendt oh. Zelda-spil, som virkelig var dynamisk, øh, og hvor man øh, hele tiden oplever noget nyt. Det Spillet har klart et problem, som kan være større eller mindre, afhængig af hvem man er, men altså introen er sådan rimelig lang, og tutorialdelen <laughs> tager sådan et lille par timer, før det kommer i gang, men det er en elementært spændende fortælling, der er der nogle rigtig fede karakterer, man bliver introduceret godt til byen, men altså det er klart, at der skal man lige vise alle knapper på kontrollerne, alle funktioner, som Link kan tænke. Hvor kan spille det som det første der spiller også? Ja, lige præcis. Og det, er jo, altså, det problem har det jo bare, og det er jo et spil, der kan spilles af børn og voksne. Det er, sådan, altså, det er sgu svært. Det er klart det sværeste der, Helt klart. Så, men, men det introducerer alle elementerne sådan så alle kan være med og det synes jeg faktisk er meget sympatisk men det tager lidt lang tid men når det så først kommer i gang så er det altså en magisk rejse igennem nogle af de fedest designede baner jeg nogensinde har set i et spil og fantastiske koder og fantastiske kampsekvenser med den her Wii Motion Plus jeg har anmeldt mange Wii-spillere, og jeg har hele tiden kritiseret det her waggle-lord, fordi det synes jeg er noget af det værste, der er sket for spilbranchen, men nu skal til at bevæge sig med, og gøre ting, der tager en tusind gange længere, end bare at trykke på en knap. Altså hvorfor <laughs> skulle man i Twilight Princess sidde og vifte med Wii-moten, når man bare, altså det aktiverer, det, bare en, det aktiverer bare det, der sker, når man trykker på en knap. Men i det her spil, ja, det andet ekstreme eksempel, hvis der er nogle af jer to pc nørder der kan huske det, så er der et gammelt spil, der Die by the Sword, hvor man styrede sværet med musen og så fuldstændig en-til-en-kontrol, som bare lignede lort. Fordi hvis man tager og rundt med musen, så ser det jo ikke fedt ud. I det her spil har du ikke en-til-en-kontrol, men du har så den 8 prædefinerede retninger, du kan slå. Så du bevæger det frit rundt, og så når du slår, så aktiverer du den i de her 8 retninger. Og det fungerer rigtig, rigtig godt, for det gør, at du altid gør det, du vil. Så du bliver aldrig frustreret over, at styringen ikke fungerer, eller at, ja, altså, men det giver bare nogle helt fede muligheder i kamp, hvor at fjenderne kan blokere til forskellige sider, og du virkelig skal sidde og tænke dig om, med de mest simple fjender i spillet, skal du virkelig tænke dig om, hvordan du angriber dem. Ja. Og det er sindssygt fedt. Og det er jo også et rigtig resimt på, hvor motion tools, rent skal endelig gøre noget, som du ikke kan længe knap. Ja, altså Zelda, det viser, hvad ween kunne have været. Og det er lidt ærgerligt, at det ikke blev til mere selvfølgelig, men det er sådan en ret smuk svane sang for, for den kontrol. Det er som første, jeg har hørt sige noget positivt om det spil. Ja, det spil har fået sådan en rene stort set. Så. Ja, altså, altså alt hvad jeg har hørt, det har været negativt. Ja, det er ikke, men det har også været, altså, der har været meget om altså starten selvfølgelig. Men altså bare, bare altså, al været. Alle jeg har snakket med, som rent faktisk har spillet der her gennempå, der synes det har været et helt fantastisk spil. Men altså, det er jo også smag og behag. jeg synes det er... Uden tvivl, et af de bedste spil. Uh, om det er bedre, eller være sådan noget som Ocarina of Time, Windwake og George Så altså, det, det er jo selvfølgelig op til en selv. men jeg synes, det er en god blanding af de elementer, der har gjort andre gode sælterspil. God. Uh, og og er, er det. Jeg vil ikke afsløre noget okay. om okay. historien her. Er, det er, ja, det vil jeg, til gengæld vil jeg sige, at det nok er den bedste celler historie. Fedt. Uh, og det er en fantastisk verden. Og, ja, jeg, er spil. jeg er solgt. Så vi snettede det, eller? <laughs> ja. Ja, så men, så det det hvad nu. er det med historien, der gør det godt? Fordi, altså, hvad laver man, at man skal finde en Det, der er med historien, det er, at normalt, så er det jo bare sådan, når selv der er væk, nu bliver man blevet kidnappet, så skal du ud og finde hende Så sker så med alle mulige sjove karakterer, men de bruger lige lidt mere tid på at introducere. Det altså, det er ikke fordi, de bruger for meget tid, det er ikke Iacoza 4, eller hvordan altså, og oh. det som jeg elsker, men altså det er, de bruger lige den rette mængde tid på at gøre dig super interesseret i de enkelte karakterer. De har måske skåret en lille smule øh, fyld væk fra andre zelda -spil. Det er sådan lidt mere stringent, øh, og det gør, at du bare interesseret dig mere for den verden, du befinder dig i. Øh, altså jeg synes jo, at alle spil måske, altså, Twilight Princess er nok det svageste 3 d celta men altså ellers er de jo alle sammen fantastiske spiloplevelser. Øh, men der er noget over Skyward Sword, som, som gør, at formularen stadig holder, øh, og gør det nyt og spændende at gøre nogle af de samme ting, som man er vant til igen. Mm. Jeg vil så lige komme med, med en advarsel til, til borgerne i Danmark, hvis de skal spille Skyward Sort, I må for gudskyld ikke ændre jeres navn fra Link Nej. til noget andet, fordi det bliver ført over historien, og lige pludselig så står kongen og kalder kære Link for Sisse. Ja, det, lige, det, det, er. det er altså super dumt. Det er prædefineret, hvad hovedpersonen ja. hedder. Så... Jeg troede bare, at jeg skulle navngive min save-file, og så det ja, der. sådan er det altid selv. Der. Nej, det er dumt. der skal man altid kalde ham Link, fordi det er det, han hedder. Yeah. Yeah. Jeg kalder dem selv, der, tror jeg. Hmm. Kan dem ham awesome, fordi de bruger ordet awesome rigtig meget. A amazing. Læ nej, amazing. Kald, kald personen amazing. A amazing. Amazing, Ja, så får du rigtig mange gode de, oplevelser. Altså, de eneste ting, negative ting, jeg overhovedet kan sige om selv, er, det er sådan nogle rent sådan små tekniske ting omkring, altså hvordan vi inden konkret fungerer som maskine. Men altså, det er sådan noget med, at den øh, ikke altid lige centrerer lige godt, så du lige skal justere det, men så er det til gengæld lavet en super genial måde at justere det på, og sådan nogle ting. Så, altså, hmm. De løser nogle af de tekniske udfordringer meget fornuftigt. Men hvordan er det nytt? Det er nyt, fordi at du har hele den her motion control del, som er langt mere nyt end stort set alle de efterfølgere, vi har på listen. Det gør simpelthen noget helt, altså gør det her spil til noget helt andet end nogle af de andre Zelda spil. Øh, altså selve kampdelen af det. Og så har det øh, den her lidt strammere progression. Altså det der her også er helt nyt, det er, at de har gået væk fra at have sådan en kæmpestor åben verden, som er meget, meget tom, som man har i stort set alle andre celterspil. Øh, hvor du i stedet for har, at du kommer til sådan forskellige punkter, hvor at øh, altså før du kommer til det her tempel man har altid templer i alt af spil man skal gennemføre men før du kommer til templet, det område der er før det er simpelthen lige så meget en dungeon som alt det andet altså der er gåder og der er ting der skal løses og sådan noget. det har der ikke været selv før det altså, først når man kommer til templet at det bliver lige sådan et gådespil, her er der konstant nye øh, puzzles du skal klare og øh, øh, svære kampe osv meget mere dynamisk oplevelse, der sker hele tiden noget spændende som man skal være opmærksom på okay. Jeg har lidt svært ved at lade mig overvise. <laughs> det var dig nah. selv det spille. spil. <laughs> Nej, ja, ja, men altså... Ja. Altså jeg har det tværtimod for dig, sådan at det her svarer enormt godt til alle de anmeldelser jeg har læst. Mm. Altså, det er nærmest de samme ting, de siger også, at det her spil, det viser, hvad Wii'en kan. Ja. Ikke? Altså, og det synes jeg da også. Altså, det skal da i hvert fald ekstra vise. Du har nærmere, hvad Wii'en skulle kunne have kunne. ud. Ja, sådan kan man også sige det. Ja. Ikke, men, men mit, mit andre spørgsmål er, hvordan er det bedre end A Link to the Past? Det er bedre end A Link... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er nødvendigvis er bedre end A Link to the Past. Altså, for fans af den her serie har sine favoritter. Ja, lige for A Link A to the past, past er meget anderledes, fordi det er 2 d og det sidste store 2 d celler spil ikke? Øhm, Man kan sige, det har... Øh, hvor A Link to the Past er meget sådan komplekst i de hele det her dynamiske forhold mellem øh, lys og skygge, så har øh, Skyward Sword faktisk nogle af de samme principper, som det overfører rigtig godt til, øh, til 3D-verdenen. Okay. Altså, jeg har ikke spillet nogen særlige spill heller, men jeg har hørt, altså det du fortæller, det lyder spændende og jeg, ja. Det er jo ikke det er sikkert. Det, jeg ikke har jo ikke spillet ja, nogen af dem. Altså, det er jo ikke sikkert det er for alle. Det ved jeg ikke om man kan sige, men i hvert fald hvis man kan lide, altså ligesom at jeg vil jo aldrig nogen sådan tæt man har spillet Battlefield 3, selvom det er sikkert et rettig godt spill, det er bare ikke for mig. Ja. Men altså det her, det er for mig noget af det tælleste vi kommer op på sublim spilldesign i hvert fald. Sådan helt ja. ned i grundsubstansen af hvordan man designer spill, så de er sjove og gode er der er selvfølgelig noget af det mest perfekte, jeg kan finde på. Jeg har spillet fat, så jeg kunne... Vi fik nok ikke lov til at slette det. Det er to timer langt. <laughs> Men så kan vi til gengæld komme til noget, vi måske kan slætte. Uncharted 3 Drake's Deception. Hvem har spillet det? Er der nogen, der nomineret det her? Jeg har kun spillet det lidt, og jeg havde også skrevet det på, som en af dem der, hvor... At, nej, jeg havde ikke skrevet det på, men jeg havde skrevet i min mail, som jeg sendte afsted til at. Ja. at jeg nok måske gerne ville have skrevet det på, hvis jeg havde nået at spille mere af det, men jeg kunne kun spillet et mm. par timer, og så blev det til Skyrim i stedet mm. Altså nu skal jeg ikke evle hele tiden, men hvis jeg er den der har spillet så vil jeg godt lige ja, sige, at jeg, jeg, jeg, jeg synes, at det er det, er det blive blive svageste Uncharted-spil. Uh, det er også mit Jeg synes der, det er rimelig godt, men uh, der er så mange sådan, ting, som især tog Langt, lang langt bedre. Uh, Uncharted 3 er meget mere frustrerende, og nogle ting omkring styringen, der ikke fungerer perfekt. Og ja, det er, man det bare en sådan nu, eller? ikke? Ja, noget af altså der er patch'et nu, osv., men altså, skal stadig have alt for mange skud og sådan nogle ting, som er sådan klassisk Uncharted-syndrom. <laughs> uh, det, det er virkelig... Samt, det har nogle af de samme problemer som Assassin's Creed. Det er en spilserie, som har, måske har opnået det, det kan opnå. Mm. Og nu skal vi måske se noget nyt, fordi... Især det der klatring bliver simpelthen for statisk. Ja. Øh, at man kan se sådan nogle store lysende sten, man kan give fat <laughs> ja, Men det er et glimmerende spil. Men, ja, men altså, altså, det er jo også nogen B-team. Ja, det har vi så fundet det er ud af nu. B-team. B-team. B-team. Ah, <laughs> altså, det forklarer selvfølgelig noget af det, men der, der er også nogle ting, der er sådan... Øh, altså noget af det sådan rent øh, filmisk i spillet er vildt godt nogle gange. Men så har de sådan, for eksempel puttet et nyt melee-system ind, som er sådan en fattig udgave af Batman Arkham ja. øh, Asylum systemet og sådan nogle ting. Altså det, det er bare sådan lidt mere... Næh, det er slet ikke den samme store opøvelse som Thorin var. Ja. Det er i hvert fald ikke et Game of the Heroes. Ja, jeg kan ikke sidder og at for det her på den her liste. Er der nogen, der vil sige, at det skal være på? Der er ikke nogen her, der har spillet ud over ham, der siger, at det ikke skal være på, så... Ja, øh. ja. Men det, vi kan jo ja. lige læse Mils op måske faktisk. Ja, er det Mils, der har skrevet noget om det? Så, du oh, er, sådan, ja, okay. Okay. Så, vi er klar til at blive over. <coughs> <coughs> Han 3, 3, Nathan Drake. Drake Er du sikker på, jeg skal det? Det er ikke skyld, der. det. er godt det. er godt det. er godt med det. Det er det. er det. er det. er godt det. er det. Det er det. det. Playstation er haft, så han er en fed sprog. Ja, er seriøst. Tag lidt stor. for fucking præcis. Veltagende og velspillede stryger Naughty Dog's IP så ind på listen med et spil, der slår benene væk under mig. Drake's Deception er ikke lige så banebrydende som Among Thieves, men jeg er ikke nået til det punkt endnu, hvor jeg er træt af Drake og hans historie. Mere tak. Okay, han kommer til det punkt snart, så den er drøget. Så sprøjet så, ja. næsten selv. Ja. Det er som alle andre her er, er ved det punkt, ikke? Ja. Man Hvor kan det selvfølgelig sige, at er, er ret godt. Altså, jeg er ved det punkt, og jeg er halvvejs igennem nummer et. Så. <laughs> men så igen, lige nu sidder vi jo ikke og diskuterer, hvorfor nogle spil, der har været dårlige i år. Vi diskuterer, hvorfor nogle spil, der ikke har været de fem bedste i år. Lige præcis, ikke? Altså, der er ingen, der siger, at det er en, en Okay, nu, nu ser jeg en vis uh, problematik med min liste i Ikke fordi jeg, jeg har ikke skudt nogen af dem her på, men der kommer så fire spilletræk træk, som jeg er åbenbart er det eneste, der har spillet, og så, fordi det er nogen af har så nomineret. Så måske skal Nå, vi lige hoppe ned til Bastian først, <laughs> så vi lige tager og kører Bastian igennem. Tre ja. spilletræk træk, fordi nummer fire, den er nemlig Bastian som og jeg, har jeg har også lige snakker om så hmm. Hvis vi tager Bastian som er øh, dig, der har nomineret det, Mikkel? Det er mig, der har nomineret det. Skal jeg læse det op, jeg har skrevet <laughs> det? det synes jeg bare, skulle. For mig er der ingen tvivl overhovedet. Det her det er et spil, som der vil stå. Og så man vil kigge tilbage på og sige, at det her det var et fantastisk klassisk fremragende spil. Og det undrer mig egentlig, at der ikke er andre, der har nomineret det. Fordi at det er fuldstændig perfekt. Simpelthen. Altså, kan vi starte bare, med, at der er for et spil for hjemme? Ja, jeg synes, det, er Bastion, det, er et, det er et Xbox Live-spil oprindeligt, som også er kommet til PC. Følgelig ja, tilbage sådan, fra Summer som er... of Arcade. Ja, Summer of Arcade, ja. ja jeg, kan huske, jeg kan huske, at det handler over til. <laughs> det den her spilting. Som er sådan et rollespil, som handler om om at der er kommet en, en verdensomspændende katastrofe. <laughs> Big surprise, ikke? Det er der aldrig nogensinde sket i et rollespil før. Som hedder, men den hedder nemlig ikke The Apocalypse, den hedder The Calamity. Uh -huh. Og bare i det, i det ordvalg, så ligger der også noget om, om hvad det er. Ikke? Ja, men det er men det er samtidig også ret fantastisk, synes jeg. Altså, altså vi har et, et spil, som der, hvor alt det du gør rent gameplaymæssigt informerer historien, og alt det der er i historien informerer det du gør gameplay er altså, Du har den der fortæller, der hele tiden kommenterer på, hvad du gør. Lige hvis der er fortæller, der hele tiden kommenterer på, hvad du gør. Det er den, det er den måde, de ligesom gør det på. Men, men fornemmelsen er bare, at, at alt, hvad du gør, har ekstremt stor betydning. Selvom det ikke nødvendigvis har det. Fordi at det er faktisk, når man kigger på det, altså, der har en <tøk> helt stor indflydelse på, hvordan historien udvikler sig overhovedet. Men man har bare... Altså, alt det, du gør, for prægnans igennem historien, og hele historien for prægnans igennem det, du gør. Så der er ligesom på det her højti-trøjti-plan, som jeg godt kan lide at være på. Ikke? Altså der er der noget. Hvad det, lidt... du har læst? Jeg, det <laughs> jeg har læst historie Det kan man godt høre nogle gange. <laughs> ja. Du burde starte med at sætte ned. Nu har jeg jo læst ja, Så historie ja. øh, Samtidig så er det et fuldstændig gennemført art-design, som man kan lide eller ikke kan lide. Ikke? Altså, det er sådan en lille bit smule cartoon-manga-agtigt. Øh, og så øh, er det et helt vildt godt øh, gameplay-design. Det er lavet ud fra de principper, som jeg synes er de, er de væsentligste, nemlig at have nogle helt simple grundting. der er, Man kan vælge to våben ud af otte, tror ja. jeg. Det er, øh, og det ændrer fuldstændig, hvordan ens spiloplevelse er hele vejen igennem, hele gameplay-oplevelsen. Det er sørme. Den måde, man designer et godt spil på, synes jeg. Altså, altså, jeg synes, det er mere interessant at lave, at lave godt feature-design, end det er at lave godt level-design, og, og det gør Bastian. Helt, øh, helt perfekt. De laver bare ikke altid så godt level design til gengæld. De laver til gengæld ikke altid så godt level design. Det er fuldstændig rigtigt. Det er nok mit Men... store problem med det faktisk, for jeg synes også, det er et virkelig veldesignet spil, øh, som, jeg, som jeg var helt hype over i starten. Og det er måske godt, at jeg har med, fordi jeg synes, det blev lidt kedeligt senere. jeg er ikke, øh, det kan godt være, at der er et punkt, hvor man når til, hvor man synes, det er kedeligt, og det er jeg. Ikke noget at se endnu. Jeg, jeg sidder og spiller de her spil, som jeg, som jeg skal spille, og så spiller jeg nogle spil, som jeg tænker, det her, det bør jeg også spille, og det er også meget skægt, ikke? Mm. Men, men, men alligevel. Men på et eller andet side, så vender jeg tilbage til Bastian, og så spiller jeg det fuldstændig færdigt for tredje gang. Ikke? Og det er det første spil, jeg nogensinde har, har taget alle ativet til se, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er ikke så mange, så det er ikke så slemt. Mm. Men altså. Jeg, jeg simpelthen... Jeg synes, for mig at se, så det er det så tæt på det, som jeg synes er perfektion. Mm -hmm. ikke, altså, det er jo ikke, ikke specielt godt argument over for andre, men det som altså, jeg skriver her, det vil virkelig være en skav, hvis det ikke kommer med i top 5. Mm. Mm. Mm. Men jeg kan godt se, hvorfor, fordi der det er, der der er ved en måde. Altså, altså jeg, vil ikke, øh, jeg vil ikke kunne sidde og kommentere for, at det skulle med i top 5. Øh, mm. det, det synes jeg simpelthen, det er godt nok til, men... men Igen, altså det, er, det er jo selvfølgelig mere at behæve, men altså jeg, vil, jeg vil medgive fuldstændig, at det er fantastisk spildesign. Ja. Øh, så rent gameplay-mæssigt og feature-mæssigt, så, så er det rigtig, rigtig godt. Øhm, jeg synes bare, det er ærgerligt, at verden er sådan lidt for ensartet. Mm. Men jeg synes ikke, vi skal cut den endnu bestemt. Men, men altså, hvis jeg hvis lige må komme med sådan en rigtig, nu kommer jeg med en hurtigt, ikke altså det er ikke ensartet, det er gennemført. God arbejdsmorgen. Altså. Ja, Morten. Velkommen til. Godt du kan komme til det skrev. Er sådan der det som? Min. Altså jeg synes, jeg synes, det er trist, at Bastian øh, kun lever i min bevidsthed som den reklame på Steam, jeg ikke gider mm. læse. Mm. Øh, og det er måske bare at det spillet ikke har fedt nok cover art til, at gider at læse, hvad det handler om. Jamen, det er for om så sådan sådan sådan... Det, det handler bare om... Det sidste, er det slet ikke, det er det slet ikke. Avatar, sidste det er, en af, det er en blanding af Torchlight, Diablo og A Link to the Past måske. Ja, nej, nej det, er, måske <laughs> ja, det er sådan lidt en... Det er også på min uh, to play yeah. men altså... Fordi det ser rigtig fedt ud, og jeg kan godt lide konceptet, men er det sådan, er det godt nok til at være det et fem Seget bestemmer ja. ha, altså, Det synes jeg jo. Det er det helt klart. Altså, det er det. det er alle burde spille Bastion. Mm. Men så du siger det er godt nok til at være på 35? Nej, Nå, det var det, er det vi spurgte vi om. Jeg Nå, til at spille? Nå, nej, det, det er jeg ikke. Med. Vi er enige om, at det er alle gode spil, vi snakker om nu, næsten. Nå. Nå. Men, Uh, du er her, til Bastian forsvinder. Nej, lad os, vi, vi lader Bastian stå for nu. Ja, ja. Og så sletter vi det med en meget kort diskussion lidt senere. <laughs> jeg sletter en lille penis. Lad, lad os hoppe hurtigt videre til stacking, som jeg bare lige... Er der nogen, der har spillet stacking ud over mig, for det er grønfæt, der skriver den på? Jeg har set en del af det, men er det, ikke, er det ikke kun udvidelsen, der er kommet i år? Jo, det andet, jeg er nemlig også ret sikker på, at den kom sidste år. <laughs> okay. Men jeg vil bare lige hurtigt sige, at stacking er rigtig godt. Det er bestemt ikke godt nok til at være i top 5. Nej, godt. Det vil jeg lige også sige. Det er det eneste, jeg ikke ved, hvad det er på den her liste. Ja, er det, er Grønfeldt, der har været. en masse ting, vi har bare cuttet med sådan. Det er ikke ikke af, så kan vi bare møde op. Jeg kan lige hurtigt tage ved. min, så kan vi hoppe videre. Men nu kommer vi nok til den, som jeg har det største ønske om. Det og Selda er klart de to, jeg helst ser på den her liste. Catherine er. Fik jeg lov til at tage med, selvom det kun er udkommet i USA? Fordi det egentlig var meningen, udkomme i september i år. Men det er. Hvis at Skyrim er det spil, jeg kommer til at bruge længst tid på i år, og Zelda er det bedste spil, jeg har spillet, så er Catherine klart det mest interessante spil. Og det er helt klart min nummer tre, hvis jeg skulle lave en top tre-liste. Det er øh, et, en underlig blanding af et adventure-kærligheds-romancespil øh, og en, øh, et puzzlespil, hvor man skubber klædt ud som et får. Øh, men det er bare et fantastisk... Og det er nok det mest voksne spil på den her, hele den her liste af spil. Altså det er, og det er også det mest interessante spil i min øjne. Det har en fantastisk fortælling, som faktisk rammer nogle ting, som er relevante for moderne mennesker, for det ikke skal være løgn. Ikke bare for forældreløse børn, der vågner op i en brændende landsby. Og det synes jeg i sig selv er fantastisk. Hvor L.A. E. er en stor oplevelse, der måske nok fører spil med til videre på på så, så er Catherine en måde, på spilmediet bliver ført videre ind i en mere øh, øh, noget, man kan forholde sig til. Selvom det selvfølgelig er en abstraktion, så er det stadigvæk øh, temaer, som, som tages op, som aldrig er taget op i et computerspil før. Og det synes jeg er helt fantastisk men Samtidig er det et fantastisk grundpostlespil. Men ligner det ikke alene, og ligner det ikke? <coughs> overhovedet i, ikke, overhovedet <coughs> ikke. Nej, ikke, ikke sådan, når man spiller det, men på den <coughs> måde, at det er et spil, som jeg tænker, det vil jeg gerne spille, fordi jeg har hørt folk sige, det her det er interessant, og det kan føre os videre det er ikke et spil, jeg vil spille, fordi jeg synes, det er enormt fedt at spille det. Jeg synes, det er enormt fedt at spille det. Okay. Jeg, synes, det, er det, det er spille. jeg synes, det er enormt fedt at spille det. Der har været meget kritik af det der med at flytte kasser. Det er og en sig. helt anden en Jeg synes, det var sindssygt sjovt. Jeg synes, selve puzzledelen er det, som jo er der, hvor man spiller mest. Jeg hey, uh. det, er, det er et af de bedste puzzlespil, jeg har spillet i meget, meget, meget lang tid. Jamen, øh, princippet er det her med, at man skal op til øverste punkt øh, på et eller andet kort, eller der ja, er ja. tårn, og så trækker man kasser ud for at skabe sådan nogle trapper, man kan gå op af. Og det er en ganske dam der det en bosskampene og så videre. Det er bare svært sjovt og ja, meget meget underholdende. Det virker bare helt ufattelig japansk. Jeg liker selvfølgelig veldig godt. Jeg jeg jeg synes faktisk, at det virker særlig japansk. Ja, det er bare virker japansk. Jeg synes faktisk det er måske mere sådan. Øh, David det er lidt eller cronenbergagtigt det er også og noget det og det er specialt i men det er ikke japansk på den der det er slet ikke japansk på den der måde som I mener omkring japanske rollespil og meget dialog ah, og, men jeg synes bare der jeg ved, jeg, altså det jeg vil bare gerne sådan altså det er et hurtigt spil der indtager det er bare fordi jeg måske ja. har en tendens til at undskylde noget. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil sige det her spil kunne spilkonteksten var blevet lavet uden for Japan det er klart altså det har ikke så meget med altså, Japan det, det, det minder spil. mere om sådan noget som ja, Det ved jeg ikke nu glemmer jeg vil glemme, hvad det hurtigt det der Serial Killer og Twin peaks aktive spil. Oh ja The Deadly Premonition. Ja, det minder om meget yeah, værdigt ja. om Deadly Premonition, på den måde, men... Det er lidt, den der specielle film-agtige filmkultur. Ja. Altså, Mian, jeg synes bare i sig selv, at det er fantastisk, fordi det er noget, man aldrig har, set, aldrig har set et computerspil før, der samtidig er noget af det bedste, jeg har spillet i år. Hvad er det, ja. man har aldrig har set? Så det, så det er både Historien, en meget filmisk tema, oplevelse, og, der handler om folk der trækker kasser jeg, jeg jeg kan Det synes, jeg kan ikke meget det, men det foregår i, er meget den der sådan helt speciel altså lidt den, den det, det universum, der er universet der i noget som Twin Peaks. Ja. Eller, eller Quentin Tarantino film. Men jeg kan bare ikke se hvordan jeg forstår godt at siger, at Twin Peaks og Tarantino har sig han får og, kasser. og jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke, jeg kan drømme verden hvor for symboliserer mandens natur. Så kan man sige det sådan så er det ikke. <laughs> Nej, det kan man ikke sige. Måske <laughs> hvad ordet vil sige for, for lige at lidt tilbage. Hvordan, hvad mener du med at du synes det er det mest voksne der har at det tager nogle temaer op som ikke bare omhandler krig vold eller øh, plat humor eller øh, ting der er fuldstændig fjern fra virkeligheden det tager nogle ting op som rent faktisk Utofærende. som jeg som menneske kan forholde mig til hvorfor nogen altså sådan noget som parforhold det at blive voksen øh, utroskab og om altså alle sådan nogle ting alle at få børn og sådan nogle ting altså det det handler om det spiller det synes jeg er, Øhm, altså det havde ikke betydet noget som helst. Hvis det havde været fortalt dårligt eller det havde været dårligt spil, så havde det været ligegyldigt, at det havde været interessant. Mm. Kan man sige. Men det, at det er interessant og samtidig er sindssygt godt. Det synes jeg er Men historien er så ikke koblet på game-mechanics. Så jeg kasser forklare dig, hvordan det er vokset op. At ja, det er udspil. en abstraktion over det, der sker. Mm. Det, der sker om natten, som er der, hvor man øh, øh, ja, trækker de her kasser ud. Det er en abstraktion over det, der foregår om dag. Så vi har været i kasser. Som er et adventurespil. Okay, så det er et prostspil om natten? Ja, et adventure-spil om dagen. Ah, okay. Jamen, det er sådan et vareulvsspil. Øh, man var man drømmer jo. Og så spørger ja, men, man også, hvor meget ja, er drømmer, hvor meget er virkelighed og sådan nogle ting. Altså, jeg tænker, jeg nu har jeg, jeg, jeg ikke spillet, jeg har læst lidt om det, og jeg tænker, at det her det er en videreudvikling, og måske en mere kunstnerisk valide udgave af de her hentai datingspil. spil mm. ja. Overhovedet ikke, der, er der, der er slet ikke nogen altså, samme dating med, med i det det. fra at du siger, der er nogle dybere temaer i det nu også. Ikke? Altså, det her med at børn og sådan ting, det er Gud døde med ikke en del af hentai. Overhovedet og der er, altså, der, er, der, er, der er ikke nogen af de temaer, som er i sådan nogle klassiske hentai, som er altså. med i det her. Altså, det, handler, det handler slet ikke om det samme, Hå. men det er klart, at æstetikken kan godt øh, få ind til at tro, at det har noget med det at gøre. Det er det uh, er Men det har slet ikke, det er ikke, det har ikke noget med dating at gøre, det har ikke nogle ting at gøre. Det har noget at gøre med det at blive voksen og det at forholde sig til, øh, hvordan man bliver voksen og hvordan man indgår øh, mm. med andre mennesker. Hvordan man bliver vokset. Man holder op med at, man være med at dø. Hvis du præsterer ikke dø en dag, så bliver du en dag mere vokset. Det er ligesom i Battlefield 3. Det er <går du> ikke dør, <laughs> så bliver du vokset. Okay. Det er, Så er Battlefield 3 faktisk det mest voksne. Det er godt, men det, jeg godt finde. Jeg vil sige, Ej, jeg vil sige det er, efter du har snakket så meget om det, og investerer sig kraftigt på, altså, det, det lyder skide spændende. Det er sindssygt svært at forstå. At at det. Ja. Altså, det er sindssygt svært at forstå, hvorfor jeg synes, det er så godt. Det ved jeg udmærket godt. Men jeg er altså. Selvom jeg synes, at Zelda er det bedste spil på den her liste, så vil jeg næsten ældre af, at, at Catherine kommer med, fordi jeg synes, det er så unikt for spilbranchen. Men så synes jeg, at det, du skal gøre, det er at opfordre alle vores lyttere til at... Spille det for Jeg vil også gerne jeg må prøve at spille det nu, fordi det virker bare elendigt dumt. Det kommer til februar, men ellers skal man købe det til PlayStation 3 fra USA. Præcis. Og, og, og mit problem er, at jeg kan simpelthen ikke relacere til, hvorvidt det her hører til på en, på, en, på en liste over de fem bedste fra i år. Fordi for det første, der er næsten ikke nogen af os, der har haft mulighed for at spille det, fordi der er ikke nogen af os, der har bevidsthed om det udkommet. Æ, og to... Det er forkasser! Ja. Jo, men battle, nok, Battlefield er øh, krig og tanks. Ja, det var, men det er jo heller ikke til på listen, Det vil jeg så altså give dig ret i der. Og det er jo øh, ikke transhumanisme. Det er ikke så meget et det. Jeg synes, det er et meget politor, relevant og kartofler og kasser. En, ja, det er meget relevant. You see, pointe, ja, for altså, ingen får. folk har først muligt for at spille det i februar. Er det i virkeligheden 2012? Jeg Der havde vi den diskussion, før vi gik i gang, at det handlede om, at, at folk det, har spillet. Den diskussion havde vi ikke, før vi gik i gang. Vi havde diskussioner, vi tog diskussioner, vi kom til. Og jeg synes virkelig, det er problematisk. Det synes at, jeg ikke, der at, at... Jeg husker at mange videre at katten ja, godt må være på. Ja, ja. det spurgte jeg i hvert fald om, og det sagde jeg, så det synes jeg var fint. Jeg men synes, altså, at alle altså, spiller må komme på listen. Det, det ja, ja. synes jeg bestemt, det ville jeg være meget, meget, meget, meget, meget ked af, mm. hvis det skulle være argumentet for, det ikke skal være. Men jeg synes da, at alle folk skal opfordres til at spille det, men jeg kan bare ikke altså, jeg kan ikke det på en liste, når jeg har så lidt bevidsthed om, hvad spillet er. Men var. jeg har jo heller ikke spillet en masse af de spill, I har Nej, du har bevidsthed ja, ja, er, om, hvad spillet går ud på. Altså, det vil det er også er nogen bevidsthed om, hvad Katten går ud på. Hvad siger jeg lige forklaret dig, hvad Katten går ud på. Nej, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke få et mentalt Men, billede i mit hoved. det er, han... Han er lige Og hans forklaret det i 10 minutter. Det det. Han... Ja, præcis. Er ligesom, det, det er spillet spejl. Det er også derfor, at det er på min vedkommende. Jeg kan ikke argumentere for, at det hører til på toppen af sådan en liste, fordi... Det er for obskurt. Jeg vil er nødt til jeg, at, at spille det først. Ja. Men så altså igen sådan er der også med mange andre spil. Um, mm. lad os men det, lidt, men, lad os det, det, vil, det jeg vil jeg også det, godt være med lidt. til, okay, når vi, vi senere går ind i en diskussion er omkring om det her det skal være med på top 5. så mm. vil jeg diskutere det ud fra. Så vil gå med til at diskutere det ud fra om det er for obskurt. Nå, ja, så jeg, jeg, så snakker, jeg, jeg snakker ikke om det skal kryddes nu. Det er ikke Jeg synes vi skal bevæge os videre. til Sådan en diskussion når vi går videre. Lad os prøve at sprøghop videre til nu er alle enige om Minecraft. Præcis. Jeg årets bedste spil. Som, blev som, jeg, i 2000. Som, som jeg ikke har spillet okay. efter release. Nej, okay. Jeg har brugt så mange timer frem til den ældre hjælte, hvor release'en blev udskudt, og jeg har ikke spillet et sekund af det siden. Jeg har spillet, Nå, jeg har spillet, jeg har spillet det en, et par timer efter, ja. det, efter det. Jamen, det er det samme, hvor der er meget mere, og så, så tænker jeg, jeg gider ikke rigtig Nej. mere. Altså, der skal ikke være vildere ting. Det skal, altså, Minecraft var skimt godt, som det var. I det, sin kapacitet ikke... var det perfekt, ja, og ja, nu er det Jeg, jeg har ikke til fyldt op at gå ud. Og så en charm ting, jeg har ikke lyst til at tale mig. Jeg, altså jeg kan godt tænke mig at slås med en drager, men det skulle ikke være noget, der tog mig mange timer at komme Eller, til. Er der nogen, der vil, der, vil, der vil sige, at vi ikke skal klare det? Nej, det skal helt klart godt Lad os lige tage den øh, fra starten, hvor vi siger, det oh, ja, okay. sidste ja. års podcast, ja. der valgte vi jo sådan set at sige, at Minecraft var det bedste spil i 2010. På trods af det ikke var udkommet. Og ja, så sagde ja. vi, vi ville lige se, hvordan det ville blive i 2011 ja. osv. Det vi alle sammen egentlig sidder og argumenterer for nu, det er jo i bund og grund, at Minecraft er blevet dårligere. Det er spil, der blev ødelagt før release. Det er ikke det, jeg argumenterer for. Jeg synes, det var kedeligt. <laughs> Men nu er du jo også læst... Hvad er i du læste? Idé? Kan ikke gerne huske det, Jeg synes ikke, det er blevet et dårligt spil overhovedet. det er et skidt godt spil. Det er en, ja. mm. Men det er det er en underlig udvikling. Der er udvikling. Udvikling. Ja. Der er folk, der kan samle det op på release dagen og få en rigtig god oplevelse ud af det. Stemt. der har spillet det siden uh, beta starter har bare det kæmpe problem, at meget af det, der gav det edge, det er ikke det samme ikke spil, noget? som vi valgte til at spille sidst år. Nej, Præcis. Det det Og jeg synes, en anden, en anden ting, der også lige skal nævnes, det er, at, at den udvikling, Minecraft har taget, den er dårligere end mange af de mods, man har set. Ja. Mm. Der er så mange mods, der er blevet lavet, som en, som jeg har tænkt, åh, jeg glæder mig til, at det kommer med i. I den. Endelig. Endelig. Fordi jeg gider ikke, at jeg instiller alle de mods der. Atomreakt. Atomreakt er for helvede. Genial. Steampunk. Genial. Ja. Men det er ikke det, der kom med. Der, der kom drager, og, og det, ud, og det ud kom sjovt altså, han, nok den dag. Jeg tror vi ikke, han har tænkt, det, oh, det, vi, vi provokerer de der øh, Bethesda lidt ved ja. altså, at lave det scary men, men så er der være spillet for os? Ja. Altså Minecraft er stadig et spil, som man skal gå ud og spille, hvis man ikke har prøvet det, fordi det ja, ja. er en fantastisk oplevelse. Det er stadig det, er sjovt at blive med sådan. I, I, I kan bare være ked af, at det var sjovere, før det udkom. Men altså, jeg synes... At men, tænker, ikke se, at du ryster på hovedet? Nej, det, jamen, altså, det, det, det, det tænker, der, er derfor, tilføjet. jeg gør det. <laughs> behøver ikke det behøver ikke mere oh, som sådan. Altså, der er noget med, at du måske får mange dungeons nu og sådan noget. Ja, det, det er mit store problem. Ja, men altså, det udvikling af Minecraft burde have været, det var bare... altså mere og mere interessant terræn, anderledes terræn. Ja, end, det der clean men, slate, hvor man, man i genstande skabte sit eventyr. Ja. Ja. Og, det havde ikke brug for achievements, nej, ikke brug for en charm. Nu, nu får vi et dårligt eventyr man, serveret. Visen, og... Ja, det er ikke brug for en slutning. Hvis... hvis øh, det, er, altså, det, var, at det med mad, det er okay, men... Ah, det okay, er okay, men, det, men så, du så, ikke behov for at Selvom det, mulighed, er den bedste mulighed for griefing ja. nogensinde, det med, at man kan slutte spillet. Det er ja. den bedste mulighed for griefing. Det håber jeg simpelthen, at det ikke er rigtigt, det I påstår. At man, at man kan sidde 800 folk på en server og være helt vildt glad, fordi det, siger, man med det. Det er noget, jeg har bestemt, tror, at jeg ser kun sigt, man kan. Ja. Jeg ved ikke. Hvis man siger, det er at keep et simpel, men, men det har jeg ikke gjort. Jeg vil sige på den måde. For mit vedkommende var der ikke nogen tvivl om, at det var min bedste spiloplevelse til sidste år, og der er heller ikke nogen tvivl om, at det kører tæt på en top 5 altså, i, i år. It. Jeg har også haft vildt gode oplevelser med det i år. Jeg har brugt masser af timer på det i år, men det er bare ikke et af de fem bedste spil. Cutting it. Yes. Det gør han i hvert fald. om Okay. Uh. Nej, skal vi tage Sinobley nu? Ja. Øhm, det er det sidste spil, som jeg nu oh, mener, og det øh, jeg er ret sikker på, at det bliver, bliver cuttet. Jeg har egentlig taget det med, fordi at det er det bedste japanske rollespil, der er udkommet i år. Okay. Okay. <laughs> og det er, det er også et af de bedste japanske rollespil, der er udkommet i rigtig mange år. Men øh, det er selv der ikke japansk rollespil. Nej. Jeg fire ikke. Jeg spiller Ja, og jeg 4 fire også bedre end så, så er Nej, det, det, det er bedre det, det, det, det ikke det samme spil. jeg altså, kugser et klassisk japansk mm. rollespil, Det er det klassiske japanske Jeg et underligt action, yeah. en action-rollespil okay. superidet. Du vil ikke de det kaldet jeg kugser på samme Det ikke okay. okay. det, det. Det er det top-down sprites. Nej. Ah, så er det klassisk. Men det, har, det er et af de største spil, der er udgivet, og det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Med enormt dybe crafting-systemer og en rigtig, rigtig god historie og virkelig mange timers gameplay. Det er den, den japanske udgave af Skyrim på mange måder. Det er på Wii, det er ikke så kønt, men altså, sådan er det. Men til gengæld er det sagt sådan, fuck alt, hvad der hedder Wii-control med Waggler og pissalort. Du kan kun styre det med en anden controller, som vi giver dig med til spil. Og det synes jeg skal var meget fedt. Det minder helt meget om Final Fantasy 12 som også var et virkelig godt ja. øh, rollespil. Der er nok ikke andre, der er enige med mig i det, men øh, jeg Så synes, du... det er fortjent at blive nævnt, fordi det er det bedste klassiske japanske rollespil. Så vi holder, lige, vi holder lige fanen op som det bedste JRPG i år, men ikke blandt de fem bedste spil. Ja. Yeah. Okay. okay. Det kan, det kan. Det kan. jeg ikke Jeg vil have det med blandt de fem bedste spil, men det tror jeg ikke. Jeg du vil ikke kæmpe for det? Ej, jeg har vigtigere kampe og kæmpe. det <laughs> Så har vi to spil tilbage, det er faktisk midtlings. Det er min kan være, vi lige skal have en lille breaker, hvor, at, uh, hvor at, euh, Morten forklarer om sine spil, som alle sammen er blevet cuttet. Ja. Rage, right. rage er stadig på Se, no, Rage på, Er det rigtigt? Den den, så, så Morten han får ja. to okay. minutter til at, at redde Rage, før at den bliver kastet i afgrøn. Eller nogle andre, hvis du gerne vil slå en streg. Slå en Du skal ikke lige slå en streg, Morten. Vi har det her, vi har det her. Nu har jeg jo ikke... Spillet så meget her i år. Så vi bliver også se okay. om det var de fem spil du havde spillet, der bare var på listen. Jeg har spillet jeg synes okay. faktisk det der Warhammer, det var faktisk rigtig rigtig godt og det synes jeg faktisk også det var på toppen med Gears og War. Mm. Øh, men der er jo ikke nogen, der har Gears War med, jeg har det som en joke. Jeg synes, faktisk, var, jeg synes faktisk det var rigtig godt, det brugte jeg meget til nu. Mm -hmm. øhm, Rage, det var faktisk også skide godt spillet. Jeg blev bare lidt irriteret over, at øh, der er en i spillet der siger, hvis øh, du renner ned i der øh, dernede, eller ned i øh, kloakkerne, der er noget rigtig fedt dernede og det er med i spillet, og så skal du så købe de ekstra baner, der er dernede. Det blev ved <laughs> et <know>. <laughs> uh, Spillet det Spillet var lidt kort, men uh, mens man spillede det, var det uh, faktisk rigtig fedt. Det var yeah. noget, jeg brugte uh, rigtig lang tid på, også efter at havde anmeldt det. Okay. god var John Goodman? Rigtig god. Det var bare lige med det samme, man hørte. I'm pretty good. Nu <laughs> ser jeg til Roseanne imellem det. Var, det var faktisk... Uh, det var faktisk det var godt, det var rigtig mm. godt. Um, ja, de andre har vi snakket om. Er det noget, du vil kæmpe hårdt for, bliver på Aj, den her liste? Nej, overhovedet ikke. Altså, det skal du sige, hvis du synes, det er... Nej, det er jo bare det bedste at spille det her på det andre. Er <laughs> Rage det bedste af de spil, du har spillet Det er på din liste? Ja. Det, ja. det synes jeg. Okay. Selvom uh, Warhammer ligger faktisk til. Jeg ja. altså Warhammer Coddy var, fordi jeg havde spillet det også, og okay. jeg Og, synes, også jeg ja. og alle spil Johans har spillet, bliver bare ja, ja. For, fordi hvis, hvis andre også har spillet det. Ja. Ikke, det er, Japan, det, er. Ja. Ej, det, er det er rigtig godt, men... Øh, er det egentlig ja. Det var ikke top 5 godt. Nej. Ja. Co Coddy vi rage er noget gange. Altså eller den vinde? Ja, jeg har svært ved at se, se... Kan den komme i top 5? Har noget? Nej. Jeg, altså, jeg synes bare, vi tager diskussion, når vi kommer ja. til... Okay. At, okay der der Orgs must die! Must den skal du søge, den her Mikkel. Det er du Jeg var meget overrasket, da jeg læste det. <går> det er I ikke de eneste, der er blevet, og man tror jeg diskuterede det her med mine elever også, så de var også meget sure. <går> Envarberer du lige de, de elever, er... elever? Hvad var det? Hvad var det for nogle elever? I hvad? I, i, I spildesign. <går> så Nå, jeg tænkte jo det er i det det historie. De ved ikke noget om spildesign. Ja, yeah, hvorfor? Fordi jeg synes, at det her, det var nok det, det spil, som dog skækkes som spil, som jeg har prøvet i år, ikke? Altså, det har vi er ikke, allerede noget i det er ikke. Jeg kan sådan set godt se, at der ikke, den har måske ikke nogen plads på en fælles top fem. Det, altså, det, er, det er en fuldstændig individuel. Jeg elsker det her spil, og jeg synes, det er fantastisk. Er det, er det ikke bare Tower Defense? Men det er Tower Defense og Hack'n'Slasher. Det er en perfekt blanding af, af strategi og aah! Ikke, altså, som er der. Ja, det er helt. en fantastisk. Strategi og psykoser. Lige præcis, eller The Hacken <laughs> Slash, slash. og Catherine, som man kalder det. <laughs> den ting, ikke. Altså, altså det. Jeg jo, altså, hvis, hvis hvis jeg kigger på den her liste, ikke? der der står den, der står måske fem linjer om, ikke. fordi jeg har enormt svært ved at argumentere for hvorfor det her det er godt. Jeg synes det er helt vildt godt, men det er et af dem, som jeg jo kan sige, hvis vi snakker om en fælles liste, så skal det måske nok ikke være. Hvis man tager som som mål at at de 5 der bliver nævnt det er 5 spil, man ligesom kan sætte et stempel på at sige at hvis du køber det her spil, så er vi næsten sikker på at du bliver glad det er ikke for det skuffet. ja så vil du ikke blive skuffet det, ikke blive skuffet. Okay. Okay. det, er, det er jeg helt sikker på ja. du vil sige okay. at hvis jeg tager og sætter mig ned og spiller ors med steg så er du næsten overbevist om at jeg vil synes det er det jeg det var faktisk, en fantastisk oplevelse. det er jeg ikke sikker på at jeg vil synes det nu må jeg nok sige ja. det tror jeg her ikke at vi gør er, at men om men... mine ting der er nemlig jeg er sikker på det men mm. jeg er ikke nødvendigvis sikker at andre er sikre mm. på det altså, jeg kan ikke rigtig argumentere ordentligt for det til at overbevise jer om at de skal for, for, for, for mig lyder det bare for meget, og det jeg har set fra det på fra og så osv., at det ligner for meget af tower defense-spil, som jeg bestemt ikke kan lide. Mm. Øhm, så hvordan er det, det skulle appellere øh, til mig? Jamen, det kan Hvis man virkelig ikke kan lide tower defense, så kan man måske ikke lide det her, og det ja, er en ret... Det er det på andre ret godt argument at sige, så behøver det måske ikke være i top 5. Det hele altså, jeg, jeg synes, jo, det, er, det er et rigtig altså. godt spil, og det behøver at blive nævnt. Mm. Fordi det er, det, det er et virkelig, virkelig godt spil. Og det, Men gør det noget unikt fra genren? Det er sådan mere det, jeg tænker på. Det gør ikke noget unikt for genren, fordi at der tilfældigvis samtidig er kommet to andre spil, der gør stort set det samme. Ikke? Altså, der er Sanktum, og så er der, mm. hvad hedder den? Dungeon Defender? Oh, ja, ja, altså de her to spil, som gør præcis det samme. Og hvis, ja, og hvis og vi så skulle være skandinaviske, så skulle vi sige, så tag Sanktum, fordi det er svensk. <laughs> det er svensk. Det skal gøre noget nyt, der præcis. Nej, overhovedet jeg ikke, men godt har der ikke noget krav. Men det kan bare gøre noget rigtig godt, et godt for spil. Det vil jeg <laughs> okay. mene, at vi tæller <laughs> et spil som egen Brigade med et tower defense også. har vi gjort mere interessant for jongeren. Altså, jeg, jeg siger bare, det er, det er det er jo et spil, som, og jeg kan ligesom fornemme det er klimaet her, ikke? Det er et spil, som jeg godt kan give køb på, så lad mig gøre det. Godt. Godt. Dan. <løse> jeg synes jeg også, tror jeg til at Jeg synes, det er spændende ud. Jeg vil gerne spille det. Ja, tømmer ikke, job, og alle, som der har bare den mindste interesse i tav-defens-jarnen, bør prøve det her. Øhm, ja, jeg tror ikke det er noget, jeg kommer til at bruge mere end tre timer på. Okay. Det er, hvis man skulle sige det, som du, som du sagde i Morten, ikke? Altså, jeg har spillet det, jeg spiller efter, jeg har indmeldt det også, ikke? Altså, det, det er et ret godt tegn på, at det, at det fungerer som spil, ikke? Ja, det er en, det er en god første ja. kvalitet, at man kan at spille ja. det efter, man har sagt, at det er noget lort. Nu skal du kæmpe igen, fordi ja, at... Det, at nej, på det, det vil jeg faktisk lidt heller ikke. Jeg har to spil her til sidst, som vi ikke gider kæmpe for. Det er meget svælt for, for dem Det er ja, med Oxmos, og <gørige> Dragon, Dragon Age. De ja. altså. er to spil. Dragon Age, så, hvorfor er det her? Det er, er snyd, ikke langt noget tekst, han kan sidde og kigge på, når ikke <laughs> det. Er, fordi, at men det kan ikke være, øh, at, at han spillede kottet, så? <laughs> nej, ikke med alle, som jeg vi, vi har, Vi kommer til at have en kæmpe uh, diskussion om den uh, penis, der står ved siden <laughs> af Bastian her. Nå, ja. uh, men Dragon <laughs> Age 2 er fandme ikke et af de bedste fem spil i år. Men det er rigtig godt, Det er rigtig, rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Æ, og man har rigtig god oplevelse med det. Det er værre, netop. Er, der er masser af fejl i det. Det fortjener ikke at være på. Kan jeg har ikke forsøgt det samme hus 40.000 gange i løbet af Men Der er nogle ting oh, i det spil, der er bedre end der er nogle ting, Og Der er ja, nogle ting, som jeg synes, og det var det, jeg blev begejstret over, da jeg spillede det. Mm. at Der er nogle ting, der peger frem imod noget, hvor jeg kan gøre ekstremt godt på det tidspunkt. Mm. jeg skal syge okay. lidt for meget. De har husket lidt for meget her, og hvis jeg skal være ærlig, så lavede jeg en top 3, og så fik jeg at vide, at det skulle være en top 5. Ja. Og så tænkte jeg, hvilket spil har jeg spillet i år? Og så det første, jeg tænkte, det var Masters of Orion 2. Ja, kan vi ikke ikke nominere et <laughs> spil fra 1996? Oh, vi har jo nomineret, hvis det er det bliver genudgivet, det er det så ikke. Ja, hvis det genudgivet er, er to spil. På Good Old Games, jeg tror faktisk, det kom på Good Old Games. Uuuuh, oh, oh, så, det være, det. Oh, så sig. Ja, det er det en udgivelse. Men problemet er, at det bliver udgivet. Ja, ja, det gjorde, hvad hedder det, Ultima 7 faktisk også. Så problemet er, at det bliver ja. udgivet som Masterful, var en 1 plus 2. Oh, ja, den gjorde jeg ja. ikke. Ja. Men altså, jamen, det er jo stadigvæk et spil, som jeg godt kunne anbefale for det. Det så helt sikkert. Det fortjener ganske sikkert at være på listen over ting som som spilte det der. Ja, men hvis ja. man slet ikke har spillet Dragon Age, så ville jeg synes, man skulle gang. med der. Ja. Jeg synes bare, det har fået og rigtig og meget... Fede, det kom, altså ikke bare starten mm. af historien. Ja. Jeg synes bare, det har fået meget uberettet kritik, Toren. Ja. Helt sikkert. Det er slet ikke stolt som folk siger der. Det synes jeg helt sikkert. Men, men det er ikke et af de fem bedste i det hele taget. Men det har også noget at gøre med, at, at miljøerne var altså meget interessante ja, ja, i Jætterne. Du havde det, så det der også meget dvævnet og forskelligt. Det var meget varieret, eller, men hvor to tog rundt var lidt. Skideligt. Ja. Der er altså gengæld kommet noget ekstremt godt der er multiple content til tog. Ja, legacy er rigtig godt. Jeg er ikke fan af, der er multiple content. Var det virkelig uh, listens ende? Det var det. Så nu tænker på, jeg... Anden pause. Ja, nu tænker vi holder en pause, hvor ja. vi hører noget mere dubstep, og så... Altså, uh, Jule-dubstep. Jule Går vi i gang uh, med den sjove del af... Lille dubstep, det er mennesker. Du vil sige noget, Jens? Nej. Den sjov deler listen. Den sjov deler listen, hvor vi råber hinanden. Jeg tror ikke, vi har fået halveret listen, så... Vi er 14 spil nu. Så det er top 14? Skal vi lige hurtigt læse op, hvad vores top 14 er måske? Ja. Kom med dine smukke stillinger, Jens. Battlefield 3. Battlefield 3. Saints Row the Third. Dark Souls. Rage. Shadow of the Colossus og Ico. Så er der Jakusafia. Yeah. Deus Ex Human Revolution. Yay! Yeah. The Witcher 2. Yeah. 3. Portal 2. 3. Oh, okay. The Elder Scrolls 5 Skyrim. L.A. Noir. Yeah. Legend of Zelda: Skyward Sword. 15. Catherine og Bastian. Yay! Yeah, Det er tid til at cutte noget. Det er tid til at græde. Det er til at hade i land. Så nu når vi en cutting-runde, så vi kommer ned på et lidt mere fornuftigt antal spiller. Skal vi gå efter at cutte de fire spil fra først? Så vi når noget udvise. Eller en mark, kan vi cutte det fra? Altså, du starter fra en NA, og så bare cut alle sammen. Altså, jeg vil jo helt klart argumentere for, at vi skal cut Battlefield 3. Det vil jeg også Det vil jeg også have. Det vil jeg gerne vil Jeg vil gerne komme med et savligt argument for det. Det er for mainstream til os. Det er for kommersielt. Det sælger for mange kopier, og der er for mange, der taler pænt om det. Det passer perfekt, til og det er nu, perfekt, til, den Og det er derfor, vi også fjerner Skyrim, Skyrim ja. Nej, det er jo da helt andet. Altså, jeg synes ikke, at uh, Battlefield 3 lyder interessant nok. Uh, altså, jeg, der er ikke noget, det I har sagt, som nødvendigvis vi han solgte mig på, det skulle være sådan noget helt vildt fantastisk i forhold til så mange andre spil. Og så synes jeg stadig ikke det der med den her singleplayer-del. Hvis, om den er så god eller dårlig. Den lyder i hvert fald ikke til at være supergod. Øh, Nej, men så me ja. finder jeg rigtig mange mennesker i verden, der vil synes, at den mega god. Øh, men Kunne man altså, det? Ja, ja, det tror jeg ikke. Som ikke ja. er under den offentlige øh, åndsfagforsorgen. <laughs> mm. altså, altså, rimelig hård sviner af Christian, vil jeg sige. <laughs> det er bare... Jeg, synes... <laughs> jeg synes, det er den klart bedste multiplayer-oplevelse. Og det er derfor, jeg synes, det ja. hører med på en top det, det synes er jeg del. også, og det, er, og det er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig en god multiplier-oplysning. Ja. Ligesom ja. Altså, det er... Battlefield 2, det blev spillet, også mig, langt, lang tid efter det kom ud, og det vil jeg altså også gøre med Battlefield 3. Ja. Okay. Kort behandling, det bliver jo ikke slettet. Ikke endnu i hvert fald, nej. Fint. Det næste. saint The 3. Det skal fandme blive. Altså jeg vil jo klart sige, lige, det skal slettes. Ja, det er for kommercielt. Der er for mange, der kan lide det. Det er for stor succes. Jeg, jeg kan godt lide din rolle i det her, lads. Jeg vil sige, at jeg synes også, at skal blive helt klart nu, fordi det er et af de måske to sjoveste spil, ja. Det er, er, for er interessant i år. Jo, altså ikke bare sådan ja. sjovt som i humormæssigt, men også i det at spille det. Og der er ikke noget spil som det. Det er for interessant Nå. til at godt lige nu. Egentlig faktisk. Det er ligesom Dark Souls, ikke? Skal som så bliver det næste. Ja. Dark Souls. Det, det, det, det vil jeg heller ikke synes. Dark Souls er et af de, er det de spil, der er nomineret flest gange. Uh, ja. Jeg synes, at det er... Hvem er det egentlig, der er nomineret? Igen, det, det, det er, er mig, Peter og Emil. Ja. Der vil jeg jo gerne sige, at jeg synes, det kan cuttes, fordi det er slet ikke kommersielt nok. Der er ikke nok, der kan lide det, og det har ikke bredt appeal. Det er svært. Jeg vil faktisk helt altså sige, jeg vil... Jeg vil slette Skyrim, før jeg sletter Dark Souls. Jeg vil slette Skyrim, før jeg sletter Dark Souls. Så skal vi ikke slette Dark Souls i Nej, så Dark Souls får du lov blive. Rage. <laughs> så det er det Rage. Morten. Yes, det svinegodt? Okay. Det får du det det <laughs> blive. <laughs> det er ikke en komplevelse. Tom? Altså, alt... Altså, det står sådan lidt i sådan en, en, en, en, en dygnig forever situation. Ikke, at det er lige så dårligt som for forever. Det er jeg er stærkt på. Er det ikke noget med, at du ventede på det i trømme? Jo. Det gør vi alle sammen, men det var godt. gør <laughs> vi alle sammen. Jeg synes, at for mig at se, nu har jeg ikke spillet det, men hvad jeg har set faktisk, virker det ikke, som om der er noget i Rage, som det nødvendigvis gør meget bedre end noget andet, eller som det gør anderledes. Det er for kommercielt. Det er for vridt <laughs> af ja. ja, Altså, det er det ser Men. måske ud til at have lidt for mange øh, problemer, til at jeg kan, helt kan se, sådan, hvorfor det skulle være et af de fem bedste spil i år. Ja. Men altså, jeg har ikke spillet det. Nej. Nej. Nej. Altså, det er, er det eneste, der har spillet her. Ja. ja. Hvis okay. Så du skal virkelig okay. sælge det? Altså, altså jeg er ikke cool den, fordi jeg synes, det, det virker sådan for øh, ensformigt, og øh, det virker til, at der er nogle af spillelementerne, øh, som for eksempel en øh, crafting del, der er for, forsimplet, og Lidt for meget det samme, og måske, måske lidt er, for øh, usynlig historie og sådan nogle ting. Måske er lidt gammeldags, at jeg godt kan lide det. Det er lidt simpelt, altså. faktisk. Mm. Øh, og det gør, at øh, mange af de nye spil, der Nu for at se her på lidt af DOS Altså, man skal jo lave tusind forskellige ting op, og det er alle mulige forskellige ting. Hvorfor skal man ikke? Altså, <laughs> det er sådan nogle, argumenter for, at man ikke skal nok af. Det er simpelt, det er og det virker. Ja. Altså, hvis man skulle nominere man en, en, en shooter, der går oldschool, så vil jeg til hvert tid tale for Resistance 3, der tager den gode gamle kerne af, af shooter-genren op. Hvor at Rage... Jeg måske bare føler, at det er en af de ting, man kunne få drivet tiden med, hvis man kan lide den slags. Men, på, men der kan vi måske ja. også godt sige, som, er som, Rage the beste, den bedste shooter på den her liste, som den er nu? Nej. Hmm. Skal vi gøre en shooter på? Nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej, men jeg siger, altså, hvis, nej. hvis vi nu tager det her, bare lige for at prøve at se, og hvordan der vil ledes. Morten, hvad synes du, er Rage den bedste shooter? Er det bedre end Battlefield 3? Det kan du jo ikke sammenligne. Det synes jeg ikke, du kan. Altså... Ja. Øhm, Rage, kæmpe stor åben landskab. Du skal have mange mere forskellige ting. Du skal er det et, et stort åben landskab, hvor man skyder? Eller ikke, det, jeg har fornemmelse, at det er som små korridorer, man skyder i altså du skal Når du skal fra et sted til et andet sted, så skal du ud i et åbent landskab, hvor hmm. der er en masse forskellige banditter der hersker, og så skal du slippe forbi dem og sådan noget. Men det er der, hvor du kører i bilen, ikke? Jo. Ja. Du kan jo ikke fx løbe eller køre en dårlig bil, så dør du masser om. Hmm. Så du skal også sørge for at opgradere dine ting hele tiden. og øh, ja har du spillet Borderlands? Jamen, det var, det var der mange, der sagde, at øh, det er ligesom Borderlands, og der er mange, der har sagt, at det er ikke Borderlands. Og øh, Borderlands lavede det først, og folk har argumenteret for det, at det er det ikke. Altså, det er, jeg synes ikke, det er ligesom Borderlands. Jamen, altså, det er altså fordi at det, at man kører steder hen... Øh... Jamen, jeg tror, hvis du prøver det, så er det ikke ligesom ah, det samme. Nej, det er jo det, for det er det samme ved, at... at, at, at, at Rage, det ligesom er ligesom en verden, man kører rundt i. Det er meget, altså, det er bil. Hvor det er i den store åbne verden, hvor Borderlands det hele er den store åbne verden. Borderlands fokuserer meget mere på hele den her store åbne, åbne verden oplevelse. Hvor Rage måske minder mere om, at du går fra en, et level til et andet level mm. i den åbne verden. En, en, en ting, man kan sige ved Rage, det er sådan lidt. det er et meget tyndt argument, kan man sige. Men, men på den anden side så siger det så altså lidt af spillet, det er, at jeg tror, at vi alle sammen, stort set alle sammen herinde, har set rigtig meget fra Rage og har hørt rigtig meget om Rage. Men der er da kun én af os, der har spillet det. Yeah. Det er svært med at spille. Altså jeg har ikke lyst til at spille det, fordi det minder... Det går godt være, ikke af helt det samme, men det minder virkelig meget om altså, andre ting. Mm. andre spil. Altså jeg har, jeg har lidt lyst til at spille mere, for det er aldrig gjort. Mm. Det er så, det er så også er, lidt problematisk, øh. at det måske ryger af listen af lige på grund af deres markedsføring Det er så altså dårligt. Men, men det er lidt der, den jo, ligger. men vi har også set andre mennesker spille det. Vi har også set Morten spille det osv. Altså regulært spille det osv. Men det har bare ikke været i grebet nogen af jeg, jeg, jeg kan ikke se noget altså særligt i det, det, det spil. Det er jo helt fair, men jeg synes, at... Øh, hvis det ikke kommer med på top 5, det er helt fair. Men jeg synes, det, det er et, Det er jo heller ikke fordi nogen af os og siger, at, at nogle der de spiller lige nu er dårlige spil overhovedet. Altså, nej. De, nej, nej, nej, hvis de nej overhovedet. Hvis det er med den diskussion, ja. så er det gode spil. Ja. Vi sidder, vi sidder og skærer gode spil væk. Ja, ja, mm. det, ja. det er da ikke godt er svært. svært. Ja. Skal vi øh, sende en det Ja. Godt jeg synes der er også synes jeg godt cottages men <laughs> altså, jeg vi, virkelig synes det er, jeg det, synes, det, synes er ikke er det vi har jo talt om det her med at øh, og skal det være skal det på teknikalitet og får mm. det er et gammelt og så det synes jeg ikke det skal nødvendigvis det okay. det er argument som også er sådan lidt teknisk argument men altså det har måske også fået den credit, det fortjener, fordi det fik så meget mm. ros, dengang det kom. Altså, mm. Og det, det argument kan jeg måske ikke helt sætte mig ud over, fordi det, altså, og, Shadow og det of the Colossus og Ico er nogle af de bedste spil, jeg nu sådan har spillet. <laughs> ja. det, altså, det er der Det er en, Der er også en god portion credit, at give det sådan en genudgivelse, ja. og ja, ja, gøre dem meget at glemme og, og, og så bare håbe ja. på, at, at alle vores yngre ser, de rent faktisk også hører mm. vores podcast, fordi at mit argument ligger jo netop i, at der er en ja. hel generation af gamers, der ikke er lige så sure og indebrændte som os. Præcis. Som ikke har nået at spille det her spil endnu. Der kan nå at blive de så sure og indebrændte som os, hvis de gør det. Præcis. Det er så, magisk. Ja, det er det. <laughs> altså jeg, jeg, kan godt, jeg, jeg vil gerne strege det for at gøre det nemmere at, at sige... Men jeg så vil heller have at siger at det bliver gjort på teknikaliteten. Fordi hvis vi går ind og snakker om spillets kvalitet... Så kan, kan jeg bare ikke gå med til, at Shadow of the vi er, er enige om, er et af de bedste spil. Jeg synes ikke, vi skal slette på teknikaliteten, at det ikke er et nyt spil i år, men mere det der med, at det har fået al den ros, så man næsten har... kan give et spil. Ja, men det kan få det to gange streg. Altså, i streg. Hvis I er enige om B2 og sletter det, så kan man ikke bare vælge vej, så ja. har det ikke været overfor. Jeg sletter det på grund af teknologi T, og Johans, du sletter det på grund af Fokus. Jeg sletter det, fordi jeg har en penis ved det tidligere. Okay, ja, Det lyder jeg. Ja, jeg ikke Jeg vil ikke høre kan... teknisk argument senere i hvert fald. Jacob Saffir vil jeg gerne slette, fordi... Altså de... okay. Det er svært for mig at slette Jacob Saffir, fordi at det er... Se, fra min synspunkt, helt klart, det det bedste spil på den næste. Altså, men det er Peter, der har anvælt det. Det er nok Peter, der skal argumentere for det. Øh... Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan... Altså, altså, jeg sidder i et rum, som, som overvejende er fyldt med folk, der er per definition imod den slags spil, som Yakuza Sofia er. Jamen, det, nej, Kom, det, nej, jeg, jeg synes ikke. Jeg, jeg synes ikke... Jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg. Som så per definition imod Japan. Ej, nej, nej, <grenge> jo. Ej, nej, nej. Nej, nej, Altså, Jeg har set meget for det spil, og jeg synes, at deres koncept er interessant, og jeg synes, det er fedt, det er der. Altså, men jeg synes ikke, jeg synes, det gør mange klassiske, altså japanske fejl, undskyld, jeg bruger det udtryk igen. Men, men, det, men synes jeg, altså, det synes jeg slet ikke, det spil gør. Det er jeg faktisk overhovedet eller ikke. Altså, hvad, hvad er det, du synes, det gør? Jeg synes, altså, der er for meget, jeg synes, at, at, at, at, at det bliver lidt overpræstitiøst med, med, at der er måske for meget tekst, for meget dialog. Det går der ikke. der er faktisk ikke så meget tekst i det, det spil, ude Er det ikke kun, nej, det er faktisk sige, en rigtig stor portion af dialogen, specielt i 4'erne, er mellemsekvenser. Som, hvor det så er indtaget. Der er rigtig meget indtaget derude. Så lange er de altså alt, eller hvad? Nej, det plejer ikke. Altså, alt jeg har set, så kører det et stykke tid med dig. Ja. Altså dialog, det skifte lidt frem og tilbage. Også, det skifte lidt Jeg synes ikke, at sådan noget, som um, et dialog er indtalt, er noget argument, med, hvis, medmindre det er et problem for spillet. Fordi altså, mm. i, altså, an, så skulle man også begynde at kritisere sådan noget som Anno øh, 2070 for, at man ser det op fra eller, sådan noget, eller andet. Altså Det er sådan lidt sådan, genren er, mm, nej, det og det fungerer ikke. helt godt i det her spil. Det ville faktisk også være ret irriterende, hvis det skulle sige det, det hele. Sådan fordi at, så tager det endnu længere tid. Og sådan ting. Altså, det jeg, fungerer jeg, jeg, faktisk rigtig godt i den type spil, det er. Jeg vil altså sige, at er kun for meget dialog, hvis det ikke er godt nok til at bære det. Mm. Og jeg synes, jeg, jeg, der er mange spil, hvor jeg virkelig, et specielt rolespil, hvor jeg virkelig når at føle, hold nu op med at snakke, jeg bare videre i det her. Mm. Jeg havde aldrig nogensinde en følelse af, at det blev for meget i Jeg blev faktisk altid nærmest ked af det når der ikke var mere snak i en periode. <laughs> jeg glædede mig til bare at sidde og høre på se. Det er vildt godt skade. Jeg kan ikke ja, se, skri... ja. kan ikke se en i fremtiden Sådan. Eller det kan jeg generelt ikke, men <laughs> altså, om 10 år, så kan jeg ikke forestille mig, at der stadig findes spil, hvor det lå ikke indtalt. Nej, det er meget muligt, men, men altså det, det, det, men så, jeg, det jeg, jeg, synes jeg, jeg, jeg, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, det er vi ikke, et svagpunkt. vi heller ikke det bedste spil i år 2021. Nej, men jeg synes bare stadig, at det bør klassificeres som et svagpunkt. Det synes jeg slet ikke, det er. Så det jeg, det, kan det godt være, at det er nemmere at... Jeg, jeg, at, at jeg, jeg, jeg ser det som på mange måder en fordel for spillet. Mm. Jeg, jeg synes, jeg, altså jeg, bestemte, jeg er bestemt klar til at godt det endnu. Jeg, jeg vil simpelthen springet fra Morrowind til Oblivion, der synes jeg nogle gange, det var en svaghed. Det en svag, synes jeg også, at ja. Var, at det, altså man for så det sværere bare sidde og have i det. Præcis. Jamen der er ingen tvivl om, at det går hurtigere at end det er at høre. Og der er også mere og ja, er dialog, når at der måske er noget af det, der kan tillades at være ja. skrevet i stedet for. Altså Morrowind, der er jo tusind gange mere, ja. mere dialog, end der er i uh, både uh, Oblivion og Skyrim. Og, og, og et spil som det her benefitter virkelig af at have meget at dialog. Sikkert. Jeg er ikke klar til at gøre det, i hvert fald, jeg, jeg er meget klar til at gøre det, fordi det yeah. Men hvorfor? Jeg har ikke spillet det, så det er, det er svært at sige så meget om det, men er det, det er ikke noget, der på nogen måde interesserer mig. Det er det samme argument, som vi også bruger mod rage på nogen. Altså, det er ikke noget, der mm. sådan er interessant. Mm. Det er ikke noget, der jo, men det, interesserer det, det er noget, der, siger der, siger, der til enkelte en en er nyt, spiller. og noget at det, det er det der er det allerbedste inden for den genre. In det synes jeg ikke nødvendigvis, ja, nødvendigvis rage men, er men, til. Men det. det er rigtigt, det er en genre, jeg er ikke interesseret i, men det at den er, det er en genre, jeg er interesseret i, der er der også en grund til. Du har i den et Nej, men fordi det interesserer mig. Spille det. Men du er altså, min dag Min det vil være, at jeg synes det er interessant. Jeg, synes, altså jeg er ikke ligesom Kasper med jeg synes, okay, fuck det. det men jeg synes bare, at, at, at, at, at selvom jeg er interesseret i det, så har det nogle svagheder, der gør, at jeg ikke sådan vil have lyst til at spille det. Jeg vil godt Se intro for jeg vil cut Jeg kan sætte. Men så vil jeg vi lader, til. Så, så vi lader den stå, og så hopper vi videre det vil, til det næste Det, det, det vil jeg bruge det til, at jeg synes ikke, at det er nu, vi ja. skal komme men ja, ja, jeg bliver nødt til at argumentere. Jeg vil sige, jeg vil i hvert fald meget nødigt cutte det, fordi at vi ikke kan lide genren. Altså Lige, lige nu så tænker jeg også, at det her et spil, der kommer på, er det et, vi regner med, kommer på top 5? Ikke nødvendigvis, men jeg synes i hvert fald, det skal i top 10. Altså, jeg synes, det skulle i top 5, men det kan vi jo se, men jeg synes, at 100% der er... Klart. Der, der, der, der I hvert fald er, er, et andet... Altså, ja. ja, okay, fint nok. Så ø, den, der vi står lidt nu. Yes. 6. Den synes jeg også, vi kan cutte. Den vil jeg cutte. Ja, altså, der argumenterer jeg også for, at hmm. jeg synes, det er min bedste... Øh, nærmest min bedste spiloplevelse nærmest i uh, 2011. Jeg synes, at at, at at historien blev rigtig godt fortalt. Uh, selvom den er ikke original, så blev den fortalt på en ny måde, der gjort mere interessant, end det var været tidligere. Uh, Altså det, det, der måske kan være kritikken mod Deus Ex, det er, at der er mange, rigtig mange af os, der har spillet det, og der er faktisk også rigtig mange af os, der har nogle rigtig store kritikpunkter imod spillet. Det er også ikke så meget med nogen af de andre. Det er er der der har spillet. Det er også det en nærmest smule som argument for, at spillet er så godt, er fordi selvom, det har nogle, selvom jeg har nogle kritikpunkter imod spillet... Nej, Peter får ikke simpelthen gennemført det, for simpelthen fordi det for dårligt til at gennemføre det. Jeg havde virkelig den. svært ved at spille det, faktisk. Og jeg havde også rigtig svært ved at spille det, jeg havde det. Men jeg havde mega svært ved at spille det. Ja, men der synes jeg så, at det var mega. Mm -hmm. Men altså, jeg ved ikke, altså... Men der er bare flere, der har spillet det, end, altså, end så mange af de andre, som vi er cutter, fordi I ikke lige nødvendigvis... <laughs> ja, men problemet er så, at hvis vi bare kører det argument, så kan vi sige, at Dark Soul, Yakuza... Øh Catherine og Bastion er fire spil, som er åbenbart er gode, men der er ikke ret mange af der har spillet det. Men det kan også godt være, det kan at vi kommer <laughs> dem på et tidspunkt. Men de er, altså, der dem af os, der har spillet det, samtidig bare argumentere for, at de er så fantastiske, at vi skal cutte dem her. Der kan man sige, der er en af os, der argumenterer for, at det er måske er det bedste spil, du har spillet, Tommy. Ja, er men der er, er rigtig mange der mindre, har spillet det, som så siger, at det er, at det har nogle altså, anborgerlige svært. Jeg synes stadigvæk, at det er blandt i hvert fald de fem-seks bedste spil, jeg har spillet i år, så jeg kan heller heller ikke, jeg kan heller ikke gå se at det er et spil, der der, der burkottet sig allerede nu. Tungere det er et godt velfungerende spil, det bedste stealth-action, der har været i løbet af året. Og som genre, så er det i sig selv øh, bærende. Mm. Altså, jeg, jeg synes, det gør noget... Nå, jeg, når er... jeg ser ned over den her liste, så synes jeg, det er... Nu kan jeg ikke lige udtale mig Battlefield 3 for det væk men jeg synes, det er det sværeste, der står på listen udover Battlefield 3, som jeg kan udtale mig om på den mm -hmm jeg ikke Jeg er ikke interesseret mig slet ikke på den genre. Jeg kan, hvad du sige? Ja, en ISB på listen, der er klart dårligere end ja. Deus Exe. Altså jeg synes bare... Altså, øh, svært at argumentere folk synes, det er dårligt. Øh, men jeg synes, altså, at, at det, det formår at gøre det, som, som, som Mass Effect også har gjort. Med, og, og, altså, det er jo så forskellen forestilling, på det, jeg godt kan lide. Mass Effect godt kan lide Jakusa. Det er to forskellige former for rollespil, og jeg synes, det er fedt, at, at de begrænser sig mere for, at, at der er bedre flow i historien. Altså, eneste, jeg kan sige, det bare, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide begge måder, og det er, meget, det er to meget forskellige rollespil, men jeg kan mm. rigtig really godt lide begge genre, og jeg synes, hvor jeg synes, at Yakuza er, er måske det bedste inden for sin genre, så synes jeg bestemt ikke, at DOSX er det bedste inden for sin genre. Hvad er det bedste inden for sin genre? Hvad er det <laughs> ja det er altså både det er succeset er bedre ja, synes, og toerne er også bedre D66. Jamen, jeg ved ikke, hvad ja. man Jeg synes også et bioshock er meget bedre half af meget bedre. Det minder os også om på nogen måde, Ej. og på nogle andre måder, Ej. hvor de ikke minder nødvendigvis om, Ej. det er sådan noget. Æ, altså hvor mange er dem er fra 2011? Ja. Ja. Det er det, altså, vi vil vi vil blive blive blive så vi ved. Men du er om. Men, men det, du ikke altså hvis der nu kommer det bedste. Det skal vi så også have det bedste syvkabale-spil med, der kommer i. <laughs> ja, altså, når, når vi ser det bedste ind for genre, chancer, så er det ikke det bedste ind for sine i år, så det bedste ind for sine chancer. Det handler ligger man. Det handler Vi skal have en masse. Altså vi skal sprede os ud med genre noget Men så kan vi så kan vi sige, at Skyrim er et meget bedre spil end øh, ja. DOSX. Meget, meget meget meget bedre spil, og de mener at jeg trods alt rimelig meget bedre. Altså, jeg, har, jeg har ikke nødvendigvis noget behov for at cut DOSX lige nu, men fandme svært ved at sætte det i en, en top 5 altså, i vi, vi får problemer med at cut... Ja, jeg har svært ved at sætte det på... i en top 10, hvis du siger, men, altså, mm. men altså, og det, og jeg har kommenteret også kun stærkt for det, fordi jeg rent faktisk har gennemført det, og fordi jeg ikke synes det er specielt godt. Mm. Øhm, men ja. altså, vi kan godt lade det stå lidt, men... Jeg altså, synes bare, at, at, at det er formået at... Og, og ligesom bringe liv til den her del. igen en, en, en del som jeg ikke nødvendig så synes ja. var altså jeg kan godt lide action, jeg kan godt lide at, og når jeg spiller f.eks. multiplayer så stormer jeg altid rundt men mm. det er jo gjorde, det gjorde, fik mig altså lyst til at snee i mål. Mm. Det, altså, det, det var et super godt start-up Uh, jeg synes, at et eller andet sted kan jeg jo heller ikke sige, at Skyrim er det samme som Deuce, ikke? Nej. Men det er alligevel rimelig meget det samme som du Nej, <laughs> jeg ved ikke. Jeg synes, at Skyrim mere ligesom Jakob søren, vil jeg sige. <suss> det er overhovedet ikke på nogen måde ligesom Jakob søren. Nej, <laughs> det er jo sex, det, det, det, det, det er jo sex, ikke? Det Engelsk. er jeg, meget. Jeg, jeg kan drage flere <laughs> paralleller men det er jo 6 og Skyrim, men jeg kan... Altså det er en anden Jacob. setting, men altså, det man, altså den måde, man render rundt, og de, nogle af de ting, man har til rådighed, er jo meget... Altså, så er der lockpicking og hacking, selvfølgelig gør det ikke helt det samme. Altså, så er der, man skal også snise rundt i Skyrim, mm. og man får missioner, og man får sidequests, altså der er rimelig mange paralleller mellem de to. Mm. Ja, jeg tror ikke, at man altså nogen kender Jakusa nok, til så så vi kan sige, hvad stiger der... Nej, det kan jeg sige, det er der ikke i Jakusa 4. Det er endnu det, at gør i hvert fald. Så det synes jeg, det, er, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Okay, hvordan Hvad mener I Yakuza om Skyrim? Det handler ikke om, oh, hvordan worlds. spillet er om hinanden. Det handler om, at det er værdigt oh, til at komme oh, på en top 5. Det, det er jo ikke. Det, det synes la, jeg ikke. Jeg... Altså, nej, nu handler det om, at vi kan få ned til en top 10, og jeg synes, vi skal lade det stå. Så kan vi altid smide det væk, hvis det bliver det ældre spil. Okay, så, ja, så, så lad, ja, os lad os det stå lidt. Det jeg vil lige se resten af næsten først. Ja. Den er på vippen. Kan vi kalde det det? Vær glad. Ja. Mm. Jeg tager en lille streg. tager en lille penis. <laughs> nej. Pengesdiktaturet er slut Det blev heller ikke en jeg ved ikke hvad der for den The Witcher 2 Ja den er svært, fordi vi tror alle sammen at vi synes at det ser rimelig fantastisk ud Jeg kan faktisk godt leve med at cut det Jeg kan faktisk jeg synes godt det, jeg Men det er også virkelig jeg godt det Jeg synes det er virkelig virkelig <laughs> godt Men det er faktisk det spil på min liste Jeg bedst skal leve med at cut det Jeg har også lidt af at jeg havde regnet med At det vil stå som en større oplevelse I år Altså det havde jeg har følelse af For mig er det Gigantisk oplevelse, men... Ej, det var også dit første PC-spil. Så, så, så, så, så det, det, det, det er sådan lidt sentimental. Nej, vi fik virkelig lov ja, til at strække benene med grafikken på det. Så det <laughs> okay. er overhovedet ikke på den måde. altså Rent afriklimmæssigt var det en kæmpe, kæmpe oplevelse. Men det er fandt... Altså, hvis jeg kigger på det, og så kigger på Dark Souls, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om, hvad jeg synes det er det mest interessante af de to spil. Mm -hmm. For genrerne. Okay. Og det, det er klart lidt, Dark Souls. Vi ja, skal også lidt hårdere, altså. Og jeg synes også, at... Altså, hvis jeg sætter The Witcher 2 op mod, mod Skyrim, så vinder Skyrim måske også lige en lille bitte smule over, over The Witcher. Skal vi tage en savlig afgivning af den her hund? Og... <laughs> jeg, kan, jeg, jeg, jeg, kan, jeg kan leve med det på den begyndelse, at, jeg bare vil sige, at altså, Hvis der er nogen derude, der har en PC, der kan bare en lille smule og ikke har spillet The Witcher 2 endnu, Gøre altså det. Jeg har en, en iMac, som ikke er nogen specielt god pc, og det ser stadig fantastisk ud og køre ja. rimeligt eller fuldstændig som det skal på det. Så. Det, det er et smukt spil, at det er virkelig vel fantastisk, Fantastisk dialog, fantastisk karakter fantastisk action. Man snyder fandme sig selv, hvis man ikke spiller det. Hvis man ikke ja. spil. Eller sex. <laughs> den havde jeg ikke regnet med. At vi jeg kan gøre, godt lide rollespillet med 6. Deres, ja. Altså hvis der ikke er nogen der vil bukse boys og så, så kan det godt <laughs> oh, opgive en af mine. Ja, på Kill på your darlings, som man siger. Jamen det er At du om no, at... det Nej, nu kommer vi til en darling, der <laughs> kan jeg godt, det Hvem ja, vil så... Christian nok nedlægge hårdt ved ja, ja. Jeg tror heller helt, jeg kan til for, at det ikke <laughs> altså, Det, vi prøver at lave nu, det er en, det er en top 10 liste. Ja, og, og, en, og, og kan vi ikke alle sammen enige om, at Portal 2 hører til på en top 10 liste? Det er det siger, der, er en, der er en lille <laughs> på, Der er en lille din penis af bordet, Peter, på fanden. <laughs> det <jeg> jo ikke. <laughs> Så kommer vi til øh, Skyrim. Ja, <laughs> jeg, jeg tror, vi har samme argument, at på en top liste, så vil det være direkte usauldig. Så vi bare springe ja. over Skyrim. Ja, ja, præcis. Eller mm. noir? Den vil jeg gerne købe. Det vil jeg også gerne også. Det må ja, jo sige, ja. Jeg, jeg er okay. okay. sådan lidt. For. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes stadig at det er sådan lidt. Og jeg, jeg, vi er nu også helt sammen med katten. Jeg kan ikke engang sige. Nej, jeg synes måske bare ikke at det nuten til katten så vende hvis, ja. fordi jeg synes stadig at det var, jeg, jeg det, da jeg spillede det var bare stadig sige at jeg, jeg synes, det, er stadig, jeg, det var helt overvist om at det var blie der lige allerbedste spil. Men det er du ikke længere. Mm. Jo, det er sådan stadig. Det er bare ikke noget man går tilbage til. Altså, Jeg spillede den første team, altså alt efter, all hypeen var lige her fornyet. Jeg synes det var vildt udstændt. Ja, Jeg ikke. synes, at, at det de er virkelig dårlig. De skal have et blomster blomstretilstand for, for det, de har gjort teknologisk ja, set teknologisk og, og, og historiefortællermæssigt. Så, så mange år. Men, ja, men altså, du kan tage, sådan, Æ, nej, nej, tage så pilsom... Også, det var også... Det var ikke... Blod, Nej, det, er det, ikke. det er også kun det teknikken, der ja, ja. Jeg ja. har ikke hørt, at historien skulle være fed Jeg har hørt, at det, det, at det, jeg, er. Var, at det skulle være det, det, det synes er. jeg også er rigtig godt Men ja. altså, den er ikke med på min top 5 Jeg vil ikke sidde i kæmpe hårdt for altså, den, al så. Alle de her ting, som der er interessant ved der er interessant, mens man sidder og skal gøre præcis. Mm. Okay. Så. Og det er godt til at gøre det til et godt spil Som der skal nævnes i den her podcast Men det er sgu ikke til top 5 Den er lige blevet kvattet Den er kvattet Zelda, Skyward Sword, den synes ja, det er dejligt ved den. Lad os lade alle Zelda-fanboysen og have den lidt endnu. Thank <laughs> you. Og girls. Du, du nu kommer den slag. Fint, nu kommer den til <laughs> The Devices. Altså Catherine vil jeg stadigvæk sige, tak, jeg synes simpelthen, altså jeg vil kæmpe for den hele vejen til at komme ind i top fem. Det kan vi den ikke kommer det, men jeg vil kæmpe, jeg vil slet, alt er på denne liste. Alt. Også Skyrim, før jeg sletter det for. <laughs> altså på nuværende tidspunkt. Jeg synes ikke, vi skal kunde den nu. Nej. Nej. Jeg vil sige jeg vil, jeg vil, jeg vil, så meget... Men at... ellers, der skal også skampe senere ja. med det. Jeg har jo lyst til at spille det efter din for... ja. vanvittige fortælling ja, om, om forår og anani. Det var i hvert fald, hvad jeg hørte. Ja, der er også noen ni og, og, faktisk. Og voksne spille. Ja, så... så, så der er altså... lidt saven lige, mand. Altså... Det er der, det er der. <laughs> det er der. <laughs> jeg gættede mig at se, hvis han kan spille det, så er der højst sygt ni med i det. Lad os heller tage en diskussion om det senere, for det bliver helt klart en diskussion. Ja, ja. Og Bastian, jamen, der er kun 10 tilbage, så der er ikke nogen måde til at cutte det nu. <laughs> Og man kunne godt komme ned på 9. Ja, man er faktisk på 8, godt. hvis vi også cutte det. Altså Ni er det er et pænt tal, faktisk. også ja, <laughs> godt, Jeg synes faktisk, øh... Nej, jeg faktisk godt lige Bastian. Jeg Nå, Er der jeg God, God, der ja, Vi har diskussionen du kom, så jeg jeg kan det er Bastian Jeg synes det er fedt med, er ham der er kommentatoren, som siger hele tiden, hvad du gør. Det virker godt. Og øh, ja, altså, ja, jeg synes det godt. Jeg synes simpelthen ikke, det er afvækslende nok til, at, være, øh, til at, ikke at blive koldt endnu. Jeg synes, der kommer ja, Articke godt nok til at, at spille det. Men jeg, det er ikke jeg, så savnet. Jeg, jeg synes virkelig, virkelig, at det er afvækslende. Altså, jeg synes, det er, der er så enormt meget øh, kompleksitet i de der forskellige <laughs> gode kombinationer. det så i spille det ja. Det er helt enig. Ja. Jeg har sådan noget, og det er sådan noget, vi har en diskussion også, fordi der er mange spil vi ikke har spillet så <laughs> indimellem. Omkring Bastian, jeg har det sådan, hvad jeg har hørt om det, hvad jeg har set til det, så tænker jeg det samme om det nu, som jeg gjorde om Braid, før jeg åbnede det første gang. Altså, jeg kunne godt sådan lidt tænke mig at spille det, med. jeg aner ikke rigtig, hvad jeg fanden jeg skal forvente, og jeg er ikke sådan, Okay, jeg var rimelig sejt på Braid, da jeg første hvad, gang hørte noget, hvad, som helst om Braid. Hvad, hvad skete der så, når du det så spillede Braid? det er så, så åbnede Braid første gang, Det er en god stemning. Det er så skruede tiden tilbage første gang, ting <laughs> <Og så laughs> like er, wow. Det er virkelig en spiloplevelse, som... Mm. Yeah som jeg elsker. Altså den kan jeg altså, virkelig, jeg, jeg tror måske det var den spiloplevelse, jeg håbede at få med Bastian. Den spiloplevelse ja. fik jeg slet ikke med Bastian. Det vil jeg sige. den spiloplevelse fik jeg med Bastian. Altså jeg, jeg, jeg, jeg sad og havde det der ja. wow og jeg, ja. og, jeg, og jeg synes det var fantastisk. Og jeg synes simpelthen altså man snuder sig selv for noget i det her medie hvis man ikke spiller det at spil. Mm. Bastian mm. blev så lykkelig. Det skulle bare til at være årets braid og det synes jeg bare ikke måske det bare. Nej men det du snakker om det er netop også det med at historien og gameplayet hænger godt sammen. Og det synes jeg præcis også det gør med braid. Det var det der også virkelig gjorde, at det oplevede også altså, er helt stømt. Mm. Øh. Jeg synes, altså, i forhold til, til de andre, som jeg har spillet, som der er tilbage på den her liste, ikke? Altså, så er det her det spil, som der, hvor det hænger bedst sammen. Historie og gameplay. Altså Så det er, spørgsmålet om, er det et spørgsmål om, er det godt nok, at vi har en historie, som der er mega fed? ikke? Altså, mm. Er det godt nok? Det kan godt være godt nok til at gøre det bedre end Bastian, men jeg synes det, det er virkelig Virkelig tæt design, virkelig, virkelig fedt. Og det kan, noget, det kan noget, som der ikke er andet, der kan. Det jeg jeg den synes den ikke, video. historien i Bastion er særlig interessant, men der er nogle fortælle tekniske ting, som er rigtig interessante i Bastion. Mit problem med det i forhold til den her liste, og det er ikke fordi vi nødvendigvis skal cutte det nu, det vil jeg nok gøre, det vil jeg nok argumentere for, skulle, fordi at det er rent for min, Altså for mit okay. synspunkt. Det er, altså det er et rigtig godt spildesign, men det er også det, er også det er. Mm. Jeg tror, jeg, det er, ja, ja, ja, ja, jeg tænker, altså, om vi den nu, eller kolder lige så snart, vi kommer til den næste gang, det er sådan lidt hip som ham, fordi vi er alle sammen enige om, at det kommer ikke med i top 5. Altså, ikke, er ikke er enige, alle <laughs> enige. Vi er ikke alle sammen enige om, men det kommer ikke med i top 5. Det er rimeligt. Altså, det vil... altså jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil sige det på den måde, at alt efter det, jeg snakker om nu, og derovre, Christian derovre, begynder at sammenligne det med Braid, nu har jeg jo også forpligtede mig mere eller mindre til, at gerne vil gøre at spille det. Og derfor vil jeg gerne tage den med i top 10. Lad os lade den stå nu så ja. i top 10'en. Det er jo top 10'en. Nå ja, men det som <laughs> vi tager. Så lad os, lad os, lad os holde en, en kort, tød kort tød pause, med. så ja. vi også lige kan finde ud af, hvordan fanden vi kommer videre så, ja. herfra. Lad os lige ramme op. Nu har vi altså de 10 bedste spil, der er udkommet i år, som <laughs> ikke teknikalitetsmæssigt er en remake. Hode, bare lige for at få det. Vi har Battlefield 3. 3. Vi har Saints Row the 3 Dark Souls. Jakuzafia, yeah. Deus Ex Human Revolution, mm -hmm. Portal Tes Fem Skyrim, Woo. oh Cinder Sky Sword, Catherine, oh Bastion. Yeah, Bastion. Okay. Catherine og Bastion er faktisk de eneste der er det ja, de er, er, ja. de er automatisk med i top så, så, så, så, så lad os, lad os cut dem, fordi det ikke er en 3'er. <laughs> hvis, hvis, hvis du supporter Katrin, så skal jeg nok supporte Bastian. <laughs> okay, lad os så en pause, og <laughs> ja, selvfølgelig ved, hvad fanden vi ja, gør jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, vi skal have en 2'er, en 3'er, en 4'er og en 5'er med i vores top 5. Og så en, en 1'er. Så har okay. vi hele spektret. Yes. Krigspause. Øh, ja. Der var stor diskussion. Øh, og det, vi, jeg ved ikke, om vi skal snakke om, at vi er nået frem til jo, med, jo. Med, med det med et enkelt spil. Vi har, vi, har, vi har lavet nogle regler nu, ja. som vores som ja. næste diskussion vil gå ud fra. Vi er alle sammen mm. enige om, at uh, Skyrim kan vi ikke tage af vores top 5 vi, vi kan alle sammen lide det, og den hører Surprise. til de fem bedste spil i år. Uden jeg vil spil. kæmpe hårdt for, at den skal slettes. Ja. Udover Johannes selvfølgelig. Jeg vil godt sige, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg måske er den, som kunne lide det mindste. Ja. Du øh, kunne også godt lide måske. det. <laughs> ja, men jeg, jeg kunne rigtig godt lide det, men jeg synes... Yes, jeg har jo godt nok de til det en Jeg ved ikke, om det er det bedste eller det næstbedste. Det spil, jeg spillet det er i hvert fald blandt de fem bedste spil, og det ja, synes jeg slet ikke, vi skal diskutere imod. Så, nej, men så men... som redskab har vi tænkt os nu at nominere to spil, vi ikke kan lide, af dem, der er tilbage, og to spil, vi godt kan lide. Eller to spil, vi gerne vil have ja, slettet. Præcis. Og så at... Ja, ja, vi kan lide alle spil. Mm. <laughs> og så derefter er, er, er, er der fri kamp. Yes. Er alle folk enige om reglerne? Og det vigtigste i yeah, den her er klar. og det, vigtigste er den her line, det er, at vi alle sammen oprigtigt og ikke ja. taktisk vælger de to spil, vi allerhelst ser på listen, og de to spil, vi mindst ser på listen. Uden at tænke over, hvad der bliver cuttet. For er der er ikke noget, der bliver cuttet i den her runde. Mm. Det bliver bare diskussion. Jeg vil gerne lige vide, hvad Mikkel har med her. Jeg spørger, om, om der ikke er nogen, der skriver ned, hvad det er, vi nominerer. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har skrevet altid. <laughs> det, ja. okay. okay. det har vi en jurist til. Ja, vi er the fact -tankeren. Okay, let the fight begin. Ding ding. Løbsalø. Det ved jeg ikke. Peter. Peter. Peter. Ja, du gjorde det overhælt bemærket igen. Jeg uh, de to bag. spil du egentlig ikke mener hører til det er blandt, de, fe blandt ja. de fem okay, bedste det går spil. Portal 2 og Bastion. Jeg kan kat. Portal 2 og Bastion. Så tager vi over til den kære Bastion lover. Jamen eh øh, Yakuza 4. Nå det er jo 6 Human Revolution. Yes. Øh, uh, Battlefield 3 og DO6. Battlefield 3 og DO6, så bliver det mig. Jeg vil gerne godt Bastion og Battlefield 3. Tissa? Øhm, jeg siger også Battlefield 3 jeg vil gerne godt. Mm. Og, og så bliver jeg nødt til at sige Dark Souls, men det er kun fordi jeg tror jeg bliver for så hvis jeg skal spille det. er bliver så sur. Morten, hvad kan du ikke lide? Det skal være svært, der er ikke ret mange af de spil, der er spillet. men øh, jeg vil sige, jeg kunne se og så vil jeg faktisk øh, Undskyld, men seller serien har faktisk aldrig tiltaget mig. Nej, seller Christian. I går på min hand. Jam, øh, jeg kunne se fire og Bastian. Øh, Bastian. Jeg havde kun dem, der ikke kan lide Bastian. Og Tommy. <laughs> det er alle sammen. Bare de to i gerne nu fjern. Ja. Uh, jeg kunne se Jeg gætter en banan. <laughs> det er sult. Og det lyder bare forkert. kære. Uh, og Catherine. Og okay, Catherine. Så tager vi lige en, en stemmeoptætning, bare på dem, der har fået flest stemmer imod sig. Yes. Battlefield 3, var der 3, der gerne vil nominere. Yakuza 4, var der 4, der gerne vil nominere. Ja. Bastion 3, var der 3, der gerne vil nominere. Bastion skal vi <laughs> det passede med 3. <laughs> <laughs> uh, og så er 6 var der 2, der ikke kunne i. Yes. Hmm. Skal vi tage en uh, kærlighedsrunde? Så ja. Kærlighedsrunden. Derfor starter vi ved Tommy. Uh, ah! DO6. <laughs> Human Revolution, surprise! <laughs> og Battlefield 3. Yes. Peter, kan så med det. Ja. Yeah. Saints Row the Third og Dark Souls. Yes, yes. Øh, Bastion og Dark Souls. Nå, no, nå. No. Studer han da, Zelda og Catherine. Zelda og Catherine. Så er det mig. Portal 2. Og... Uuuh, jeg synes, det var svært med nummer 2. Men uh... Det ved være er det så sidste <greden> Hvad er du Hvad siger Hvad nu har du lyst til Catherine. Og Yeah! Det er satme godt, det der, Lars. godt. Nu er vi i gang med det her. Der er nogen, der får en banan. Så kører bussen. det er sidste gang, med til det du noget brugt, Det Føler du brugt, på Heavy Rain, selvom du sagde i Star var det bedre at spille. Du simpelthen idiot. Du er klogere, at du er helt hvad kan du godt lide? Æ, portal, 2. portal 2 og Zelda. Uh, og Zelda. Nå, selv, det kom med det kom med Zelda. Morten 2. Okay. Morten 2. Morten 2. 2. <laughs> <laughs> uh, Smække folk med dildoer i Saints Row. Yeah! No. Skyde folk i face i Battle 4 og 3. Nøj da. Ja, tak. Yeah. Og, ja. Minst, og, det er til at sammen Portal 2 er ikke nogen overrasketelse. Klippe uh, ja, Morten 2. Battle 3 det er det heller ikke nogen overrasketelse. Okay. så har vi øh, kærlighedslisten, det vil sige 3 til Battlefield 3, 3 til Portal 2, så to til Catherine, to til Zelda, to til Dark Souls og to til Sanctuary the <laughs> Ja. Det er nogen har slet ikke kun stemmer? Ja, vi, det er det, vi skal skrive på. Og Skyrim, den, var jo, den har vi jo taget ud af den her afstemning. er det ikke? Det er faktisk kun Yakuza. Der er ikke nogen, der stemmer for, men fire, der stemmer imod. Ja, så har jeg opgivet. Så spørgsmålet er om, om øh, vi er bare skal. Lad, lad os starte med at kotte ja. Jeg kan godt acceptere det. Det er ja. cool. Og så lad os. Gøre, os øh... Der er også nogle. <laughs> vi har også øh, for eksempel Bastian. Øh... Bastian er der, der, er der ja. mange imod, så jeg ved ikke. Den, må... jo, den den divide, oh, den det bliver jo nødt til at kæmpe det her. Åh, det tror jeg. Åh, så sletter jeg en overgang. Og så har vi så, øhm, lige før vi kommer til den store... Yes> hmm. Altså, den eneste, den eneste, der er overvægtudstemning nu, yeah. det er DO6, med ja, uh, to mod og en for. Ja. Så øh... Altså, jeg ville jo klart nok til at få den sletter DO6. Jeg vil også gerne godt nu. Jeg vil også gerne godt nu. Det lyder som om, den er godtet. Jamen, er der noget, der er mere godtet, eller er det den, vi er kommet til nu? Det er den eneste, der har Stemmer, der er negativ stemmer, ja. Jeg kan selvfølgelig kun gå med til at købe selvom jeg gerne vil sige, at det er fantastisk. Okay, lad os så lige prøve... Jeg vil også lige sige om, om Deus Ex, at det var et fantastisk bread and butter spil. Men jeg kan godt se, hvorfor den ikke hører til i top 5. Fantastisk ja. rare Bread and butter. World. Altså, oh. det var en fantastisk oplevelse fra enden anden, men det var ikke sådan at uh, blowing my mind-ish. Mm. Hovedsaget fordi de fucked up på historien i sidste kvartal af jeg Altså, hver gang til siger, uh, Black and Gold blev min mind blown. <laughs> så har vi den øh, måske mest kontroversielle, som det er lige nu. Og det er den eneste, der, har, øh, der ikke har flere positive end negative. Og det er Battlefield, som har tre mod sig og tre for sig. Ja, jeg er ikke så glad for, at tage den diskussion nu egentlig. Fordi, ja. Men det er, men det er, jo men det er jo lidt den, vi er kommet til. Jeg kan ikke se en situation, hvor... Uh, hvor Ballefilm 3, en. det kan jeg, jeg, jeg det, er vi, tørre, masser, er 3 er sig engang også den, der har fået flere stemmer i alt. Nej, ja, det er på <laughs> ah, dig. Det, det, det, det er på dig. Det er stat statistisk skævt skæv opbygning. Nej, den har fået fire stemmer, Ballefilm 3 har fået seks. Seks. Det er statistisk skævt opbygning <laughs> der. Okay, men så lad os. der vil jeg netop sige, at den er, den er kontroversiel og spændende. Skal vi starte med at tage en anden diskussion så nu, som hedder, hvad skal vi så låse sammen med Skyrim? Ja. Bandfield 3? Ja, nej. nej. Altså, portal... der, der er faktisk to, der umiddelbart lige skiller sig ud, kan vi lige så lige sige. Og det ja. er Saints Row, og det er Portal 2. Præcis. Jeg synes ikke, Saints Row skal låses. Jeg, jeg, jeg, jeg, synes... jeg synes heller ikke, Saints Row skal låses. Hvad, hvad siger du, undring? Jeg synes heller ikke, Saints Row skal låses. Nej, det mener jeg heller ikke endnu. Hvad hedder jeg, altså? Men måske, måske vi sige noget? Jeg, jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil gerne sige rigtig godt for Portal 2. Jeg synes... Klart, at det er et af de mindeværdige spil, både på historie og gameplay, mm. som er to elementer, der er ret vigtige i spil. Hvor mange, hvor mange én... stemmer fik Portal 2 imod, så egentlig? En. Øh, virkelig kun mig? Ja. Og... Men nu hvor vi nede i sådan, den her del, eller, så kan man også ja, sige, tjekke, er så er der også et andet element, som jeg synes er relevant at tage op. I hvert fald i forhold til to af de spil, vi taler om lige nu, altså Portal 2 og Battlefield 3, som er til begge to Mm. Og der vil jeg så sige, at Border 2 gør klart mere for serien, end Battlefield 3 ser ud til. Det synes jeg, synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Ja. Battlefield 3 gør virkelig meget for serien. Ja. Altså, ja. Det, det kan jeg simpelthen ikke forstå ud fra det, I siger. Det er bare, det er bare så ekstremt godt håndværk. Men det var Battlefield 2 ja. også? Godt håndværk. Ja, det var Battlefield ja, ja. 2 ja. Men det burde også være på top 5 Men altså de har, de, har, de har også lavet tænke på i, i og klasse ja. system. Nu tænk på forskellen på Porto Det to. 2 og balledfield 3, er større, det synes jeg. Men hvordan? Jamen, det er, altså, klassesystemet har de lavet fuldstændig om. der er fire klasser, og måden, man bruger dem på, er markant fra. Må jeg spørge mig, om klassesystemet, er det ikke det samme, som i Bad Company? Det er battlefield 3. Nej, nej, ikke helt, fordi det, det er. Men du leveler i en bestemt klasse og så får jo, du adgang til det på løbende. Jo, men de har de lagt om på, at øh, det er ikke længere Metik der har tungt, måske ikke hvad så. Altså det, det det har det har spillet meget om, og jeg synes det fordi er meget. Der findes jo altså ikke en Metik længere. Beder. Nej, der er en, øh han er, det er bare sort nu. Ja. Men altså hvis vi skal sige for eksempel altså hvad vil i helst have med på den her liste ikke fordi vi skal kote nogen af dem, men altså hvad vil hvad vil i helst se på den her liste af blandt filter eller på det to? Blandt filter. Det, og det, det kan du da ikke sige. Det, det, det synes jeg heller ikke. jeg, det jeg er, synes, vi går ja. forkert i den diskussion nu. Jeg synes, vi kan sige, ja. vi har syv spil, så vi, den måde, vi er nødt til at gøre det på nu, det er ja, at finde de to, to god, spil, vi, gerne, vi vi kan argumentere for at ikke høre med. Ja. Vi har en top 7, vi skal bruge en top 5. Mm -hmm. Jeg synes, vi skal holde Catherine lidt i øjnene nu. For jeg synes simpelthen, er for en obskur titel til at eventuelt komme på det her. Må jeg sige en ting? Inden vi går videre til den her meget vigtige, rigtig gode situation, og diskussion, mener jeg i virkeligheden. <laughs> bliver det bliver en god situation, når vi har den. Bastian vil være fuldstændig ødelagt, da han er Okay. I forhold til de her ting, som vi har om. At to og tre, år mm. gør dem bedre. Bastian fungerer kun som et, som et eneste. Og det samme gør Catherine. Det fungerer kun så, som det. Så, det er jo bare jeg lige smide, ud, fordi jeg ikke fik sagt noget om Bastian. <laughs> <der besvaret. laughs> <laughs> <laughs> jeg er ikke overbevist om, at du lyder bedre. Catherine, ikke er. <laughs> Eller om Catherine er et godt spil, eller om det er et spil, du synes er rigtig godt. Catherine er det ene, den eneste originale IP på den her liste. Det er samtidig også det <laughs> spil, jeg Svinder. aller, aller nødvendigvis slet. Jeg vil slet alle spille på den her liste, mm. før jeg slet Catherine. Altså, jeg, jeg vil også hellere slet Catherine end nogle af de andre, vil jeg så sige. E -øh, ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes klart, at, at du har taget en sag for, at Catherine, det skal have de varmeste anbefalinger fremadrettet men eftersom det her, det er at gøre status på året og sige, hvad, hvad synes vi virkelig har haft i fem gode oplevelser, så, så bygger Catherine måske bare en lille smule for obskur. Men hvis, okay, og, synes okay, også, hvis, man, man kan også sige, at, at nu var du også den eneste, der har fået spillet celter, mm. og alligevel din salgstat, for den fik ret mange af os til at tænke, okay, Zelda. den hører faktisk hjemme, var du så også den eneste, der har spillet Kaftmann, og alligevel er der ikke rigtig nogen af os, der tænker. Jamen, Det, det. det, det er Nå, okay. altså, nej, jeg jeg også solgt på den. den. Var, jeg er også, også solgt på den, men, men jeg, det, synes, det, jeg synes bare ikke, at det er en... For det første, vi langt de fleste få det spillet næste år. Det kan man nok heller ikke på en top i næste år, for det er synd for spillet, er, det kommer på et tidspunkt. Fordi jeg også nomineret nu. Men jeg har bare svært ved at se, hvordan at, at det her Catherine skulle være et af de fem spil, der definerede spillet spillene, altså, det, der det, det, i to -for. Det argument, jeg kan sige for det her, det er, at jeg har spillet alle spil på den liste, udover over tre. 3. der er ingen spil jeg heller vil have på den top fem end Catherine. Mm. Og så er jeg bare, om det er din personlige kæphest, eller om det reelt er GameZest samlet andet Men, det, men det, det er i hvert fald eneste, jeg kan sige om det, det er, altså, Saints Row 3 er rigtig godt, men det er også mere af det samme, sig, øh, selvom 저도, det er rigtig kun, godt. Ja, altså, det, det, det godt. Det var det argument, jeg ville lave, og det, altså, det er, det samtidig, vi vil cut, så det er også sige, at selv, hvad hedder det? Jeg vil gerne Portal og Battlefield, så er vi lige vidt. Jeg vil klart hellere holde Battlefield og Portal, det er der ikke nogen tvivl om, men også sådan noget som, selv Dark Souls, yes. Dark Souls godt, jeg vil jeg faktisk også hellere cut, end Der er jeg ikke med, med længere. Nej, ja. ja, det ved jeg, jeg altid, men der siger jeg bare, det, det er den holdning, jeg har. Jeg ja, ja. kan ikke helt beslutte om, at jeg virkelig hellere vil cut Zelda, end jeg vil cut Catherine. Men jeg vil faktisk simpelthen hellere cut Skyrim, end jeg vil cut Katzen. Jeg har det på den måde, at der er to spil på den her liste, som jeg ikke har lyst til at spille. Og det er Battlefield 3, fordi jeg ikke spiller shooters, og det er min fejl. <laughs> <To t> <laughs> og det andet, det er Zelda Skyward Sword. Fordi jeg ikke kan træde i det selv Så altså, Så jeg har ligesom de her to spil, som jeg personligt har noget imod, men jeg kan simpelthen for the love of me ikke sige, der er nogle af de her ting, som jeg bare kan sige objektivt, ikke hører hjemme på en top fem liste. Altså, okay. altså, kan... så jeg er meget svært ved at komme ind i en Kan vi starte, altså, og det, er jo, det må jo så øh, en eller andet også være op til Peter, altså kan vi cut Sandro, før vi cuter Catherine for eksempel? Jeg vil hellere cut uh, Catherine, jeg vil cut Sandro. Jeg synes at det også, at Catherine er for obskur til, at være, hvad de, de fem spil, vi... Øh... På den anden side, så er jeg også øh, altså, jeg, jeg mere så bare meget med med en anden spiller end IA, at jeg ville faktisk hellere godt uh, Skyrim, end jeg ville godt behandlet. Mm. Altså jeg sidder bare med to spil, som jeg virkelig gerne vil kæmpe for. Mm. Og det er. og Dark Souls. Mm. Mm. Ja. Så jeg har næsten ikke lyst til bare at sige, at jeg gerne vil cut Saints Row. På en altså eller anden jeg har ikke lyst til kæmpe for det. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg egentlig heller ikke. ikke. Altså jeg set, men, men Men samtidig så... Fuck, hvor er Catherine i interessant spil? Og det er det virkelig. Mm. Der er fandme ikke noget. Men det er ikke kun et interessant spil. Det er også et rigtig, rigtig, rigtig. Ja, ja, ja, nej, nej. Fra en person der er ikke rigtig har spillet. Mm, det. Ja, lige præcis. Mm. Alene, alene, konceptet synes jeg er så vanvittigt interessant. at jeg ikke synes der er noget der er rigtigt. Altså på det, på det punkt, det synes jeg der er noget der er op på det. Jeg synes bare det er rigtig ærligt det jeg har lagt med på den her liste, fordi det er klart det mest originale spil på listen. 100 Og samtidig vil jeg så også at for, at det er måske det bedste. Altså mm. det, er så det Og det, det synes jeg bare er rigtig ærligt at vi så tager en hel masse efterfølger med. Og det er jo kun efterfølgere alle de andre. Nej, altså, det er ikke Ej, det er ikke et kritisk punkt at et spil har to tal eller tre fire eller fire fire eller fem fire eller Det er, er for eksempel også altså, der er en kritikpunkt punkt af Saints Row for eksempel. Jeg har tidligere hørt Peter udtale sig at jeg skal sige fire er det bedste jeg kan spille. Jeg siger også at det er det... Så, ja, joh, joh, et, bestemt, et et et et et tal bagvæk gør ikke spillet dårligere. Men jeg var stadig, altså for eksempel lige sådan sådan ved jeg at bortledder ved at bortlede to og sådan noget. Men jeg vil jeg vil så jeg vil så også sige at det er næsten svært at samle en Saints Row the Third med nogen andre getale lidt mindre spil. Altså, Saints Row 3 er et whole other kind of beast mm. end selv Saints Row 2. Så det er åndssvagt at diskutere ja, spillingen for, det, jeg men, hvad det er. Det, ja, nem, det og ikke. er langt, altså, altså, det, op, ikke så meget det, jeg, jeg rigtig rigtig mener, men originalitet er stadigvæk vigtigt i spiloplevelsen. Og det, at øh, jeg aldrig nogensinde har spillet noget lignende, gør det spil øh, bedre. Det gør det bare. Det gør Fordi det, ja, ja, for det gør også bedre. Fordi jeg har også spillet Portal 4. Jeg har også spillet Saints Row 4. Så det er da klart, at når man gør noget igen så det er det da ikke lige så fedt ja, som Jeg første. synes, at det er et spørgsmål, om ikke et eller andet sted. Nej, altså jeg sidder her og kigger på, hvis vi snakker om Saints Row over for Catherine, så siger jeg, at jeg vil godt spille Catherine, og det har jeg helt meget mm. lyst til, på grund af det, som det er. Mm. Jeg vil godt spille Saints Row The Third, <laughs> på grund af det, som jeg kan gøre i det. Ikke? Altså der er ligesom to forskellige ting, man kan med et spil. Mm, man kan sige, at et spil, det er noget, og det vil mig noget, og Catherine vil os noget, ja. som der er ikke er så altså, mange andre spil, der vil. Også, og Saints Row The Third der kan man gøre ting, som man ikke kan i så meget. Og det kan man jo for eksempel det også i Skyrim. Og, øh, altså, ja, jeg vil også bakke af, altså det er ikke fordi, der nødvendigvis skal være en diversitet på listen, men altså det har bare haft en enorm betydning for mig, at det spil, altså, det er det, der gør det spil til et af de bedste spil, at jeg aldrig nogen har spillet noget, der er ligesom det spil. Må jeg sætte et spørgsmål? Catherine, hvor mange procent af, af, af gamer populi, populus vil du tro, vi synes om det spil? du synes om det spil? Ja, ja men sådan bare bred, øh, breder, breder piller. Det ja. tror jeg ikke på. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, når, når vi snakkede meget om det der, eller nogen af jer har snakket meget om det der med, at der var meget kritik af Possum Gameplay og sådan noget, alle de folk, der har kritiseret Possum Gameplay, har altså også roset spillet ret voldsomt på en andre punkter, så kan det så være, at de måske har haft lidt noget personligt imod den slags possum men der er ingen af dem, der har siddet og snakket om, at Catherine var et dårligt spillet. det er jo ikke med nogen at An, Alle, alle styrelse tøjede... spiller tilbage her lige kosier. Det ved jeg, det ved <ję camouflage> jeg, Men jeg bare, altså, der, der, der er også relativt bred enighed blandt folk, der har spillet og spiller om, at det er vanvittigt interessant. New. Men det er der igen med alle ikke <pointers> Jeg synes ikke, bandel 3 er interessant. Jeg synes ikke, bandel 3 er Men 3 godt, Sådan. jeg synes ikke, det er interessant. Jeg synes ikke. det er det samme som Det er også godt, det er ikke interessant. Nej, det er også, det er ikke. Jeg synes også, Centro er interessant, fordi det. Det, det, det, det, det gør nogle ting som spil. Men det, det, okay, prøv at se, for det, det er også lidt det samme. Hvis vi tager, øh, sammenligner en lille smule, det er jo en obskud sammenligning på nogen måde, men altså film for eksempel. Der synes jeg da også, at en film, der er interessant og samtidig god, er der en langt større oplevelse end en eller anden film, der bare er sådan rigtig, rigtig godt håndværk. Altså det synes jeg, det vil der til hver en tid sige, en langt bedre film. Langt, lang, lang, lang. Det Starship Troopers er rimelig, Nej. men det er på mange måder rimelig dårligt. <laughs> altså, det er sådan lidt... Altså, ja, Starship Troopers altså, st Star, Star, Star er faktisk også en ret interessant film, fordi mm. den har en enorm stor samfundskritik osv. Ja, ja, ja, men men altså, alle altså, mulige Hollywood-blockbuster, lidt... som man kan sige... Men jeg tror, sidder du de... også, Tom, jeg og sagde at Starship Troopers måske de... ikke er så fantastisk håndværk. Wow. Mm. Jamen, altså, der er nogle gode håndværksfilm, men har også, også sådan noget som skuespil, som ja, ja. er. Det er også derfor, at Inception sidste år var en sindssygt god film, fordi den havde begge dele. Hvorimod, at jeg, jeg kan simpelthen ikke jeg kan jeg kan simpelthen ikke se hvorfor Battlefield 3 spiller på den liste. Det kan jeg ikke se. Battlefield 3 er Michael Bay på sit bedste. For, nej for, nej nej Bay nej. Monday Warer. Monday Warer fyr er Michael Bay. Okay, Single-playeren er måske lidt Michael Bay, men multiplayeren er. Okay, jeg har ikke til, tilbage, men at hvis vi holder os inden på det af billedet, så er det sådan, hvad der men. Men synes skørt sesel lever film, men jeg kan fandme også blive træt af at Martin Scorsese-film igen, igen og igen og igen og igen og igen og igen. Det gør, bare det er pissegodt at det. men mm. jeg synes bare, det er lidt ensporet. Ja. Og jeg synes, DICE er pisse ensporet. Og det er fint nok, at de gør det skide godt, men det er det samme. Ja, men det, der er skal vi også Zelda, det, der er fedt ved Bandelfild, det er, selvom man kan, sige, ja, at det er ensporet, man kan sige, at det er ensporet, hvordan det er bygget op osv., osv. så er det også ufrolig meget op til spillerne, hvordan spilleroplevelsen ja. bliver. Hmm. Og altså, der er mange multiplayer spil, hvor det er sådan lidt, øh, det er det samme igen og igen og igen, men sådan er det jeg ved, men jeg vil det er også, vil også bare, sige, fordi altså, der er mange muligheder, men, fordi der opstår. Ja, ja, men jeg, en jeg en vil så også sige, hvis du har spillet spil Battlefield 1942, godt være, det ikke er det samme spil som Battlefield 3, men du har en rimelig god idé om, hvad Battlefield 3 er. Ja. Jeg synes bare, vi har, altså, jeg synes, bare, er, jeg, jeg synes bare, det er synd, hvis vi kun har spil med, som er super godt håndværk. Mm. Jeg, jeg synes også et problem at tage på, på top 5 næsten tage at tage med, dig der er så nichepræget og så ukendt, at Hvorfor? Altså, hvad er informationsværdien i det? På den anden side vil jeg det. Lader, vi, lader det der lige er vi lavet pixel med, tv eller hvad ja. fanden? Alle, alle, alle sætter sig der og spiller Battlefield 3, for det ved alle, hvad er. Altså, det er lige nærmere en informationsværdie. Jeg gider ikke spille Battlefield 3. Er det så? Er det dårligt? Jeg siger ikke, du vil, men de der 12-årige, der sidder og ser på rand og sig, de vil hellere spille Battlefield 3, og de ved måske mere Battlefield 3, end de ved om Catherine. Altså jeg må bare, gud, altså, jeg må altså, bare jeg tage siger, det Jeg sige Jeg synes 12-årige skal sidde og spille Catherine, det er ikke det jeg siger Jeg har ikke spillet Catherine Og derfor må jeg gå ud fra alt hvad jeg har set, jeg har set. Altså jeg har set mange ting i Saints Row The Third, Som jeg synes var rigtig interessante Og giver mig lyst til at spille det Jeg har ikke set den. Alt det jeg har set fra Catherine har ikke set noget som helst. Men okay, det er jo heller ikke sikkert, at spille. det nødvendigvis skal være et spil for dig, så. Altså, det behøver det jo heller ikke være for... Nej, men det er jo alligevel en fælles, to ja, yeah, de, de, de, de, de, de. det er jo et spørgsmål, men, en, men, en, men en, der kan en, vi jo sætte vores præg på hver altså, det. Ja, er, ja men altså, du, altså nu sagde du jo før, at alle voksne mennesker synes, det er godt. Det jeg ikke med, det er godt spil. Men de synes, at... Altså, jeg vil synes, at de... Jeg tror at de synes, at tematikkerne er super interessante i det. Men jeg har stadig svært ved at bakke op om, at Top 5. Jeg kan godt se, at, at du brænder for det, og mm. jeg tror også at det, jeg brændt igennem og lytter lidt tydeligt Hvis de kan lide det spil, du kan lide, så kan de nok også godt det kæft Men som et fælles top 5, der, der, der, der synes jeg bare ikke, den har styrken eller oprigtigt. Jeg, jeg hader at være den her super mm. kedelige person, og det piner mig at sige, men, men altså, kan vi nogensinde vinde jer over på det her? Helt ærligt. Nej, nej. Men, for det, første, men, for, men for, det kan for, jo heller ikke vinde mig over på Battlefield overhovedet. Må jeg, nu, nu, nu, jeg nu. Er at sige noget? Er de her spil, der er tilbage på den her liste her, det ene spil, jeg aldrig nogensinde kommer til at spille det er Dark Souls. Det kommer jeg aldrig til at spille med ja, Det gør jeg heller ikke. Og det vil, det vil jeg også have, hvis jeg sad og spillede det. Men jeg synes, at du sælger det, og du har vist noget fra spillet, ja. der, har, der, har, der har vist mig, at okay, er... okay, hvis jeg nu ikke var helt så glad for at bare spille nemme spil, kunne det godt være, at jeg skulle prøve Dark Souls. Mm. Jeg ved så, at jeg bliver sur og smider det væk. Men derfor respekterer jeg kan, det som... Kan så, så, det. Jeg, jeg kan det... se værdien af det. Jeg kan se det gør jeg også, og og jeg synes, det ser godt ud Og jeg glæder mig til at spille Og glæder mig til at enten klap der og sige Tak for albefalingen eller sige fuck du er lar Beg, be, Begge dele er det i <laughs> min verden Men, men du føler i det mindste noget Du føler man noget mens man spiller Battlefield 3 Altså det er en situation hvor jeg ikke Så er overbevist om at Det vil være noget du er enige om At rigtig godt spille eller om det vil være noget du men jeg er overhovedet, fint, altså, jeg vil også Men altså, jeg vil aldrig synes at Battlefield 3 er godt Aldrig, aldrig. Okay. Jeg kan godt leve med at cut Catherine, hvis vi kalder Battlefield 3. Vi kan ikke lave en studiehandel, for det er direkte usageligt. Altså, ja, og det, vi, det, det, det, det, vi det er det, ikke er, ud altså. i, men altså, Vi kan godt cut... Det, det, det var det, så står vi med en top 5, som ja. jeg godt kan, kan, kan lide, men... Jeg vil, jeg vil sige på den måde, at uh, Battlefield 3, uh, Saints Row The og Dark Souls er nok alle sammen spil, jeg ikke er, er vildt glad for, men jeg kan godt se deres berettigelse på en top 5. Altså, jeg synes, det skal findes... Altså, hvad vi skal, altså jeg vil, jeg, der er ikke nogen tvivl om, jeg vil cutte Battlefield 3 og, Dark, og Saints Row. Øh, det vil, altså, det vil være min personlige, og det er mm -hmm. det, vi skal gøre. Men jeg synes, altså, jeg synes helt <laughs> klart, at vi skal... Altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor vi godt Catherine, før vi cutte cut Saints Row, for eksempel. Det kan jeg faktisk heller ikke. Men, men, men det der generelt Men, men, men, men fra, så er vi, vi faktisk også ud på, på hvordan, jeg, hvordan jeg ser det som de to svageste spil. Hvem ser det synes nu, fordi, jeg slet så, ikke, fordi... Så... fordi altså, altså, altså, jeg vil, vil cutte kortet. Jeg vil lost card kort Portal, altså lost card, card. card Portal før vi kører, altså jeg vil kør Battlefield, Saints Row og Portal før jeg i nogen af de andre. Helt klart. Jeg vil helst kort Portal lige, faktisk. No. Ska vi portal? Ja. Så skal vi så skal vi til at snakke om andet. Portal. Men skal skal vi gøre en diskussion færdig i gang, fordi altså skal vi bare sidde og tage en til spil op no, på række. Det, de, de ja, det er det er det er ja, det er kunligt begynder det kunligt begynder at tænke taktisk, med at hvis jeg giver mig på det her ene punkt, så kan jeg måske få et andet punkt igennem. Og det er bare ikke savlt. Vi er nødt til at være enige og spilde for hvad det er. Min holdning er, at jeg ikke kan se Catherine på, på min top 5. Eller på vores fællessor. Fælles. Fælles vi skal fem. kun cutte to spil til. Ja. Yeah. Og så synes jeg bare gå igennem dem. Skal vi cutte der? Skal vi cutte der? Der? der? Selvom vi måske har cuttet to, før vi har snakket om de andre. Yeah. Jeg synes, ja. vi skal snakke ja. om Saints Row the 3 Okay. Mm. Der er mange spil, jeg hellere ser cuttet før det. Mange, det der er ikke okay, mange, men der er nogen, jeg meget hellere ser cuttet. Altså, jeg har lyst til at spille Saints Row the 3 så derfor kan jeg kun sige, at, at jeg ser dig som en berettigede top 5-nominering. Øh, ja, vi har det på samme måde. Der er to ja. andre spil, jeg vil cut in Saints Row. Ja, ja, og det er så Kaffin og Borg. Ja, det er jo så kaffin og Zelda fra mit vedkommende. Ja, det ja, er også mig. Ked er det, jeg. <laughs> Altså, jeg vil, cut, jeg vil klart cut Saints Row, jeg vil klart cut Battlefield, jeg vil cut nogle af de andre. Altså, I, altså, jeg, jeg synes bare, at et af problemerne med den her øh, snak, som vi har nu, når vi, når vi nu er nede i sådan, øh, de sidste spil, det er bare, jeg er overhovedet ikke blevet overbevist om Battlefield på nogen som helst måde. Mm. Det er jeg faktisk ikke. Det er heller ikke. Det er bare, det er bare salgstallene, der, der, der, der taler deres tydelige stål. Jo, men hvad er det så, der er ved Battlefield 3, som gør, at vi skal det jo, have det til top, top 5? Vi, det er svært at sælge Battlefield 3 på samme måde, som du kan sælge Catherine med det er sådan interessant og, Ja, ja uh, men det er, det, det er også, fordi det, det er mere interessant. Det blow your mind. Ja, men det er men også vi har jo bare en situation, hvor at spil, det ikke bare handler om... Altid handler om gode historier. Nogle det, er bare, at det, siger, gøre, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger, at det er både en unik oplevelse og... Et af de klart fem bedste spil, når du spiller det. Og jeg har slet ikke hørt nogen argumenter for hvorfor Battlefield skal være Og jeg, jeg er sikker på, at I har men, altså, det, det er slet ikke det, jeg siger. Det er slet ikke det, jeg, siger. Altså, jeg ved godt, at de synes, det er en god spil, så det er slet ikke det. Hvis jeg havde internet derhjemme, så ville jeg spille Battlefield. Det ville jeg faktisk sige, at det ville være stort at hver dag. online. Hvorfor? Det ville jeg sige, fordi jeg det synes, det er skide godt, og jeg synes... Øh Skydespil er pisse ham der og Balfilds er en Det de bedste. Altså, det, det er derfor, bare, det, er jeg, det er... bedste multiplayer-spil i år, så derfor okay. synes jeg, det hører med, fordi ja. at, at mm. det er bare, altså, det er bare hele niveauet på alle punkter. Det var derfor, jeg havde middel og Foner som nummer et sidste år, fordi at det er så... Altså, Balfild er så... Udskølge, jeg synes det Hvis vi sammenligner Balfild med Meld og Foner, så er vi nok ude, jeg har cut Balfild i <laughs> Jeg synes ikke, Balfild er bare noget særligt Tommy... Det min den, så er det bare, jeg, jeg, jeg synes simpelthen bare, at det er så ærgerligt at cutte det eneste originale mm. spil, der er på denne liste. Så bare altså, der er, altså, Baldfield er, okay, lad os, hvis vi tager det på den måde, så kan vi sige, at det ikke er der, det men Baldfield er helt tydeligt det mindste originale på den liste, ikke? Det er bare en god shooter, tydeligvis. Folk er glade for det som shooter, men der er ikke noget banebrydende. i det. det er ikke, fordi vi er nødvendigvis, at online cutte men jeg synes bare det er helt vildt ærligt at vi ikke har Catherine med. Hvis vi ikke har Catherine med. Altså det, men synes, det er jo Men du opfylder rigtig godt. Jeg jeg godt. Synes også det er ærligt, men jeg synes at ja. også Catherine ikke hører hjemme på Så vi siger jeg hører det ikke det er... med til næste år. Ja, det er en af ja, tingene. Nej, det, det, vi... det har vi aftalt. Ja, det er af, ikke af, af, af, det har vi ja. af, men det tæller for fandme stadig igen på min good feeling, Fordi det, ja. det er ikke kommet ud. Jeg har ikke haft chancen for at spille. Man kan ikke ligge ud og køre det. Sådan der. Det er der kommer der 100.000 vis af seere spændt på at se vores næste program. Og, de til at se og så kan de købe det, og så kan de spille det. 5, og så står der Catherine, et Altså noget, jeg ikke engang kan staves til. Så, okay, what? så har vi er også problemer med lige at finde en top 5-liste. Det, det, det, det, det er bare et tal. Ja, det, det er faktisk ret interessant. Men jeg tænker bare, at der, igen som Christian siger, så skulle vi måske bare have været hårdere og sagt, spillet er ikke udkommet i Danmark, det er kun et, en smal, smal niche. Men vi er blevet enige om, at det skal... Det skal jeg overhovedet ikke engang Og det har vi ikke brugt altså som argument, vi bruger altså sammen bare for argument, at vi virkelig ikke føler, det hører til på listen. I hvert fald alle kun her to, så vidt jeg kan mærke stemningen, ikke, ikke, ikke kan mærke Catherine som et, et, et game-test top 5-stempel godkendelse. Okay, lad os høre Mikkel så, fordi... Ja. Altså, jeg har det... Ja, hvordan har jeg det? Altså, jeg, jeg, jeg, har glæder det? jeg glæder mig helt vildt til at spille Catherine. Ja, til jeg... jeg... at enten skuffet, eller så bliver vi imponeret. imponerede. Ja, glæder mig jamen... til at spille Battlefield. Det vil jeg aldrig rune til. Det, det er heller ikke om at samle det, det, det, det, det Jeg det kan ikke lide den samling. Hvorfor ikke? Katherine og, og selv lige Jeg synes, det er, er, er, er, er ligegyldigt, at vi har den her diskussion. Fordi det er to spil, som man ikke rigtig kan klare. De det er ikke. nok så altså, forskellige, som to spil kan være. Altså, min pointe her det er, at Katherine, jeg glæder mig til at spille. Det. Jeg synes, det bliver fedt, når jeg engang kan prøve det. Og jeg har lyst til at spille det. Og folk skal vide, at det her at spille det eksisterer. Mm. Det er fantastisk, og det er godt, at folk ved, at der er sådan noget her bliver lavet. Det er et rigtig godt argument for at have med. Vi har lavet en kortsnæs, synes, de ved det, det godt. Jeg synes, det er et rigtig godt argument for ikke at have det med, at de kan ikke gå ud og købe det. Jo, det kan, ja. at de kan... Nej, det kan de sgu ikke. Du kan, kan købe det med din... Hvorfor kan de ikke gøre det? Kan vi give det en honorable mention? Eller? Ja, det har de jo fået. Ja. Aber, det kan kampen har jo været der. Altså, men Jeg vil ejer tage det med, hvis vi ikke havde aftalt, at det kunne være med på lige vilkår med de andre spil. Så jeg synes, det er det fuldstændig ansvar ja. for at det skal afgøres på sådan en teknisk almindelig ting. Det gør du ja, ja, okay. Okay, okay, men, men, men det er desidereret. På nuværende tidspunkt i diskussionen synes jeg det er nemt nem udvej at begynde at sige. På nuværende tidspunkt i diskussionen, det er det på så, på en ja. det, synes, det er nemt, bare for nemt at begynde at sige, det er ikke kunne Jeg ja. Vi ja, har, har sagt der, det med det, det samme. Okay, okay selv, men så må vi bare kunne spage til argumenter der var for to minutter siden. Der er bare huden i som jeg ikke synes det kan med. Men er det Er det Så jeg synes godt det kunne høre med, men jeg har bare svært ved at argumentere for, hvad det er med, fordi jeg har ikke nogen feeling er spillet. Jeg skal sige, hvordan? Det jeg vil sige, det var, at, at, at vi har gjort det her med at låse Skyrim. Skal vi ikke sige, Catherine Battlefield 3, den bliver vi ikke enige om lige nu. Lad os lægge ned i en kiste. Lad os diskutere de andre spil. Okay. Ja. Der er et spil, jeg ja, Så at det. Sammenholder vi bare stadig Battlefield med Catherine, ja, Så det, det er var lidt det over er for Christian. så Jeg tænkte, jeg og... siger bare, se, om der er nogle af de andre her, som vi kan blive enige om. Ja, hvad hvad synes nu? Ja. Ja. hører jeg ja. ikke din tale om? Det kommer ikke videre i det her. Nej, nej. Men så begynder det en biotaktisk diskussion. Det er, dumt. det er ikke taktisk overhovedet for mig. Jeg jeg er Portals 2 det bedste noget som helst? Egentlig. Det er det, det... bedste Portalspil, der er udkommet. <laughs> ja, okay. Det er jeg det er også uenig i. Og Battlefield 3 er det bedste <laughs> Battlefield-spil, der er udkommet. Jeg synes, at altså, jeg, jeg, jeg, jeg er mere, altså, næsten mere end Kaffen, er klar til at fjerne Portal Det er det er, også også. det er virkelig også. Det er virkelig ikke. Nej. Jeg synes altså. ikke, at der... Sådan, altså, jeg kan ikke rigtig hive frem i portal og sige du fik en fantastisk historie <førg> som lå lå bag i dagne jeg, jeg synes jeg har fået bedre historier pølskorer jeg har fået bedre ja. puzzles. Ja, altså, jeg synes, det var, det var et meget underholdende da, da vi ja. så kunne sidde og, og, og spille op, og så kom der den, den nye udvidelse. også altså, ja. og man glæder sig til at der kommer mere og mere og ja. vil have, man vil have mere bagefter ja. Jeg, jeg har det sådan med Portal. Jeg synes, jeg har fået bedre jokes i år, jeg synes, jeg har fået bedre historier i og jeg synes, jeg har fået bedre puzzles. Og jeg har i hvert fald også fået et bedre Portal-spil for et par år siden. Jeg synes jeg også. Men det er, det er virkelig, virkelig nogle mindeværdige karakterer nogle mindeværdige ja, regører, ja, ja. og, Bestemt. og, og altså, det hele hænger sindssygt godt sammen. Der, der er ingen der sidder og siger, at Portal 2 er dårligt på, på nogen eller noget. Var, altså, jeg, jeg, nej, men det er... altså... Det, nej, det er... fandme. Altså, man det. står bare... Institutioner, om vi 2, at man har lidt fornemmelser af, at man har fået oplevelsen før. Ja, jeg synes, ja, det var en det, lidt flad oplevelse. Det, det, det. det synes jeg ikke. Det gjorde jeg Det synes jeg også er, er, er usavlig. Ja. Er der nogen, der ikke nåede deres seks timer i Portals? Jeg synes, det, synes det, var, jeg. Sådan, det var rigtig godt, men nogle gange var det også lidt kedeligt. Det synes jeg overhovedet heller det ikke. Det var godt paced, det var altså, fin Jeg altså, jeg havde aldrig overvejet, at Portal 2 skulle med i den her diskussion, før der var nogen, der sagde det for et par uger siden. Okay, det, synes jeg, er, det, synes, det, det var aldrig faldet mig ind personligt. Altså. Det, det, det synes jeg er mærkeligt. Det, no, no, det, er fint, det finder jeg, er... det var mit personlige liv inde i mit hoved. Det var aldrig faldet mig ind, før der var nogen, der sagde det. Det kan du synes, hvad du vil det, det, men det, skal, det er bare sådan, jeg har det med det spil. Det skal jo diskuteres, at det Ud på det punkt, at det har været et af de mest ventede spil, der er udkommet i år. Ja, og så skuffede, og så skuffede, og så skuffede man mig, det mig en smule. Det, jeg, altså, hvad siger det så om spillet? Det skuffede mig en smule. At du havde sat dine forventninger på højt op. Det er jo at valge det, det siger. Det er jeg ikke. Det var dårligere end Portal 1. Du kan ikke samle de to spil. Hvorfor ikke? Det er den Portal det er 1 og Portal efterføl. 2. <laughs> kan jeg så heller sammen i en Battlefield 3 med de andre Battlefield-spil? Det er ikke... Altså for det første er Portal ikke et Portal 1. Portal 2 er ikke en 2, er for det er det første Portal-spil, der er udkommet. Det andet det er var en mod til Half-Life. Ja. Det, det, jo, jo, det, det synes jo. jeg er en rimelig vanvittig historie. Det var altså meget. beviste, at, at ideen om portaler ikke kunne fungere. Ja. Det var en meget komprimeret oplevelse, der var hacket fuld af meget, meget kreative øh, puzzles. Men portal 2, det var en hel historie. Det var et spil. Det, det var et, Og jeg det synes jeg synes også, også det første, var, det var en ret god historie. Så det så det de... Ja, det var også en sindssygt god historie, men den var. Er der, er der nogen, der var argumentere for, at puzzles i portal 2 er bedre end puzzles i portal 1? Ja. Hvilke er det? Coop? coop delen co okay. er klar mere interessant end en, noget Coop jeg er nogensinde har spillet i noget andet spil. Ja. Altså det, en af de fedeste oplevelser, det er at dele mm. den der, Ah, oh, det er sådan her, man gør, og så prøver at kommunikere det, når spil, den når ens mikrofon ikke virker. <laughs> jeg, synes, jeg, jeg, ved, jeg synes bare ikke, at, at niveauet er blevet hævet nok. Det synes jeg heller ikke. Jamen, det handler heller ikke om, at niveauet skal hæves nødvendigvis Ja, altså, det, det synes det, jeg, at det, det ellers ah, sænkes. Er de, de det. Det, det Nej, nej men når, når, når niveauet er så højt, som det er med Portal. Du kan ikke sammenligne de to nej. spil. Det er det, der er helt... Det synes jeg bare... Men igen, det er, det, er jo også... En, altså, vi I, I er jo nødt til at fast, altså, også at have en lille smule realitetssand at sige, det er jo ikke alle, der synes, at Portal 1 var det bedste spil nogensinde. Jeg vil gerne lige sammenligne det med kage, ikke? <laughs> <laughs> Portalet, der fik man en lille, men rigtig, rigtig god kage. Mm -hmm. Nu fik man en større kage. Okay, okay det var, der, var der rigtig, rigtig, rigtig god, men den manglede lige måske nogle lag i luften. Det kan man godt sige, men det var stadig ikke sindssygt god, og der var mere af den det er jo og man kunne og man kunne dele det med det sin, det sin bedste ven man, man kunne dele sin kage, det var altså også virkelig godt 2 er den bedste jeg synes også jeg synes jeg vil sige 100% er jeg synes korrekte elementet der er klart det, er det bedste argument er. jeg har for portlto ja, så det, det der er ingen tvivl om, er at, at der også en det også blevet pionkrargumentet men lad os bare hoppe videre et andet spil så dark souls <laughs> det bliver vi bare ved med at gøre, ja, det, eller det kan vi jo ned til når vi går i modsudet dark souls er det bedste spil i år hands down og det vil jeg blive ved med for jeg synes hvis vi røger videre til at skulle kaldt Dark Souls, fordi at folk sidder og kæmper for nogle andre spil, altså fordi folk ikke kan blive enige om det andet, så synes jeg, at det, er en det, er det, jeg prøver, det er det, er, det er det, det jeg prøver at tydeliggøre, det er at lige nu der kommer vi ingen veje. Nej, det kommer ikke. Vi, vi, vi kan kan sælge det fordi der ikke er nogen Selda-fanboys Men der er jo så. nogen ja, der, der bliver nødt til. Ja, ja, men så jeg synes jeg synes bare ikke. Vi jeg vil gerne kaldt Senta. Det er fint, nok. Nok. Ja, ja, det er et ja, vi... fint med, det er så kvar. Peter der har anmeldt Senta vil gerne kaldt Senta. Altså, jeg vil hellere beholde Senta, og jeg vil beholde Catherine. Så er vi jo der igen. jo, men vi kan trods alt blive, det måske. Altså, er, er vi ude i, at vi skal stemme øh, igen? På nej, det, altså, vi kan enten sidde og lave studiehandler, hvor vi siger, at hvis du sælger det, så får jeg det med. Er, type du, det er udsagn vi eller det der er ikke nogen der gør, så har vi gør det nu. Altså. Det er ikke, er ikke det ikke? Jeg, har jeg gang siger med. bare hvis Rødder ikke jeg ikke er bok hvis ikke vi er i gang med det er det vi det, det dog, er, er, er i gang. gang med også at taktisk hvis vi skulle stemme igen ja. så hvis jeg Jeg ikke taktisk sige, hvis alle er for stille ja. så kan jeg da godt cutte Saints Row. Det er jo ikke bare dig der kan Saints Row. Det er så alle sammen, der korte Saints Row. Og jeg kan bedre stå ind for Saints Row end jeg kan stå ind for for Catherine. Så det ville være dumt at cutte Saints Row for at redde et spil som jeg egentlig ikke synes vi skal være på. Så jeg så, gerne, med det? er Jeg synes jo helt oprigtigt, at Battlefield 3 skal cuttes. Ligeså meget som du synes, eller ligesom, meget som I synes, at Catherine skal cuttes, okay. fordi jeg synes det er dyb, dyb, Jeg tror ikke, jeg synes Catherine skal lige så meget som du synes, Battlefield skal <laughs> hey, øh, det siger måske også noget, jeg synes bare, jeg ved, at det kommer også til at... Skal vi ikke gøre det nemt? Skal vi ikke bare cut Catherine og Battlefield 3? Jeg vi altså sammen glad. ikke glade? Ikke Nej, for det synes jeg bare det synes jeg nemlig bare ikke lyder noget som helst hvad, hvad vil jeg, jeg, jeg vil hellere have at vi har de spil som folk brænder mest for. Hvad ja. er Zelda? Brænder du rigtig meget for det? Ja. Altså det, det er det, er det altså bedste ikke. spil der er lavet. Og Center vil være, vil næsten være dumt, synes jeg. Ja. Det vil være. Og God Center jeg, jeg husker det mere er så nemt for så stod jeg kæmper for to af de der titler og sådan noget, ikke men altså The Elder Scrolls kæmper jeg overlig for Skyrim, fordi det synes jeg glimmerne, men altså. Det er vi jo enige. Det det det gør så meget. Men jeg synes jeg altså jeg vil godt Skyrim før, for godt. Zelda og Catherine, og jeg var også godt skyrim før jeg ville cut uh, Saints Row og Dark Souls. Altså. Men før er jeg også med på din top 5. Så er der jo ja, 5 ja, spil, du synes der ja, skal være på. Altså, jeg mener bare, at det er ikke fordi jeg skal sidde og... Jeg har ikke spillet Dark Souls, og med vilje jeg ikke spille Skyrim endnu. Øh, Hvor meget forskel er det? Ligesom? Kæmpe! <laughs> kæm. <laughs> kæm. kæm. Det, kæm. Kæm. det ene spil er hevlig godt, og Så det andet kan i. Det er begge to <laughs> fantasy-rollespil. <at> <laughs> Men, du kan... men, men der er, altså, der er en verdensforskel på, hvordan de to spil fortæller deres historie, og hvordan gameplayet fungerer. Alting er allerede. Ja. <laughs> Også det. Ja, men altså, det, det, det. Det er to forskellige slags spil. Fuldstændig. Fuldstændig. Ja, skal vi tage en stalemate pause, og så lige ja, ja. Øh, rundt okay. det vi er ikke så spændende at høre os øh, nu, nu skal back, vi have en stude og når vi kommer tilbage, så lover Ej, vi, at vi har svaret, eller hvad? Ej, Ej, så, nej, nej, så nej, nej. har vi... Vi har i hvert til at finde svaret på. Ja, det var en humanistudtagelse. Vi er tilbage. Yeah. Ja. Vi giver ikke lige for ikke at diskutere, men lidt diskussion. Mm -hmm. Men vi ikke. er ikke. Nu så meget tættere på noget. Ja. Vi er bare sure derfor, alle er sammen. Er lidt altså, jeg synes, Catherine er... Altså, det... Jeg forstår godt, du brænder for det, og du brænder nok lige så meget for det, som jeg brænder for på de to. Mm. Øhm, og på den måde, så, så kan jeg ikke lade det forsvinde. Men, <laughs> men og det er det, jeg mener. Altså, du brænder virkelig. Problemet er, du brænder virkelig for Portal 2, jeg brænder virkelig for Catherine, og Tommy, du brænder virkelig for Battlefield 3, lyder det til. Mm -hmm. Men gør du det? Altså, det jo, yeah. Brænder du lige så meget for Battlefield 3, som, altså, som for nogle af de andre spil, for eksempel? Det gør jeg. Som... altså... ja, ja... Men... <laughs> altså... Jamen, så kan du sige et andet, så siger jeg, at jeg brænder for Battlefield 3. Som det, jeg synes, øh... mm. er overspillet. Det kunne man godt sige. Jeg synes, det ville være fint at lave sådan en, hvem er det en, du brænder for, i ja. okay. altså, men altså, hvis vi gør det, så, sigt, så forsvinder min. Zelda. Ja. ja, ja det. Det, det, det. Og hvis vi gør det, så forsvinder Saint Row måske også. Ja, det er jo det. Men skal vi prøve, bare for sjov skyld, Og at vi alle sammen siger ét spil, vi ja, virkelig skal, vil kæmpe vi, med Hvis for. vi gør det, så er vi også nødt til at lade Skyrim være åben, ja. for eksempel. Jamen, det, ja, ja, det synes jeg også. Det synes jeg ikke. Det, synes jeg, vi kommer ikke til katten, men vi kommer nok ikke til katten selv der for eksempel. Altså, så. Okay, så siger vi, så siger vi, at skær med op igen. Det er skørtefte, det er det, er det ikke nu altså, bare siger, at vi, vi ikke har det. Så, alle alle alle folk siger er. det ene spil, og igen ikke, igen ikke taktisk, men rent hjertemæssigt, mm. det ene spil, de virkelig brænder for. Og Skyrim er med med. Ja, nu er jeg slet ikke i sådan et mindset, hvor jeg kan. Bare ved, at vi siger bare, at vi får noget brugbart ud af det. Vi siger, at du starter. Et spil, et spil, du virkelig mener, skal være blandt de fem bedste. Og Skyrim med med igen. Ja. Hvorfor skal jeg starte? Det er fordi du siger noget. Oh. Jamen, så må, så må det være Skyrim. Men yes. det, jeg føler også bare lidt, spilting, en, er en ting, fordi vi smider jo ikke Skyrim mod. <laughs> men, altså, men på den anden ah, side vil jeg meget hellere at smide uh, Skyrim mod, end jeg vil smide både Zelda og Casperine for eksempel. Okay, så. Så det er jo, ja, ja, det er også for. Morten, det er jeg spil, siger, du brænder for. Det er Battlefield 3. Battlefield 3, det vil du på ingen måde smide. Det vil jeg. Christian. Portland 2. Portal 2 til Christian. Tommy. Battlefield 3. Battlefield 3. <laughs> P-Dark Souls. Dark Souls. Skyrim. Skyrim. Catherine. Catherine. Portal 2, ja yeah. ja. Mm -hmm. Jeg er i tvivl om det er Skyrim og Portal 2, der er vores bedste spil, så... So. Så nu har vi 5 der, so der, der, så vi har... Der, så, så nu har vi 5. Så hvis vi bare brugte det her... Mm. Som redskab. Så er vi Saints Row og Zelda Ryge. Mm. Og så vil vi have Catherine, Elder Scrolls, Portal 2, Dark Souls og Battlefield 3. Mm. Hvordan har folk det med det? Ikke godt. <laughs> <I feel laughs> så godt. Det gør ondt, men jeg kan godt se, at det giver mening. Prøv at sige hva' er Det er Zelda, som der ikke er nogen, der er virkelig vil kæmpe for. Ja. Og Saints Row, som der ikke er nogen, der er virkelig vil kæmpe for. <tryk> altså med... Altså, ja, men altså jeg er jeg ikke overvist i ideen om, at Zelda uh, the second coming, uh, <laughs> men altså yeah, altså så, så, så personligt vil jeg jo have det fint med kan det, Men jeg kan godt se, at altså, jeg har jeg, jeg svært ved, hvordan vi så svare over for alle Zelda-fanboys'ne, at uh, Zelda bliver smidt ud på bekostning af Catherine. jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan vi kan smide sig ud på bekostning af Battlefield. Det <laughs> har <laughs> jeg har meget svært ved at se, hvordan vi kan smide sig ud på bekostning <laughs> <laughs> ja, meget se, delvede, ud. Ja. ja, det er også svært, at se. Ja, det også svært at se. Det, det også at se. Det men så skal jeg vi jo gerne ud i en debat om, hvorfor nogle spil, der skal altså, prædes. Jeg, jeg vil stadigvæk sige, at altså, jeg synes, at vi danser rundt om det med, at vi er nødt til at godt and say intro. Altså. Ja, det, det. Ja, ja, det er fint. Er der nogen, der er vanvittigt meget mod at cutte det? Jeg synes jamen. bare, det er et underholdende ja, spil, men... Jamen, jeg, jeg, jeg vil hellere godt noget andet, i stedet for at cut mm. and intro. Men alligevel er meget helt oppe at intro. Men altså, det får jeg ikke cuttet. Jeg kan godt... Altså, jeg kan godt... Men det er også fordi, du står også i en situation, hvor du har mange spil på den liste. Hvilket det selvfølgelig ikke skal handle om. Øh. Det er sweet, derfor. Nej, nej, nej, men så er det jo bare sådan lidt en situation, hvor du siger, at du godt gå med til at... Altså hvis jeg skulle godt alle mine spil for, for Battlefield, da prøve du noget, så ville jeg gerne gøre det. Bastion er det. <laughs> <laughs> <Bestierne back laughs> on the game! <laughs> okay. Okay. Okay, Bastion at spille! til vi spil. Spil. det siger noget! Det siger noget! <laughs> det siger det, bedre altså, jeg kan også godt godt med til, til. Jeg synes, vi skal starte med at Saints Row. Ja, skal vi, vi semi-cutte Saints Row, fordi det er jo uafærdigt. Skal og kan cut vi cutte det og kan Ja. Så kan vi, vi cutte Saints Row. Okay, vi... Chris cutter Saints Row. Yeah. Fuck, ja. vi er kommet ja. længere nu. Ja. Så, så ligger vi nu med, med, hmm. to, med tre spil, som der er to, der virkelig føler for, og to spil, som der er en der føler for. Altså, hvad ville ske, hvis vi cuttede selv? <laughs> der skal jo sket, at det er som flest mennesker nok, sammen med Skyrim, vil synes være det bedste. Men behøver vi at tænke over, hvad flest mennesker synes? Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke cutselte Det altså, det. Er, det, er ikke, det er ikke for at sige noget, men I er vokset op en selv. Det er jo. Mm. Jeg har aldrig spillet det. Så jeg, okay. jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der altså, er. Men, altså, men jeg har til gengæld spillet rigtig mange Battlefield-spil, og jeg synes, det er særlig gode. Så du vil gerne have belt 3 med? <laughs> <laughs> er det er det ikke jeg, jeg, jeg har spillet rigtig mange 3D selv spiller, jeg synes ikke, det er særlig gode. Altså jeg, jeg, jeg vil gerne beholde. Ja, med. Jeg, jeg, jeg vil ikke beholde selv, fordi jeg elsker selv, fordi jeg synes, det lyder pisse interessant. Og fordi jeg synes, at det lyder som den bedste brug af motion control en et af de mere at som adventure-action-hacking-slash-puzzle-solving. Hvad vi nu skal kalde det spil. Ikke, ikke noget, der hedder den bedste brugerne. Altså Hvis vi kigger i forhold til de her efterfølgere, <laughs> som vi har på listen, så kan man sige, at ene, den eneste efterfølger, der reelt set revolutionerer sit, sin serie, det er Zelda. Jeg synes ikke, det er en revolution. Du har ikke spillet det, altså den er en kæmpe, Nej, men, kæmpe men, revolution, du siger, at du i er... stedet for at trykke på en knap for at angribe, skal angribe. Jeg synes, det er ikke er revolutioner i hver eneste selvudgivelse. det har der godt nok ikke. Det har der ikke. Og der er, ja, Det er blevet sagt Der er, er ingen revolutioner, revolutioner i Battlefield, ja. der er ingen revolutioner i Dark Souls, der er ingen revolutioner i Portal 2. Der var, er ingen der var, der var revolutioner, princess, i revolutioner i Skyrim. Port, Port, ja, man, Portal 2 altså, er overhovedet ikke revolutioner, det er den mest Det er der en kæmpe revolution Portal 2, er ekstremt revolutionær i forhold til det der. Så kan vi sige, okay, Portal 2 har nogen, er det. Det er også ja, det, det bedste lade, argument for Produkt 2. Så kan man sige, Skyrim, ingen revolutioner. Battlefield 3, ingen revolutioner. Der er okay. ingen revolution. Der er en single player-kampagne i Battlefield 3, som er dårlig. Det der revolutionerer. Ja. Ja. Det er så smager pæ, ikke? Men, altså vi står bare sådan lidt, altså... Hvis der ikke er nogen, der brænder for Zelda på samme måde, som brænder for alt et andet spil... Altså, jeg brænder for Zelda lige, Jamen, jeg står stort ikke, lige så meget, som jeg brænder for Captain synes... kan man sige. ikke altså, det gør jeg jo. Jeg brænder klart mere for Zelda, end jeg gør for Skyrim. Helt ja. klart. Og jeg brænder klart mere for, øh, for Zelda, end jeg gør for Dark Souls. Det eneste spil, der er tilbage på den her liste, som jeg brænder helt ind for, det er Skyrim. Ja. Og jeg har Skyrim og Portal 2 tilbage, som jeg brænder for. Jeg vil klart godt uh, Dark Souls, før jeg ville hvad uh, Zelda og uh, hvad hedder det, Catherine. Jeg synes også, Zelda hører med på den her liste som, som en naturlig ting. Og så, synes, og så er vi ude i Dark Souls ting. og Catherine som de to kandidater til, hvem af dem skal lade, lade livet for, at Selda kan indtage sin naturlige plads. Fordi som vi har lavet med vores stemme, øh, opinionsmåling, øh, så er det kun Selda der er ikke er nogen, der vil kæmpe for sig. Jo, men det er jo fordi, jeg ikke er det, kan sidde kæmpe for to, og det, altså, det er også sådan som næsten lige <laughs> som har udviklet sig, og det ja. synes jeg, men altså, det skal heller ikke være, så det skal ikke komme et spil til last, at, jeg, at det er mig, der har spillet, de to spil nødvendigvis. Nej, igen, jeg siger jo også, at Selv da vil jeg hjertens gerne købe dit argument for at høre til på top 5. Ja, ja, lige præcis. Men jeg kan ikke købe det argument for Catherine. Mm. Det er jo det det der, forskellen mm. ligger. er klart. Nu var jeg her ikke fra starten, men mm. øh, altså... Det ene spil af dem her, vi ikke sådan har diskuteret mm. med, Jared, det er Dark Souls. Mm. Hvorfor? Er det fordi, alle stemmer for, at det er et godt spil? Altså, de altså, to er også der har er... spillet det. Jeg synes, at Dark Souls... Folk har vist mig, hvorfor Dark Souls er noget for nogen. Jeg er ret sikker på, at det ikke er noget for mig, mm. men, men jeg kan godt se, at, at det måske er en af de interessante udgivelser i år. Mm. Jeg kan også godt se, at Catherine muligvis er interessant, mm. men jeg, kan, jeg har ikke noget grund af for at, at, at bakke op på det, fordi jeg skal lige se det men, mere. Fra. Men det er jo det samme, altså, bortset fra, at jeg er 100% overvist om, at jeg ikke vil synes, at Battlefield 3 er interessant. Mm. Men det er så altså 100% også festerer med X-Wing Ja, men hvad skal vi så cutte? Altså, det, ja, altså, det, altså, altså, det er jo en stor præsentation, hvor du er sådan meget, at du føler rigtig meget for flere spil. Altså, dem, jeg ved ikke, jeg, altså. Men det synes men, men det, jeg bare er et rigtig skidt argument. Ja, ja, men jeg har også Er det er en top 5 for, at vi så alle sammen har forældrene med, vi kan stå indenfor? Det synes jeg bare er en ærgerlig top 5, hvis det på nærmest. Ej, men det handler jo stadigvæk om, at jeg kan bare, vi kæmper på det, vi brænder se, allermest for. Hvis vi nu skal tage for eksempel Zelda overfor Battlefield 3, jeg kan stadigvæk over oh, det, kan se, hvorfor at vi skulle vælge Zelda fra for bekostning af Battlefield 3. Men det er jo også fordi, det, du ikke er interesseret. Det er lidt det, sjovt, at du altid skal have Battlefield 3 mm -hmm. nu. Ja, jeg synes jo klart, det er en outlier af den her sammenhæng. Hvem er Gatsman i stedet for ja. at ja. Kan du ikke prøve at... Det er fordi, så synes, det er den originale EP. Jamen, ja. Det er klart mest interessant at spille. Du må jo se forskel på, hvad du synes er godt. Ja, de tre ved, spil, du taler for, det er Dark Souls, det er Zelda og det er Catherine. Hvis du skulle vælge en af, en af de tre fra, bare tænk tankeexperiment, hvilke af de tre spil, synes du ikke, du kan bakke? Dark Souls. Dark Souls. Nej, jeg så ikke enig. Nej. Det det. <laughs> og <coughs> bakke op om, hvorfor kan du spille ud over Dark Souls? Catherine og kan Zelda. Hvad <laughs> er Zelda? Hvis du skulle vælge ud af de tre? Det ved jeg fandme ikke. Catherine eller Celta. Hvorfor en finder Catherine eller der, vil du mene, skulle skære af altså, den top 3 liste? Det er to spil, jeg ikke har spillet så her. Det ene har jeg slet ikke spillet. Så kom med, at I bud din gut feeling. Det er Wii! Det kan ikke sige sådan noget om Wii, men... Nej, men... vi kan jo tage en hurtig end før, for eksempel hvis vi tager Christian, Battlefield, Portal 2. Så det skal jeg Battlefield fra? Tommy, Battlefield og Portal 2. Ja, der har altså, jeg, altså, jeg vil gerne skabe Polen ja ja. ja, ja, så er vi jo igen i... Altså... Stand vi også tilbage til, Nej, det, helst, vi, vi, vi, vi, vi ikke i Hvis vi, hvis vi to vores stemme det? før, er det, så er der tre spil, der, der det, bliver bakket op. Hvad? Det er Polen 2, Eller, jeg ved for sent, det er Polen 2 og hvert 3 det er det, de to i hvert du sagde første <laughs> Der bordet, så bliver han Jeg synes jeg synes bare stadigvæk at vi er nødt til også at i hvert, fald, i hvert fald overveje den der ting med at hvis vi kigger på Zelda så siger jeg at ikke er til at spille. Men jeg siger i hvert fald at det er markant, et markant bedre spil end sine forgængere, fordi det gør noget nyt for serien. Og du har solgt den til os. Vi, har andre, vi andre har købt, at vi også mener, at den hører blandt de fem bedste. Så vi jeg bare gerne høre det samme argument for Portal 2 og Battlefield 3. Men Portal 2 det, det har, ja, har med altså dig et, et, et andet argument, end det jeg har givet dig. Altså jeg synes, at det gør det meget bedre, end det gjorde sidst, ligesom du mener. med, med selv. Men er det ikke bare, fordi det er så langt til siden, du har spillet Battlefield? Nej, jeg har spillet Bat, i 2. Det er jo et andet spil. Hvis vi skal Battlefield 2, æh, 2. <laughs> Nå, så er det jo også nyt, jo. Som du siger, Selda, det er så meget nyt i forhold til de andre. Nej, for det, det, det gør det ikke noget nyt, som det aldrig har gjort. Jamen, så gør det ikke noget. Nyt. Jamen, det havde jo også Wackler uh, i sidste år, det var det, det, det, det, noget meget. Det var slet ikke det, det, det, det samme. Nej, det slet ikke det, det slet er samme, men det var jo bare det, at det var et godt sted for nytteordene. Ja, så. Nej, nej, det har du ikke. Det var jo altid den klasskudt på, det var gamecube-spil, som de klaskede på. Det var ikke Der er ikke, hvis man skal sige det hurtigt og slet, der er ikke Wackel control i Twilight Nights. Nej, der er der grundlæggende ikke. Du kan trykke på en i stedet for, fordi altså. Du siger, at du siger det, det hårdt, men det lyder som et kompliment. Ja. <laughs> altså med segi Twilight Princess var jo også på GameCube, og du du spille med en GameCube controller. Så, ja, er, for så var der ikke noget der var wobbly well control. Det var bare noget, <laughs> altså det er, jo, det er jo det samme som at du kan også gøre sådan her øh, vift hurtigt med dine hænder for at løbe hurtigt i et fodboldspil, men det gør jo ikke at det er noget andet. Altså, okay, men vi kommer med de argumenter ikke. Altså Portal 2 gør noget nyt for, for sin franchise, fordi at der er multiplayer i, ja, og sådan. Det er rigtigt. Der, det er det revolutionerende for den franchise. Ja, det kan også være, og det er velfungerende, for det kunne jo sagtens have falden på gulvet med en Men omkring Battlefield 3 der kan vi slet snakke om, om det er eller revolutionærende, eller noget, er, fordi det er en så sindssygt god opskrift, som de bare har gjort bedre. De har forbedret noget, der er... det perfekt. synes jeg bare er så ærgerligt at tage med i en top 5-årig de Det synes spiller. jeg overhovedet ikke. Det behøver jo ikke. Hvad du med Dark Souls i forhold til Dimensø? Altså drømmen kan ikke også være god for... Det vil jeg godt løbe, fordi jeg ikke var. Det synes jeg er en stor forbedring personligt. Jeg synes, at det måde, man, måde, progressionen i, hver, i hver spillet er meget mere naturlig. Det og giver meget mere mening i Dark Souls, end den gør i Dimensions. Souls. Fordi I Dark Souls går du i en stor verden, og der er en sammenhæng mellem alle miljøer, selvfølgelig der, de to, der er længst væk fra hinanden. Der er der ikke i på samme måde. Men der er stadig nogle ting ved Dimensions som er så mere interessante, end der er i Dark Souls. Ja, ja, det altså, er også, altså, selve verdenen, kan man sige, og den hop man har i Dimensions, synes jeg er bedre end... På nogle måder synes jeg, måder, synes jeg at, at, at... Det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, der, der er nogle ting ved Dark Souls med hensyn til guderne og, mm. og hele den historie ved det Anna-Londå, den der by, man kommer til, sådan, som jeg synes er helt fantastisk øh, visuelt og på alle mulige andre måder. Jeg synes også, at Limonsågen er opbrugt til at køre for sig 100%. Men mm. um, der var nogle ting, Limonsågen syntes var lidt underwhelming i forhold til, til nogle mm. tilsvarende ting i Dark Souls. Mm. Jeg, tror, vi, jeg tror, vi skal til at snart komme til en konklusion før det her. Det bliver direkte udsat at høre på. Det skal ikke blive for længe siden. Det er sådan. <laughs> ja, præcis. Jeg synes jeg er meget interessant at høre på selv yeah. <laughs> nu. Skal vi have en afstemning igen, eller er der nogen, der mener, at de vil, vil give sig? Fordi det er jo ligesom de to løsninger, der er. En person, der trækker sig på et spil og siger, okay. Eller en afstemning, hvor vi hver især stemmer på det spil, vi ikke mener, hører til på Game Test 2011 Fabulous 5-listen. Okay. Skal vi have en afstemning om, hvilken slags afstemning vi skal have først? Men, men vi skal støbe imod okay. et, et spil. Ja, så altså det, det er jo nemmere at støbe mod et spil, i stedet for at nævne de fem spil, vi mener, der skal være på listen. Ja. Det giver det samme resultat. Bare nemmere for mig at holde styr på. Ja, Eller det er, en, el altså, det er afstemning, altså. det bliver arbitrære, fordi det er, er, arbitrar, fordi de er alle sammen fucking gode spil. Ja, det, det, på Kasim, som der ikke er nogen af os, der spil. kender, og det er også derfor, jeg mener, at... nogen. Men, men vi, vi kender jo ikke nogen af os, der spiller med alle sammen, altså. Jeg ja, føler Jeg kender alle spil. Udo, jeg jeg har en fornemmelse af alle spiller undtaget, en, en, en stacking, som, jeg, som vi startede med sammen. <laughs> nej, nej, men jeg mener, jeg mener at de har sexspiller. Ja, at de er, er, de er ikke. Der, der kender jeg dem også, som jeg har en fornemmelse af dem på, Men det bliver da arbitreret. Altså, og, og det vil da altid være, hvis vi kunne lave en selv, men vi skal prøve at bruge at lave noget fælles, så bliver vi nødt til at tage en eller arbitreret beslutning. Ja. Mm. Og det er også derfor, hvis, hvis, hvis, hvis der ikke er nogen, der tager ja, en, en Saudi-beslutning, det være... Kan vi prøve været. måske en, en lille anden detalje det? først? Ja, hvad er det? Lave vores top 3. Af dem, der er Altså, bare lige for hirarkisk. at se, ja, nej, nej, nej, nej, bare de tre ja. spil, vi vil have. Så, nej, nej, så, så får... Ja, I har jo ens tre også, og det synes jeg... Så det, det jeg ikke, det kan vi godt. Så, ja. så skal vi bare tage som afstemning, så skal hver, hver person nominere tre spil... Ja. Altså, give tre stjerner og Bare lige fordi at den afstemning ved du godt, hvordan den ender, kan Det er her hierarki? Dem, nej, nej, bare nej. de tre spil, ja. vi vil have. Og det er Battlefield 3, det er Dark Souls, det er... Jeg tror, det er nemmere, Portal, det skal 2, Portal 2, Elder Scrolls, mm. Elder Scrolls Zelda, Zelda og Catherine. Og Catherine. Ja. Hvis vi starter med Mikkel. De tre spil, du stemmer for. Uh, Skyrim og Catherine og Portal 2. Og jeg tager Skyrim og Catherine og Zelda. Skyrim, Catherine og Zelda. Jeg tager Skyrim, Portal 2. Sælger, vil jeg gerne give mig stem på. Øh, jeg tager på to Skyrim og Sælger. Banffelt 3 og. Femmaler. Øh. Jeg og så øh, sætter jeg en øh, stem på øh, Skyrim, for jeg ikke det nu. Ja. Mm. Samme <laughs> Skyrim, Portal, Battlefield. Yep. Battlefield, Skyrim, Dark Souls. Dark Souls, Zelda, Catherine. Ja, og vi været hele vejen rundt. Yep. Det vil wow. sige 3 til Catherine, 4 til Zelda, 7 til Elder Scrolls, 5 til Portal, 2 to, to til Dark Souls, 3 til Battlefield. Så så Dark Souls og Catherine er nu de to lavest nomineret. Og Catherine er mm. tre? Jo, jo, jo, og Battlefield, sorry. Ja. Så Battlefield, Dark Souls og Catherine er de tre Og Jeg synes også, det er naturligt, nomineret. at vi vælger mellem de tre spil. Altså. Ja, jeg, jeg synes også, at Portal, Elder Scrolls og Zelda er, er, er selvskrevne. Det kan jeg godt gå med til, for jeg kan også sagtens se argumentet for Portal 2 med, at altså, multiplayer er revolutionær. Mm. Altså, så vi har en lockdown på, ikke en top 3, men en top 3 ud af top 5. Skal vi, bare vælge med, altså skal vi, skal vi så ikke bare stemme mellem Battlefield og Dark Souls og Catharines? Det var også det, jeg tænkte. Skal, ja, ja. skal, skal vi bare stemme om, hvorfor vi vil eliminere? Ja. ja. Vi, nu sætter vi alle sammen i en stemme. Og så er det sådan, at, at ja. nogen der sidder. Er det sådan, vi gør det? Altså, det er ærgerligt, men, men jeg tror, folk, der har lyttet til podcasten, ligesom har vi forstået... Kommer, vi, vi, kommer, vi bliver ikke værdige på andre det gør jeg. vi nemlig ikke. Vi, vi skal vælge nogen til det program, ikke? Der skal ikke ja, ja, kun ja. Og det er det. Vi skal bruge det i morgen. Så vi starter med Tommy. Den du ikke vil have med. Er Catherine Dark Souls i Battlefield? Battlefield. Nej. <laughs> <laughs> er det bordet fanger? Bordet fanger. <laughs> det, går, øh, det må så være Catherine. Catherine. Battlefield. Battlefield. Mikael? Ja. Du gør det. Og det er ikke noget taktisk der, Maria. vi er ja, alle sammen enige en om det. Det er simpelthen... Jeg håber fandme ikke, at jeg får den sidste stemme. Jeg vælger alt. <laughs> Dark Souls. Battlefield. Catherine. Battlefield. Morten. Catherine. Dark Souls. <laughs> tak fordi du præsterede ikke at vælte det. Oh. Tre mod Battlefield, tre mod Catherine, og Christian præsterer os dem på Dark Souls, så, der så kun er to imod. Dark Souls er sikret! <laughs> Skal vi så virkelig have en afstemning om yeah. Battlefield 3 ja, og Catherine? Ja! Det bliver vi nødt til, det bliver yeah. vi nødt til. Som må hele vores op oprindelige ja. diskussion om 2022. Ja. to ja. vi kommer Så jeg starter... Lad os lige se, lige antal. Oh. vi er et lige ansat. Vi er et lige ansat, lad os selv skære. Vi prøver. Okay. Peter! Uh, yes, jeg vil gerne stemme Catherine ud. Nej, jeg vil gerne stemme Battlefield 3 ud. De skal have en bil i min mand. Nå, så prøv en til. Okay, skal her. ikke være ked af Det med her. Med her. Yeah, okay. Vælg ah <laughs> <laughs> <Wilen> med hjernet. Vælg med hjernet. Kan <Brazilian> du virkelig lide eksplosionen? Du elsker ting, der er fede. Du skal ikke være så præcisøs, Det er en rigtig præcis. Du er en historie ej, men for helvede, det kan jeg jo ikke. Det skal jeg, du. Ja, du, kan, du kan melde dig ud, så okay. ja, du, du ud. Du venter, du venter. Nej, han kan melde sig kan ikke, men, ud. Nej, kan ikke melde sig ud. Ikke melde sig ud, og så kunne vi få en tvunget Vi kan tage bordet ud. rundt, og så bliver Mikkels stemme afgørende. Det Nej, fordi ej, det er for er fordi, så, så vil jeg det også er, bare sidde og sige, at min stemme ja, skal okay. afgøre det. Okay. okay, men, men hvad må jeg sige, hvad jeg tænker? Ja, det er også bedre radio, når du kommer til sted. Jeg tænker, at Femme vil repræsentere meget bedre den her idé, om vi har det her fælles liste. Ja. Og meget mere den her tanke om, at der er nogle folk, som der som der, som der mener de her ting omkring det her, og der, der er en shooter på det, som bare er en skide fucking god shooter, ikke? Og ja. det træer jeg jeg sover for for jeg vil aldrig nogensinde prøve den selv, og jeg vil aldrig nogensinde give at spille den selv. Catherine lyder som ekstremt interessant. Alt, hvad jeg har hørt om det, synes jeg, lyder som ekstremt interessant, undtagen det, jeg har hørt om gameplayet. <laughs> og det er ligegyldigt, hvor du sælger det, uh, Johannes. Jeg har simpelthen ikke... Uh, vi, vi, det er spil... Det spilte han om. Jeg bliver, jeg bliver ja. enig med mig selv efterhånden, som jeg kommer til. Spillet, det handler om, at det skal være fedt at spille det. Hvis det handler om, at det skulle være fedt at fortælle en historie, så kunne det lige så godt være vi virkelig som et andet det. Er, det er noget og, noget indtil, og indtil jeg har prøvet, Catherine og indtil jeg har haft muligheden for at prøve det, at jeg får muligheden, præcis ligesom alle andre får muligheden mm, for at købe det, når det kommer i Europa. Har du prøvet det Nej, men jeg vil aldrig nogensinde synes, det var ikke, men jeg ved der faktisk, at det var ikke. Kun høre dig synes, det sker gameplay-mæssigt i alle de anmeldelser, jeg har set. jeg har fået gode anmeldelser, fordi de synes, historien er fantastisk. Men det, det var ikke helt nok for mig. Jeg stemmer på... Skal en lille pause? Nej, jeg stemmer på, og så skal vi lige ja, er en lille pause. Ja, så en lille pause. Ja. bare, alt det samme Tænk nu med hjertet. Hvad vil du spille? Du det er jo ikke et spørgsmål om at have den mest generiske top fem det det, Start igen. Og vi er tilbage. Du blev lige afbrudt lidt, fordi der lige skulle give dig ja, noget. Men fortsæt derfra. Du kan godt... Lige tænk der er fede. Ja. Kan du godt lige sjovere underhåndeligt spil? Katten? <laughs> ja. Nej. Jeg kan faktisk godt... Som skal... du siger... Yes, yes. Katherine er bare en film. Vi må vi må stemme noget ud, oh, jo, jo. Ja. så vi ikke glemmer det. Ja, du skal vælge med hjerte, okay? Jeg det giver stemme, ingen dem, mening jeg at vælge for ja, andre jeg mennesker, mennesker end dig selv. Jeg synes han har nogle gode argumenter for, og om det er sådan noget for andre. Vil jeg synes det var sjovt. Kan vi ikke bare stemme? Nej, jeg synes bare at folk skal have mulighed for at prøve spillet. Kan vi ikke bare stemme? Det er en teknik. Ja, det synes jeg også fra skær. Han er i gang med at stemme. Ja. Jeg vil smide Catherine ud. Jeg vil smide alle filden Jeg er smide Katherine ud. Det Nej. Kom nu. Der er nu en mand. <laughs> Do it. Do it. Okay. Um, Do it. it jeg up. synes, Catherine lyder helt vildt interessant, og jeg... Og det kan godt, være, at der er mange rigtig mange, der er rigtig glade for Battlefield, men det siger mig ikke en skid. Det er blevet nødt til at sige Battlefield. Fuck yeah. ja, det, det skal ud. Ja. ja, det skal ud. Morten? Ud uh, med det anden der. Ud med det der anden der. <laughs> <laughs> Jeg gætter på ham, mener Catherine. Bare test. Ud med Catherine. Catherine. Catherine. Med en afrørelse. 3-5. Det er jo lavet mest genæske top 5 for at gennemtage. <h 91>: um> og Johannes jo at sætte sit navn på den her podcast og det gør jeg ikke Som Erland Smithy jeg er Den må stå for jeres egen regning Ej, må jeg gå hjem nu? Ja, Lidlade jeg glæder det Lad os sejre De Ville Kård i, i rækkefølge Bliver de fem bedste spil der har set markedet i år Og for noget gamere Nogen eres. Battlefield 3 <laughs> Boo! Yay! Woo -hoo -hoo. Dark Souls. Yeah. You've been Portal 2. Woohoo! Oh, <laughs> Skyrim. Yeah. yeah. Oh, there, Sky. What's so hard? Yeah. Yay! Yeah. Okay. No. And that's it. That's it. It's a wrap. Vi ses. Vi det. Fuldstændig arbejdet. Øh... Vi startede klokken fire, klokken var lidt i ni. Vi ses. Så, øh... ja, det er vores længste podcast. Det var. Det var jeg tror, det var vores længste... Er ja, det for ja. sent at fjerne Celta? Er det for sent jeg, jeg, at fjerne Skyrim? Jeg, så... jeg vil bare tage Celta ud fra kaffet. <laughs> oh, det er en handel, jeg måske. Tommy. Ja, det vil jeg også gerne. Det havde jeg ikke noget som helst problem med, men den og kunne åbenbart lige så. Ja, Selda yeah. kom med at nød, Og Catherine røg ud det, af et blødende ja, det hjerte op, på Johan. Battlefield kom fucking med at nød. Hvis du ikke. du ikke har talt godt for Selda, ja. så er det røget ud i stedet Så Som siger, at vi kan ja, komme med ja. på top 3. Yeah. Ja, går skal vi bare gå nu. Okay, så, så er det Dark Souls. Øh. Og... Skal vi bare stoppe nu. Zelda, der ryger ud. Nej. Dark Souls til battle film. Jeg siger top top 3, det har vi allerede lagt, for det går. Nu skal i. vi lige have vores andet emne, hvor vi hvad vi, hvad vi, har, ja. vi har spillet om. Spiller vi til næste år. Gør vi det måske på en anden måde. Nej, det, tror jeg, det tror, jeg, jeg tror jeg ikke, det, det, det, det jeg, tror ikke, det det er klart den mest vellykket okay, top podcast, det er jeg også. jeg overhovedet Jeg synes vi skulle have beruset, det, det, det havde af, virkelig gjort meget for diskussionen. det er det svært at lave, det svært at en original top 3, når vi er så mange, det er det, problemet, Go. Det vi kan se nu, det er, at nu står vi på podcasten. Nu hører vi dubstep Nej. og glæder os over, at Catherine blev valgt som vores spil. <laughs> Nej. Lære, You a Jedi-et. a jedi Let's <laughs> go. <laughs> Let's <laughs> go. I am your father <laughs>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 top step. Yeah, dubstep.